Александър Солженицин. Един ден на Иван Денисович. Повест. Разкази. Превод. Русица Григорова. Венцел Райчев. Лиляна Минкова. Манол Наков. Сечитен Инфо Сергей Залигин. Годината на Солженицин. 1990 година ще влезе в историята на съветската литература и като година на Солженицин. Много списания ще публикуват негови произведения. Много издателства ще отпечатат негови книги. Едва ли друга литература е видяла или ще види някога такова съсредоточаване върху един автор, това е безпредседентен случай. И макар да съм сигурен, че този случай е предизвикал, а след време ще предизвика още повече недоумение, не виждам смисъл да обяснявам как и защо е възникнал. Не е могло да бъде друго рече, това е всичко. И все пак редакцията не може да върши едно голямо обществено дело безмълвно. Едно. Не можем да не изпреварим публикацията на произведения на Солженицин поне с няколко съображения. Сега ми се струва, че 1917 година е била гранична за света, в който на Русия е трябвало да принадлежи особена роля. Очаквало се всеки момент тя да стане страна-победителка. Защото имала достатъчно развита промишленост, а селското стопанство придобивало тия форми, които се опитваме да внедряваме днес, през 1990 година като най-напредничави и спасителни. Имала забележителна наука, изкуството и кратко изживявало своя сребрен век, сребърен по собствена оценка, а в световен план може би и златен. Имала и огромни проблеми, които започнала да решава по свой собствен начин. Отрекла се по принцип от съществуващия свят и решила да построи друг, а праха на този да отърси от нозете си. От тогава са изминали повече от 70 години, но две мнения няма. Нито една държава, нито един народ не е повторил трагизма, през който е преминала Русия. Преминала може би дори в интерес на целия останал свят, ако все пак някой е трябвало да го премине. Защото не може да има опит без альтернатива, опитът на Русия всъщност е альтернатива за целия свят. Но така или иначе колкото по-изключителни са историческите събития, в толкова по-изключителни личности се персонифицират те. И в руската история винаги са се явявали такива като Сергей Радонешки, Протопоп Авакум Цар Петър, имало ги е и преди тях, и след тях също. И в изкуството ги е имало Пушкин, Толстой, Достоевски, Шеляпин, Чехов. Всички те са изключителни фигури, изхождащи от изключителността на народното битие. И единствено в политическата наука ни липсваха политици стратези, способни трезво да оценяват последствията от своите деяния помадрели от опита на предишните поколения. Не само отечествени, но и европейски. Откриватели колумбовци обаче сме имали винаги. Имали сме и Ломоносов, и Менделев, и Вернацки, имали сме забележителни научни школи. Впрочем и културата на Азия ни беше страшно необходима дори само поради факта, че твърде безусловно се причислявахме към Европа. Въпреки това все още ни е чудно, че за много народи по земята не само не съществува, но и никога не е съществувал въпросът: кои сме ние? И че един народ може да съществува и без този въпрос, да съществува благополучно, възприемайки себе си като даденост на един също така даден от природата свят. И все пак едва ли не всеки от нас биваш изправен пред избор: какъв съм? Комунист, социалист, националист, интернационалист, партиен, безпартиен, ляв, десен, ленинец, троцкист, демократ. Сталинист, Господи, нема е възможно да изброим всички мислими и немислими също така, варианти на самите себе си. Каква трябва да бъде литературата при тия условия? Руската, за Русия, и ето пак трябва да бъде в интересите на обществото, на страната, на цялото човечество най-сетне, думи, приложими единствено към руската литература. Другите литератури не питат за това нито историята си. Нито своето настояще. Свободата на изкуството в Европа или в Америка се състои преди всичко в това, че там този въпрос просто не възниква. Изкуството чувствува необходимостта да улавя днешния вкус и нуждите на обществото преди всичко като своя собствена необходимост, като начин за оцеляването си. И на Запад това е така далеч не защото колкото по-напред отива изкуството, толкова по-лекомислено става то, а защото нито историята. Нито съвременността му диктуват какво трябва да бъде, как да се развива. Развиви се както си щеш, пък ние, обществото, ще преценим и интересно ли си за нас или не. Но тяхното общество не прехвърля върху изкуството собствените си проблеми, беди и трудни решения, защото за такива цели си има други институции и други методи. Тези общества не са преминали през събитията, през които сме преминали ние, отминала ги горчивата чаша, затова те няма за задача, да преосмислят миналото си, дори и да имат. Тя не ги тревожи кой знае колко, а що се отнася до бъдещето, до утрешния ден, то може да бъде повече или по-малко благополучно и те са загрижени за това. Но съвсем не са поставени в положението всеки божи ден да чакат някакви катаклизми или пък съвсем неочаквани решения на политбюро. Те не си задават въпроса, какво ли ще бъде утре? Явно такава е една стабилност всъщност е цивилизацията, но ние едва ли ще можем да постигнем в близкото бъдеще? Все още търсим. Сега търсим всичко, какво ли не, сапун, нравственост, политически идеи, салам, решение на националния въпрос, железопътни билети, ученическите тратки, а когато се търси всичко. Търсенето следва не толкова законите на логиката, колкото става на слуки, по интуиция или по предчувствие, по това какво и как, каза Горбачов каза Елцин, каза Иванов Петров. И все пак кризата на реалистичната логика е възникнала на днес, а все в същата 1917 година. Същност оттам води началото си и днешният ни въпрос. Каква? Трябва да бъде литературата? А още преди това е възникнал и другият, кои сме ние. и Достоевски си блъскал главата над това, кои сме ние, по свой начин и Толстой, и Чехов, и Платонов, и Маряковски. И съюзът на съветските писатели разясняваше на всеки гражданин какъв е, дали е герой на социалистическия труд, или е вредител, човек идеен или безиден, съзнателен или немного. А въпросът впрочем не може да се разглежда сам за себе си, изолиран от другия въпрос, формулиран веднъж много ясно. Отчетливо и кратко от един наш чудно, ако не и е фантастично надарен човек. Имам предвид шукшини въпроса, който той постави така естествено в навечерието на смъртта си. Какво става с нас? А с нас става точно това, което ни съответствува на нашия строй и на характера на историята ни, на нашата неорганизираност и на недоверието ни към самите себе си. Към нашето общество, към нашата наука, изкуство. Тогава и руските писатели и учени изведнъж се оказват за граница, получават там признание или поне нормални условия за живот. Само като си помисли човек, милиони руски интелигенти са напуснали родината си след октомври. Този процес не секва и до днес. Това са само загубите на живи, а колко са мъртвите. Ако подобно нещо се случеше, примерно във Франция, какво ли би останало от нея? И какви ли ще да бъдат днес французите? Невъзможно е човек да си представи, но ето че и ние не сме в състояние да си представим самите себе си. А служеници им повече от който и да е руски писател отговаря на въпроса, кои сме ние, сегашните, чрез въпрос. Какво става с нас? Понякога логиката е такава, най-добър отговор на даден въпрос може да бъде друг въпрос. Общо взето няма гениални отговори, има само гениални въпроси. Сега особено ни изненадва фактът, че против публикуването на служеницин в родината му се обявяват и някои писатели. Как да се обясним това? Не бихме искали да мислим така и все пак не ли причината в това? че тия публикации ще зачеркна значението на редица други белетристични произведения, пиеси, статии, изследвания, понякога са ми казвали, пък нашите леви демократи протестират. А ние сме свикнали да се съобразяваме с общественото мнение. Никой не обясняваше кои са тия леви демократи, а аз далеч не съм склонен да пресмятам нито левите, нито десните. Това е напълно безпредметно, но ето че и почтата на... Нови мир не мина без протести, леви ли, десни ли, защо печетата Солженицин, В същото време служеницин не може да не бъде печатан. Да не го печатаме, това означава освен всичко друго да не уважаваме себе си, да вдигнем ръце, помощ. Страх ни е, моята лична привързаност към него, еднозначното мнение на колегията, хилядите читателски писма само потвърждават довода, не може да не го печатаме както не можем да не се замислим над написаното. Аз мислих. И освен до да очевидните стигнах до едно, макар и на очевидно, но заключение. Дойде ми на ум, че отминавайки Пушкин, като почнем може би от Радищев и по-нататък Достоевски към Рашетников, към Оспенски, Платонов, Гросман, отчасти и към Булгаков, към прозата на Абрамов, Белов, Асетафиев, Разпутин и другите, селски писатели, Руската литература изразява живота страдание. Не, това не са страданията на младия въртер, нито пък страдалческите герои на Юго, не са дори западните балетристи от периода след Втората световна война, които писаха за Освенцим и за Сталинградския фронт. За тях страданието може да е продължителен, но все пак епизод, имало го е, а ще отмине, преминал е, за тях не могло да бъде иначе, не е и било. Докато за руските писатели страдалци мъките са неизбежни, те дори не са фон, а самото съществуване и същност през дореволюционното битие. Или пък по-нататък, гражданската война, колективизацията, годините на култа и застоя, всичко това вече не са събития от живота, а самият живот. Вярно е, че имаме опити, и то не съвсем безуспешни, да бъдат разкрасявани голагоските страдания. Нали бяха създадени веселите момчета? Волга-Волга, Екатерина Воронина, щастие, кавалерът на Златната звезда имаше паради, награждаване на челниците, не искам да кажа, че всичко това е било неискрено и продажно, но, първо, далеч не всички художници се увеселяваха така, а само най-челните, и, второ, мракът на 1937 и другите години не само не се разсейваше, а за мнозина се сгъстяваше още повече. И за това в руската литература непременно трябваше да се появи писател, който да наделее собствената си страдалческа съдба и да се реши да разкаже за страданието. При това вече не от собствено име, а от името на народа, без да пренебрегва законите на сюжета, лиризма, художествената проникновеност, художествения образ, самата художествена литература. И ето какво е по Голаговски метод арестуване на човек, след това разпит, после изтезания. Затвор или кърцер, лагер, служебно куче, лагерна чурба, партенка, лъжица и затворническа риза. Какво представлява и самият затворник, също такъв предмет, но все още жив. Не провинил се в нищо освен в това, че той, тя, са имали нещастието да се родят, за да страдат заради нечи и заблуди. Трябваше да се яви писател, който да ни покаже колосален и невиждан до сега държавен механизъм, гарантиращ страданието. Енергията на механизма, неговата конструкция, историята на създаването му, търсенията и находките на конструкторите. Без такъв писател днес не можем да си представим нито нашата история, нито литературата ни, нито самите себе си. Невъзможно е, а литературата като такава тук отново придобива значение далеч не за самата себе си, а на литература, в която писателят без всякакви посредници гледа страданието право в лицето. За да види какво представлява то, това лице, когато е човешка личност, и вчера, и днес, когато той е история на страната в продължение на десетилетия, едно, друго, трето и така нататък. Та нали в руски, роден контекст, популярният израз, да гледаш истината в очите е равнозначен с, да гледаш страданието в очите. Такава е нашата история. Чрез страданията на отделния човек постигаме страданията на народа, а чрез страданията на народа, Страданията на човечеството Не всички народи страдат, и слава Богу, но всички би трябвало да знаят какво представлява страданието, защото незнание от този род води към престъпност и в отношенията между народите. Някои народи щастливци са пример за всички останали, но пример само до тогава, докато щастливият разбира нещастния. Когато проблемите за съществуването и оцеляването на единия не само не са чужди, но и са близки на всички останали. Служеницин дори в този смисъл е международен писател именно поради факта, че винаги е национален, но никога не е националистичен и подражателен. Какъв ти национализъм тук, когато става въпрос за страдание? А под сурдинка и за състрадание. По-нататък, Служеницин стана писателят, който си бе възложил и до голяма степен вече изпълнил, не само в архипелагът голак, но и с цялото си творчество, задачата да разкрие страданието. Задача, без изпълнението на която руската литература не би останала това, което все още е. И все пак, тъй като още сега в редакционната поща се срещат протести против публикуването на това произведение. Значи има и друга логика, и обществото трябва да знае за нейното съществуване. Какви чудесни художествени образи е създал Сулженицин един ден на Иван Денисович, Ематронината къща, в случай на Гара Кречетовка, пък и в. В първия кръг, в Еераковият корпус, също, колкото по-нататък отиваме, вниманието на писателя привлича не толкова художествени образ, колкото това, което става около него. За обикалищият образите свят, светът на държавата, светът на науката, светът на обществото, в което човек живее и съществува, светът от събития. Той изследва и човека, и средата, обитавана от него, та в този смисъл е и еколог. Сложеницин опознава личността чрез събитието, а не събитието чрез личността, както правят мнозина писатели, например Пастернак, в... доктор Живаго. Може би в това отношение творчеството му губи в смисъл на чиста белетристика, но нали, чиста белетристика се пише все по-малко и по-малко по света. А Сложеницин все повече се превръща в историк и социолог. Немалко усилия са необходими за да се прочетат 20 обемисти тома с негови произведения. Но нали продуктивен е само онзи труд, който може да накара и другите да се трудят, който, щом като е така, се оказва най-економичен и целесообразен, а целесъобразността тук е на лице, прочитайки само 20 тома на Солженицин. Читателят ще избегне необходимостта да чете стотици книги на други автори. А понякога ми се струва, че днес четем разказаното от Достоевски като увод към служеницин. Не ние, читателите, неите самите така са разрешили този въпрос. Така разрешава въпрос историята, нашата действителност от близките десетилетия, уния събития, които Достоевски дори не могъл да си представи. И още нещо, ходът и радът на мислите, пък и цялото творчество на нашия автор повече от каквото и да било друго отговаря на истинските и незначителни потребности на нашето. Време на нашия духовен живот. Защо днес не можем да се слеем до край и с най-любимите си герои от класически произведения, такива като Анна Каренина, Братя Карамазови и дори с героите на Горки и Алексей Тостой. Не, ние не се чувстваме по-умни от тях, не се съмняваме в искренността на техните чувства. Работата е там, че те не са преживели събитията, които преживяхме и преживяваме ние. Причината е събитийността. В това все пак, което става с нас, става и е станало с нас, а с тях, не, не станало и не могло да стане и това в нас е известно, неразбиране между нас. А всичко това, което е станало с Олженицин и с неговите герои и с нас някога, или се случило, или е могло да се случи. Самият Олженицин започва като съвсем съзнателен консумолец, макар че от родословното му дърво следва неговата принадлежност към бившето и бившите, към бившата интелигенция. Във всеки случай той е воювал, преминал е през всички перипетии на арестант, подследствено лице, Зек. Прекарала страшна болест и живота на скитник по квартири и ягълчета от добри хора. Не го е отминала участта на изгнаник и проклятията не само на имащите, но и на нямащите власт. А световната известност, въпреки всичко, идва при него, съпроводена днес с признание в собствената му страна. Коя фантазия? Кое въображение може да се сравни с тази действителност? До сега в руската класическа литература като че ли най-невероятна е била биографията на Достоевски. Иначе не могло и да бъде, нищо не е останало зад пределите на този живот, никакви събития от историята на нашето отечество. И ето че съм принуден да се повтарям, служеници не решил да даде отговор именно на въпроса, какво става с нас, почти от началото на столетието. За да поеме върху себе си такава задача, човек трябва да притежава огромен талант. Чувство за най-виша отговорност пред народа. Изключителна трудоспособност и освен това трябва всичко, което става в отечеството, да става и в самия него. За да може народният опит и биография да се слеят с лично неговия опит и биография. И ако сред многомилионния народ се намери все пак един такъв човек, това вече е достоинство за народа. Червеното колелой и архипелагът Голак са в значителна степен исторически произведения. Но едновременно с това са и художествени и художествеността на същия, архипелагът Голак все пак до голяма степен е личният опит. Преди солженици не е имало нито такива историци, нито такива творци. И само нашето време и нашата действителност можеха да породят и творец, и историк, и социолог, и политолог. И го породиха. Днес може неговите книги да се сторят някому скучни, голяма част от онова, което е написано в тях. Вече знаем, че ли сме. Чували сме едно друго от непосредствени участници събитията, но аз съм сигурен, че ако човешкият род се съхрани, години и години след нас, едва ли ще има посериозен източник за изследване събитията от нашето време, и едва тогава ще бъдат оценени по достоинство тия книги и тоя техен стил. Напълно и единствено съответствуващ на поставената задача. Тук отново трябва да отбележим, че руската литература винаги е била и остава според силите си учителска, учителска литература. Ние не сме имали своите канти. и Хегел, тяхни ги заменяха Пушкин, Достоевски, Толстой, Златовратски, Короленко. Нашата литература е била средоточие не само на художествена мисъл, но и на философска, социална и може би именно за това и се превръщаше в учителска. Учителство с учителство не си прилича и при нас то винаги се е разбирало по-различно отколкото на Запад. И въпросът тук е не толкова в учителите, колкото в учениците. Как те възприемат? Как са склонни да възприемат истините, изричани от учителите? Когато на Запад искат да открият мястото на един или друг писател в обществото, задават въпроса така. Кой писател според вас е най-популярен през тази година? В Русия същия този въпрос се поставя по друг начин. Коя книга през тази година ви се струва най-интересна? Въпросът в първата си формулировка като че ли изравнява писателя с спортиста, и за единия, и за другия е важно да заемат първото място. При това, зрителят на спортното състезание се възхищава и се преживява, но съвсем не чувства нужда да вземе непосредствено участие в състезанието. Да излиза на посипаната с горписта, да се покачва на подиума и да вдига штанги. Резултатът от състезанието е обективен и еднакъв за всички. А въпросът за Интересната книга предвижда именно такова участие, субективна оценка и наличието на опонент, също такъв читател, за когото обаче тази творба не е интересна. Той се интересува от съвсем друга. Ах, друга ли? Ще ти здера очите. Ето какви са нашите читателски взаимоотношения и не само читателските. Още повече, че този въпрос е и провокационен, защото предвижда и оценка на читателя. На неговия собствен интелект, субективна оценка на писателя от читателя. А в светлината на това, за което току-що говорихме, оценката на учителя от неговия ученик. Когато говорим за служеницин, ние изхождаме именно от това традиционно признаване на учителската роля на книгата. Ние разбрахме и приехме още от времето, когато бе публикувана повеста Един ден на Иван Денисович. Разбрахме я, но не до край, не в цялото и кратко значение което е не само практическо, но, ако може така да се каже, и теоретично. Ние и до сега не можем да се начудим, как е могъл социалистическият реализъм да се окаже толкова могъщ, и то не само в литературата, не само в изкуството, а дори в самия живот на няколко поколения. Защо тия поколения така лесно приемаха лъжата за истина, злото за добро, крепостничеството за свобода? А всичко е било много просто. Достатъчно е било човек да се излъже един път, един единствен път, да повярва, че близките десетилетия ще доведат народа до вечно щастие и справедливост, и тогава вече като че ли изглежда някак неблагородно да забелязваше лъжата, и жертвите, и духовното обедняване. Социалистическият реализъм искаше точно това – да се вижда не толкова действителността, колкото безопречното учение за нея – не толкова действителността. Колкото заложената в нея от това учение – тенденция. И що ме така, то благородните социалистически реалисти опрекваха Солженицин не в нещо друго, а в предателство спрямо тази действителност. Абстрактните художници също бяха като трън в очите на социалистическия реализъм само поради факта, че той искаше да вижда себе си като единствения художествен метод на този свят, но те не бяха противниците, които можеха да опровергаят социалистическия реализъм. Това можеше да направи само реализмат като такъв, без прилагателни и без изми, реализмат с огромна сила и безупречна истина. Един ден на Иван Денисович бе именно такова явление. Но в крайна сметка, реализмат рано или късно излиза в ролята на съдия над всеки изъм, дори породен от самия него. Едва ли тази роля обаче е била получавана някога от литературата с такъв труд и с такива жертви и припоявата в изкуството на толкова велика и непреклонна личност? Чудно нещо, всяка една тенденция най-достъпно и ужесточено се изповядва от нейните непосредствени интелектуални творци и, второ, от хора, на които им липсва всякакъв интелект, а една среда и бушинството дълго време остават инертни, слушват се... Дълго време не издигат от средата си личността, която би била способна да събори и едните, и другите, които могат да бъдат по-силни от едните. Но рано или късно, а това непременно става, реализмът встъпва в правата си. Няма да твърдим, че всичко се свежда само до една личност, още повече, че тя винаги е една, но тъй като не можем да отричаме наличието на творци, тенденции. Невъзможно е да си представим действителността и без велики реалисти. Но нека се върнем към факта от литературната хронология. Нали в паметта ни останало време, означавано с думата затоплене. А символ на затопленето естествено си остана Иван Денисович. Това беше така. А какво ни чака днес с публикуването на Архипелагат Гулак в първия кръг, Ръковият корпус, Март 17 и другите произведения на служеницин? Читателите явно смятат, че дори на фона на колосалните събития, които стават с нас днес, тия публикации също ще бъдат събитие. И не толкова от информационен порядък, ние вече сме наситени с информация, колкото все със същото си учителско значение. А няма ли тия книги да ни помогнат да се ориентираме в това, което става с нас, което става днес, в това все пак кои сме ние, днешните? Във всеки случай списание Нови мир което миналата година вече публикува «Архипелагът Гулък», през настоящата ще публикува «В първия кръг» – «Ръковият корпус». А може би и някои други произведения, изхожда именно от тази предпоставка, трябва да помогнат. И работата не е в това, че всички публикации ще ни просветят, че преди да ги прочетем не сме разбирали какво става около нас. А след като ги прочетем веднага ще разберем всичко. Това не е възможно. Работата е там че нямаме много голям избор на средства за разбиране и за действия, за осъществяване на преустройството в битието ни, от което сме погълнати. Следователно ние не можем, нямаме право да пренебрегнем нито едно от тия средства. Служеници назначителен за нас със своя възглед за историята и соная последователност, соная логичност в изследването и самото преживяване на физиката на века, от които ние все още сме лишени каквито не сме разработили за себе си при тия колосални проблеми и задачи. Сега за нас е важен самият факт на съществуване на тази последователност, за каквито и проблеми да се отнася тя. Та нали последователността е ясност и определеност, т.е. се същият остър дефицит. Колко често, чувствувайки собствената си правота и на неправотата на противника, отстъпваме позициите си именно защото нашият опонент е последователен, а ние – не. Понякога имаш повече информация и фактически знания, а към отделните исторически факти подхождаш по-здраво и по-обективно, а в резултат – не и не – опонентът ти, който притежава последователност и твърдо знае какво иска и какво не, какво утвърждава и какво отрича, взема над тебе връх. Защото днес се появиха толкова автори и книги, които разрушават не само едни политически догми и принципи – това е половим беда, това е тяхно качество. Но попътно разрушават и логиката, и последователността на мисленето ни като цяло. Новото мислене трябва да притежава нови, свои собствени средства за самоутвърждаване. Не само тях, но тях задължително. И тук отново ни е необходима учителската книга. Логиката, кой знае защо, ние често отъждествяваме с реализма, е необходима в произведението и тогава, когато в него няма или почти липсва реализъм. Например творчеството на Булгаков, Платонов, Кавка. По това всъщност художественото произведение се отличава от действителността, от всяка друга съзидателна дейност, тази. Така да се каже, теснота на изкуството, теснота и логическа съсредоточеност, които го извисяват над реалния и толкова разсредоточен живот. Единствено логиката на изкуството е способна да създава символ, а символът е най-пълното въплъщение на реалността. Ако не други, то ние поне знаем какво значи алогично общество, чиято реалност не е подчинена на логиката, какво означава да бъдеш гражданин на това общество. В него още по-голяма сила звучи мисълта на Хегел, че прозата е подредена действителност. И как само подхожда това определение на прозата на Сулженицин, как точно обославя неговата философия. Нашето съзнание е изкривено и толкова повече ние се нуждаем от курс по логика. И при това не някакъв отвлечен, а приложим към самите нас. Курсът по логика, който представляват произведенията на служеницин, ни приканва да съпоставим този писател с късно. Твърде късно появилата се на този свят руска философия на такива мислители като Солубев, Булгаков, Бердяев, Франк и други от същото поколение. Световната философия всичките са уникални фигури, толкова особени, колкото особена е била Русия по тяхно време с миналото си. Те дял са били не всеобщите понятия, такива като хегеловите тези и антитези, или кантовото нещо себе си. По онова време те са били вече азбучни понятия, руските философи са искали да приложат философията към историята и нравствеността на своя. Народ, именно тук извеждат те своята философия. Като художник Солженицин върви по същия път. Той ни навежда на отечествено-глобални размисли, които сега така ни липсват. Защото сме погълнати от проблемите на днешния ден. А за да четем служеницин, трябва да умеем да се откъснем от нашата ежедневна суета. Служеници не оня народен писател, какъвто може би никога до сега не е имало и в толкова народната руска литература. Та нали на него се наложи да възстановява в нашето мислене самото понятие народ. По това време вече разклатено, преминало през такива невиждани изпитания и съмнения. Че дори и от наш въпрос. Кои сме ние, като че ли губеше значението си? Трябваше да оцелем, независимо от това, кои сме, кой е той, кой съм аз. Но нали можехме да оцелеем единствено като народ? По друг начин, не. Не, Солженицин не народник, не почвеник, славянофил и дори не селски писател. Той е оня народен интелигент и интелект който е могъл да създаде образите на Ивания Матрюна и в същото време безупречно точни портрети на елитарните инженери. Затворници в златна клетка, златна на фона на всеобщото бедствие. Ивания Матрюна дори не са потомци на казаците на Тустой. те не са продължители нито на Хор, нито на Калинич. Най-вероятно да водят началото си от подлиповците на Решетников. Интелектуалците инженери от специалното конструкторско бюро, това са пиаровци безухови, натъпкани с технически знания и усъкатени от историята до наузнаваемост. Нейни арлекини, те са заети не с нещо друго, а с конструиране на апарати за подслушване, предназначени за залавянето на също такива интелигенти. Също такива потомци на неотишли си още от живота пламенни революционери. Достатъчно е такъв един потомък да каже няколя, нецелесообразна дума по телефона. И ето я, черната овца. Ето го него, той е народ. Голак Сиван, е матронината къща с хлебарките, апартаментът на съветски дипломат, златното конструкторско бюро. Как да го опознаеш своя народ в тази фантастично-трагична действителност, Солженицин го опозна и го изясни. И още тогава заръча на нашето време, изяснявайте. Историк по призвание, той непрекъснато ни предупреждава да не се заблудите в историята. Още много и много ни предстои да помислим и да си спомним заявлението, наречено служеницин. Но във възприемането на изключителни явления от този род има нещо много по-значително от отделния факт, от една или друга оценка, от едни или други отношения между хората, отколкото едно или друго изследване или статия. Това нещо е самата природа и нейното чудно изобретение личността на един забележителен художник-мислител, близкото познанство с когото. Постигането на неговата личност. Ни поразяват със съзнанието, че от сега нататък никой и никога не ще бъде в състояние да ни лиши от него, дори собствената ни памет. Понякога чувам да казват, ще мине време и с служеницин, ще застане до такива писатели като В, като М, като Т. Аз съм убеден, служеницин никога и в никакъв ред не ще застане, той не е зависим от никого, а този ред просто е налеп. Когато назоваваме едно след друго имената Устой, Достоевски, Чехов, няма това е редица? Когато казваме Земя, Вода, Атмосфера, няма това е редица? Това са отделни сфери и взети заедно образуват света. Образуват го именно защото не са взаимозаменяеми и са еднакво необходими. Същото положение заемат и в нашето съзнание великите творци. На мен като редактор често ми задават въпроса. Не ни ли застрашава култ към служеници ни самият той насели на нагърбва с ролята на месия? По принцип култът към един голям писател не е чак толкова лошо нещо. Защо да е бил лош култът към Толстой, към Достоевски? Дори скромният Чехов, и той е бил издиган в култ, пък и мнозина наши съвременни писатели, да не би да не се стремят към своя култ? Друга е въпросът, че не им стига барутът. Или твърдо условно им стига за една-две години. Що се касае до месианството, човек, преживял толкова, колкото е преживял Солженицин, поел такъв кръст и задачи, сигурно не може да му бъде чушт. Но въпросът не е в неговите усещания и чувства, става въпрос за нашето възприемане на творчеството му. Завръщайки се в Русия след четвърт век, Солженицин ще срещне в нас други хора, съвсем не тия, с които се прощавал някога, в персоналния самолет. Пътуващ по маршрута Москва, Челн, и ако в уния времена той наистина е могъл да стане Месия, а именно това обстоятелство е плашало властниците, сега положението е друго. При нашето объркване може би не би било зле да се здобием с Месия, но го няма и нямаме никакви изгледи да го намерим някъде, ще ни се наложи да разчитаме на собствения си ум. Друга въпросът, че за да разчитаме на него, трябва усилено да го храним. Преди всичко с такива книги, каквито пише Солженицин. Сега е друго, настанаха нови времена. А тогава, не от октомври 1917, но от август 1914, от първия ден на Първата световна война, светът се разцепи на два лагера. А след това народите излизаха от това разцепление кой както може, всеки сам за себе си. Русия и Унгария, чрез революции, Полша и Чехословакия, чрез автономия. Америка, чрез обогатяване, Германия през Ваймарската република и фашизма. Световното разцепление се потвърди и от Сталинизма, и от Хитлеризма, и от Втората световна война, и от Студената война. Ние стояхме на ръба не само на ядрената конфронтация, но и катастрофа. 71 години, 1914-1985, човечеството бе по-скоро понятие, отколкото факт. Но започна проустройството. И ако можем да говорим за неговите резултати, най-напред ще поставим разведряването във военен смисъл и Второ, нашето приобщаване към уния общо духовни ценности, от които дълго време се заграждахме с желязна завеса. Сега това приобщаване изисква искреност, откритост. Завръщането на служеници при нас е именно такава искреност. И в нея също се съдържа изключителното му значение. Едно става дума за редакцията на СП «Нови мир». Бъра. Един ден на Иван Денисович. В 5 часа сутринта, както винаги, удариха заставане, с чук по ръсата край штабната барака. Прекъслечният звън едва проникна през покрития с два пръсталет прозорец и скоро затихна. Беше студено и на нацирателя не му се мръзнаше. Звънато тихна, а навън си беше същата тъмница, като през нощта, когато Шухов ходи до парашата, и в прозореца пак жълто проблясваха трите прожектора, двата от кулите и единият вътре в лагера. Нещо ни идеха да отключат бараката, не се чуваше и дневалните да нанизват на пръта парашата за изнасене. Шухов никога не се успиваше, ставаше точно по релсата. до развода имаше, кажи го, час и половина време, свой си, без режим, и който познава лагерния живот. Винаги може да изтяри нещо. Било да подплати някому ръкавиците с парче стар хастър, било да подаде на някой тежкар от бригадата сухите валенки право на нара. Та да не пристъпя бос край купа да ги пробира, или ще тръгне по складчетата, Все ще се пласира някъде, на той ще подмете, но не ще принесе нещо. Или до столовата ще ида да събира на куп паниците и да ги носи в кухнята. Не може да не откачи нещо за хапване. Само, че там ме и колкото щеш, а се вредиш, я не. И най-важното. «Няма да устискаш, ще заоблизваш паниците». А на Шухов здраво му се бяха набили в главата думите на първия му бригадир Козумин, стар лагерен вълк беше. През 943-та караше вече 12-та си година и веднъж край огъня сред голото сечище събра току-що дошлото от фронта попълнение и рече. «Тук, момчета, законите не въжат, тайга. Но и тук хора живеят. Да ви кажа ли кой хвърля тупа в лагера?» който облизва паници, който се надява на доктора, който ходи да порти на Ченгетата. Е, за Ченгетата не беше съвсем прав. Такива оцеляват. Макар че оцеляване ли е и за сметка на чуждата кръвчица. Шухов винаги ставаше с рълсата, а днес не стана. Още от снощи като да го тресеше, като да го понаболяваше. Цяла нощ зъзна и, насън ли, наява нещо го кършеше, хем му зле. Хемож го поотпусне и пак зле. Хич не му се щеше да съмва, но утрото си дойде по реда. Пък и как ли няма да зазнеш тук, на прозореца два пръсталет, а по стените и по тавана, от край до край, по цялата барака, барака като хамбар. Бяла паяжина. Скреш, Шухов не ставаше. Лежеше си на горния двоен нар, за вид през глава суделото а краката си беше напъхал в специално подвития ръкав на ватенката. Не виждаше, но по шума разбираше всичко, каквото ставаше в бараката и особено в частта на тяхната бригада. Ейго, го, пристъпяйки тежко по пътеката между наровете, дневалните понесоха една от столитровите параши. Ушминава минава за инвалидна, за лека работа, ама върви изнасей, без да ги разплискваш. Ейго в 75-та бригада тръснаха на пода куп валенки от сушилнята. Ето, и в нашата, днес беше и наш ред да сушим валенките. Бригадират и помощник бригадират вече се обуват, мълчат, но нарат скърца. Сега помощникът ще отида за хляба, а бригадират, штабната барака, в планово производствената част, попъчето, а мането кутай, за наряда, както всеки ден си ходи там. Шухов знае, днес им се решава животецът. Щото искат да чукят тяхната 104-та бригада от строежа на работилниците и да ги лашнат на новия обект, социално-битовия комплекс. А тоя е, и комплекс е едно голо поле сред снежните ридове, дето те първа има да се копаят дубки, да се набиват колове, че и бодлива тел да опънат, сами да се ограждат, да не би някой да избяга. Чак тога ще почнат да строят. Това е най-малкото за месец работа, ще изпукат от студ. Кьорава кереми няма. Нито огън ще пълнеш. С какво? Бачка до посиняване, той му е майката. Бригадирата огрижен, ще ходи да уреди нещо, вместо своята някоя друга бригада, позатрита, да харзулне. Ама с празни ръце нищо не става. Половин кило сланина на старшия наредчик ще пробута. Там може и кило. Запроба пари не искат да вземе пък да опита да кръщне към лазарета, тук виждаш откачи един ден от работа? Истина си е, хич го няма. А и кой ли от надзирателите е дежурен днес? Дежурен е, сети се, Иван вършината, Чернокият, клющав и Дългунест сержант. На пръв поглед страхът ти взема, а като го опознаха, от всички дежурни най-свестният нито в карцера праща, нито при началника на режима води. Тъй, че може да се поизлежи, чак докато девета бригада тръгне за столовата. Двойният нар заскърца, разлюля се. Ставаха едновременно двама, горе, съседът на Шухов, баптистата Лешка, а долу, Белуиновски, някогашен капитан втори ранг. След като изнесоха двете паръши, старчиците дневални се скараха, кой да ходи за вряла вода. Караха се свъдливо, като жени. Електроженистът от 20-та бригада кресна. Ей, мърши и запокити по тях валенката. За нула време ще ви помиря. Валенката се фрасна в дирека. Млъкнаха. В съседната бригада помощник бригадират Тихо ръмжеше. Васил Федорич. Тия от кухнята са го прекалили. Гадовете бяха 4 по 900, смъкнали се ги на 3. От кого да режем? Тихо го каза. Ама къде ти? Цялата тия бригада го чу спотейдах. Кому ли ще отрежат до вечера пая? А Шухов не мърда. Лежи си върху дюшемето от спитените дървени трици. Едното поне да беше надделяло, треската да го затресе, както трябва, или да му полекне. Пък то, никъде. Докато баптистът си шепнеше молитвите, отвън се върна с съобщи, без да се обръща към никого, но някак злорадо. Ха сега да ви видя, червено флоци. си. 30 градуса не ни мърдат, и Шухов се реши, давай към Лазарета. Но тък му в тоя момент нечия власна ръка свлече от него памокликата и отделото. Шухов отметна ватенката от лицето си, надигна се. Под него наравно с горния нар стоеше мършавият татарин. Значи, не дежури нареда си и тихо се промъкнал. Штатски 854 прочете татарина по бялата кръпка на гърба на черната вътенка нощия карцер с подчертавка и звеждане подчертавка. И още щом се разнесе особеният му гъгни в глас, и с цялата полутъмна барака, където тук там мъждукаше по някоя лампа и на 50-те четвърни дървеничевина разпяха 200 души. Всичко живо изведнъж се размърда, а още не станалите припряно се застягаха. За какво, гражданино началник? Колкото се може пожълно, запита Шухов, макар да не се беше оплашил кой знае колко. Защото с извеждане на работа, то си е половин карцер и топлата чорбица ще си получиш и за мислена време не остава. Истинският карцер, той вече е без извеждане. Излежаваш се, а? Марш към коменданството, обясни лениво Татарина, защото и на него, и на Шухов, и на всички беше ясна причината за карцера. Кюсавото с бръчкано лице на Татарина нищо не изразяваше. Той се обърна. Дирайки втора жертва, но вече всички, кой в полумрака, кой под лампата, и на първия етаж по наровете. И на втория, мушеха крака в черните ватени панталони с номера на лявото коляно или вече облечени се пристягаха и бързаха към вратата, да излязат преди татарина на двора. Да бяха отрусали шухов скър за нещо друго, дето да беше заслужил, нямаше толкова да го ядат. И за яд си беше, винаги между първите ставаше. Но да се оправи с беше невъзможно, знаеше си го. И продължавайки да се оправдава просто защото така си му е редът, Шухов, както си беше, с ватените панталони. Не свалени за през нощта, малко над лявото коляно също беше защита увехтяла мръсна кръпка и върху нея написан с черна, вече избеляла боя номер 854. Навлече памуклийката, на нея тия номера бяха два, на гърдите един и един на гърба. Избраси валенки от купчината на пода, сложи си шапката, със същата кръпка и номер отпред и излезе по дир татарина. Цялата 104 та бригада видя, като отвеждаха Шухов, но никой дума не продума, нито смисъл имаше, нито има какво да кажеш. Бригадирът би могъл малко нещо да се застъпи, ама пък него вече го нямаше. Шухов и той никому дума не продума, да не я доса татарина. Закуската ще му запазят, ще се сетят. Така и излязоха заедно. Пара се вдигаше от студа, дъхът ти секва. Двата големи прожектора от крайните аглови кули биеха на кръст през зоната. Светеха и лампите по зоната, и вътрешните лампи. Толкова много ги бяха нафраскали, че съвсем замъгляваха звездите. Бързо сновяха насам натам зековете едно, всеки по своята работа, скърцайки валенките по снега. Кой към нужника, кой за склътчето, някой до бараката за колети. Друг булгур понесел в индивидуалната кухня. И всички сгушили глави в раменете, пристегнали вътенките, и на всеки му студено, не толкова от студа, колкото от мисълта, че цял един безкраен ден има да бере от този студ. А татарина са стария си шинал с сини петлици си вървеше спокойно и като че за него студ нямаше. Минаха по край високите дървени ръби на Бура 2 вътрешно лагерния затвор, по край бодливата тел, предпазваща лагерната фурна от затворниците, по край щабната барака, дето. Хваната с дебела тел, висеше на дирека за скръжената релса, край другия дирек, дето е на завет, че да не показва много ниска, цял покрит с креш, висеше термометърът. Шухов с надежда изви очи към млечно-бялата му тръбичка. Ако покажеше 41, Можеше и да не ги изкарат на работа. Само че къде ти днес 40, влязоха в штабната барака и право в надзирателската. Там стана ясно, както Шухов вече си беше направил сметката по пътя. Никакъв карцер няма да има, ами просто подат не е мит. Сега Татарина съобщи, че му прощава и нареди да измие дъските. Миенето на в надзирателската беше работа на специален зек, когато не извеждах от зоната. Прякото задължение на дневалния по барака. Но той, отдавна свикнал щабната барака, имаше достъп в кабинетите на майора, на началник режима, на ченгето, слугуваше им, понякога чуваше такова. Дето и надзирателите не го знаеха, и от известно време си беше направил сметка, че да им мие пода на простите надзиратели, един вид не е за него. Направиха се устата надзирателите веднъж двъж, разбраха, че няма да стане. И почнаха за тая работа от бачкаторите да хващат. В надзирателската лудо бумтеше печка. Разоблечени по мръсни рубашки, двама надзиратели играеха шашки, а третият, както си беше, запасан с кожуха и валенките. Спеше на тясната пейка. Въгъла стоеше кофа с парцал. Шухов се зарадва и каза на Тарина заради прошката. Благодаря, гражданино-началник. Никога вече няма да се излъжавам. Законът тук беше прост – свършваш и си отиваш. Сега, като му дадоха работа на Шухов, сякаш че му попремина. Взе кофата и без ръкавици, Залисията ги беше забравил под възглавницата, тръгна към кладенеца. Бригадирите, дето бяха ходили в пъпъчето, планово производствената част, се бяха скупчили край дирека, а един от по-младите, бивш герой на Съветския съюз беше изкатерил горе и чистеше термометъра. Отдолу го съветваха. Диша и настрана, че ще се покачи. Покачи, фуйкачи. Сета я, Тюрин, Шуховият бригадир, сред тях го нямаше. Шухов оставил кофата и свлял ръце в ръкавите, наблюдаваше любопитно. Аоня на дирека Дръзгаво се обади. 27 половина, неговата мама, погледна още веднъж за всеки случай и скочи. Абе, тоя не е верен, бе, винаги лъже, подвикна някой. Баш на тебе в зоната точен ще ти сложат. Бригадирите се пръснаха. Шухов хукна към кладенеца. Ушите под спуснатите, но развързани капаци на ушанката, понаболяваха от студа. Гърлото на кладенеца беше хванало дебел лед, таковата едва влизаше в дубката, а и въжето се беше вкучанило. Върна се в назирателската здимяща кофа. Без да усеща ръце, натопи ги в вода. Позатопли се, татаринът го нямаше, бяха се събрали четирима надзиратели, зарязали бяха и шашките, и спането. И спореха поколко колко но просо ще им дадат през ануари. Селището снабдяването беше лошо и на надзирателите, макар купони отдавна да нямаше. Им продаваха туйоно отделно от селищните, с намаление. Е затваря и хубаво вратата бе, мършо. Духа! Забеляза го един от тях. Хич не вървеше от сутринта да си мокри валенките. Ай до бараката да отърчи, други обуща няма. Какво ли не видя Шухов за 8-те години? Случвало се беше и съвсем без валенки да изкарат зимата, че и обуща да не им дадат, ами сървули и чатът стри, терлик, горечи, гумен, автомобилна дире оставя. Сега уж субовките се поправи, през октомври той получи. Ама как, завъртя се по край помощник бригадира склада, здрави обуща с фортове. Широки, такмо за две топли партенки. Има няма седмица ходи като сватбарин, сетоко потрепваше с новичките токове. А през декември ейти ги и валенките. живот. Няма да се мре. Добре, ама някакъв дявол от счетоводството почушнал на началника. Валенките, рекал, да получат, ама обущата да сдадат. Не било редно за два чифта наведнъж да има. И трябваше Шухов да избира, или с обувки цяла зима, от край до край, или сваленки, валенки, та ако ще и циган с колято да е, обущата се връщат. Пазаше ги, с маска ги я мажеше, да омекнат, но виновенички обуща. ех, през тия 8 години за нищо не му беше примъчнявало толкова, колкото за тях. Струпаха ли ги на камара, пролетта вече няма да са твои. Сега Шухов така е на мисли. Пъргаво изхлузи валенките, остави ги въгъла. Хвърли върху тях партенките, лъжицата издрънча на пода, колкото и набързо да се стегна за карцера, ама лъжицата не беше забравил, и бос, щедро разплисквайки с парцела вода. Се на под валенките на надзирателите. Ей! Гат! Е по полека! Сепна се един, сгънал крака на стола. Оризали. Оризът по друга норма върви. Суриза не сравнявай. Абе ти какво си се разплискал, бе, говедо? Така ли се, Мие, на началник, инак не може изми, засечено е. Ти не си ли виждал жена си баре като Мие по-дъбе, свиньо? Шухов се изправи с парцела, от който се стичаше вода. Усмихна се простодушно, показвайки липсата на зъби, оредели от скорбота в остижма през 43-та година, когато все си беше отишъл я беше закъсал, че кървавият дрисък и червата му изкарваше. Изтощеният стомах нищо не искаше да приеме. Та сега само едно фъфлене от онова време му стана. От жената мене, гражданино началник, в 41 година ме махнаха. Не я помня вече жената: Имаше ли я, нямаше ли я? Ей таймият те. Нищо, мършите му, да свършат не могат и не искат. Хляба си не струват. Дето им го дават. Слайна да ги храниш тях. на дядовия го мият всеки ден. Бе? От влага не можем се отърва. Е, слушай, ей, 854 Забърши го, колкото да се понамокри и да те няма. Оризът. Ти не сравнявай просото с ориза. че връсто зашета. Работата, тя е като тоягата. Два края има. За хора ли го правиш? Качество дай, заглупак ли го правиш, хвърли му прах в очите. Че инак от кога да си спукали, така си е. Шухов забърса да скитете й, че сухи петна да няма, парцелът неизцеден хвърли зад печката, обуси валенките на прага, лис на водата на пътечката. Дето минаваше началството, и напреки, край банята, край тъмната ледена сграда на клуба, зацепи към столовата. Трябваше и в да свари, пак се беше схванал целият. И още... Пред столовата на надзирателите да не се надене, заповед имаше от началника на лагера, и то строга, закъсналите да се хващат и да се вкарват в карцера. Пред столовата днес, просто да се чуди човек, не е затлачено и опашка няма. Влизай! Вътре се вдигнала пара като в баня, диплистут от вратата и пара от чорбата. Бригадите бяха насядали по масите или се блъскаха по пътеките, чакаха да се освободят места. Скрясъци! През тъснотията, под двама, погрима грима от всяка бригада носеха на дървени табли паници чурба и каша и диреха място по масите. И все едно, не чува за плесът, дръвникът му неден, ей го, блъсната блата, плис, плис. Тури му един със свободната ръка, по врата, по само така. Не стой на пътя, не заничай къде има за облизване. Там, на една маса, още лъжицата си не натопило. Младо момче се кръсти. Украинец, значи западен, и то новак. Руснаците, те из коя ръка се кръсти са забравили. Да се седи столовата студено, повечето ядат шапки, но без да бързат, гонейки парченцата скапани дребни рибки между листата по черня и плюейки костите върху масата. Като се натрупа цял куп, преди следващата бригада някой ще ги бръсне и там си дохрусват под краката. А да плюеш направо на пода, Смята се един вид неприлично. По средата на бараката вървяха два реда диреци ли, подпорки ли и до един от тези диреци седеше са бригадникът на Шухов. Фетюков, пазеше му закуската. Това беше от най-последните бригадници, подолен и от Шухов. Наглед бригадата цялата все с черни ватенки, едни същи, ама отвътре никакво равенство. Настъпала върви. Бълйновски не ще с паницата да ти седи. Той Шухов не се хваща за всяка работа. И под него има. Фетюков забеляза Шухов и въздъхна, отстъпи му мястото. Вече е всичко истина. Так му се канех да го подхвана вместо теб. Мислех, че си в кърцера, Тръгна си, защото знаеше, че Шухов нищичко няма да му стави и двете паници ще лъсне. Шухов измъкна от валенката си лъжицата. Тая лъжица му беше свидна, пребродила беше с него целия север, сам си я беше отлял с пясък от алуминия въжица. Беше я и белязал «Устижма, едно После свали шапката от бръснатата си глава, колкото и студено да е, не можеше да се остави да яде шапка, и като разбълника обистрената чурба. Бързо провери какво му се е случило в паницата. Средна хубост Не да са наливали от пълен казан, ама не и от матилката. Пък и Фетюков си губива за това, докато варди паницата да излови от нея картофите. Едно и кратко е доброто на чорбата, дето е гореща, но на Шухов сега му се случи съвсем истинала. Той обаче за сърба като всякога бавно, Сега Сегана, ако ще да ти пари отдолу, не бързай. Като махнеш саня, лагеристът живее за себе си само 10 минути сутри на закуска, на обяд 5 и 5 на вечеря. Чорбата ката ден е все една и съща, зависи какъв зеленчук ще турят за зимата. Лани бяха зазимили едни единствени солени моркови, тъй си и тръгна, чиста морковена чурбица от септември, та до юни. А сега, зеле, почерняло. Най-ситото време за лагериста е юни, всичкият зеленчук свършва и го сменят с булгур. Най-лошото време, юли, гола коприва дробият в казана. От древната рибка едни кости бяха останали, месото се беше разварило и окъпало, само по главата и по опашката се държеше. По крехката мрежица на рибения скелет Шухов не беше оставил нито люспица, нито шушка месце, но си дъвчеше, осмукваше си го и чак тогава плюеше на масата. Каквато и да бе рибата, ядеше си всичко и хрилете, и опашката, и очите ядеше, ако си бяха на мястото. Но когато се разваряваха и плуваха в паницата отделно, големи рибешки очи не ги ядеше. И за това му се присмиваха. Днес Шухов икономиса. Нали не се отби в бараката, дажбата не получи, та сега ядеше без хляб. Хлябът, него и сетне отделно може да го нагане, Хем повече ще се засити. Второто беше каша от магара 4. Беше се вклисавила на тюлче и шухов отчупляше на парченца магарата на студена и вряла да е, нито вкусима, нито насища, трева и туито. Само дето е жълта, уш като просо. Мадриха да дават вместо Булгур, разправят китайски опит било. Сварена идва до 300 грама, и щеш не щеш плюскаш, каквото и да е, за каша минава. Като облиза лъжицата и я напъха на същото място валенката, Шухов нахлупи шапка и тръгна за лазарета. Небето, от което лагерните лампи бяха прокудили звездите, си беше все така тъмно. И двата прожектора с все същите широки строи прорязваха лагерната зона. Като отпочваха тоя лагер, специалния, охраната беше връжка на с осветителни ракети, още от фронта, малко нещо да изгаснеше светлината, жулят ли жулят ракетите над зоната, бели, зелени, червени, същинска война. После нещо се сепнаха. Може и скъпичко да им е излизало, кой знае, беше си все същата нощ, като и приставането, но набитото око по разни дребни белези без труд определеше. Че скоро ще бият за развод. Помощникът на Куция, дневалния по Куция държеше помощник и сам го изхрамваше, тръгна да вика на закуска инвалидната шеста барака, Те е тия, дето не. Излизаха от зоната. Към културно-възпитателната част закрета старият художник с брадичката, забоя и четка, номерата да пише. Ей, гой Татарина, пресече плаца, бързаше с широка крачка към штабната барака. Изобщо навън народът понамаля, значи, всичко се скътало някъде и събира топло последните сладки минути. Шухов чевръсто се притули от Татарина за тъгала на бараката, втори път да му паднеш, лошо те чака. Пък и правилно си е да си нащрек. да си отвариш очите така, че никакъв надзирател да не те зърва самичък. Сев калабалъка да си, де да го знаеш, може човек за работа да дири, може и да търси на кого да си го изкара. Нали заповедта по баракия четоха, на всеки надзирател от пет крачки да му се сваля шапка и на две крачки подира му да се слага. Някои от тях ходят като Се има е едно, ама други само чакат. Я колко народ в карцера натикаха заради пустата шапка. Няма балами, потрай затъгъла. отмината Тарина и Шухов вече аха да свърне към Лазарета, но му хрумна, че дългият латвиец от седма барака му беше назначил Тая Заран, преди развод. Дай да купи две водни чаши Тютюн, как са улиса и му штукнал главата. Дългият латвиец беше получил колета с нощи и доутре остане нещо, а не. Ще има да чака цял месец до новия колет. А тютюнецът му е хубав, и на сила е до каран, и на Миризма. Кафеника в един. Ядоса се шухов, за на място, дали пък да не свърне към седма барака. Но лазаретът беше на две крачки и той взе, че запръши нататък. Снегът шумно скърцаше под краката му. В лазарета, както винаги, едно чисто в коридора, да те страх да стъпиш на пода. И стените боядисани с бяла, блажна боя. И всичката мебел бяла, но вратите на кабинетите бяха до една затворени. То те, докторите де, може още от краватите да не са си измъкнали. В дежурната седи фалшерът, оно и младото момче Коля в Довушкин, на чиста маса, с чиста бяла престилка, драска си нещо. И никой друг нямаше. Шухов свали шапката като пред началство и по лагернишкия навик за шари с очи, дето не трябва, та не му обягна. Че Николай ниже равни-равни ръчета и всяко ръче понавътре от края и точ в точ по другото започваше с главна буква. Шухов, то се знае, веднага включи, че не ще да е служебно. Ами странично ще е, но това не му влизаше в работата. Ами то. Николай Сенюнич, аз май такова болен съм, стеснително, като да посягаше на чуждо, изрече той. Вдовушкин вдигна спокойните си големи очи. И шапчицата му бяла, и престилката бяла, и номера не се виждат. Че защо толкова късно, а? С нощи що не дойде? Нали знаеш, че сутрин прегледи няма? Списъкът на освободените вече е в пъпъчето. Всичко това Шухов го знаеше. Знаеше, че и вечерта да се освободиш не е полезно. Ама то, коля. Вечер, кога трябва, но пък не боли. Кое е това, то? То, какво те боли, абе то, ако погледнеш, нищо и не боли. Ама не съм вред. Шухов не беше от тия, дето ги теглила лазаретът, и и вдовушкин го знаеше. Но право му беше дадено да освобождава сутрин само двама души, а двамата вече бяха на лице и под зеленикавото стъкло на масата същите тия двама бяха записани и чертата беше теглена. Що не се сети порано? Каквото кутъка точно преди развода? На, вдовушки ни звади един термометр от буркана, в който бяха мушнати през дубките на марлята, обърса го от раствора и го даде на Шухов да си го сложи под мишницата. Шухов приседна на пейката до стената, на самия крайчец, колкото да не се прекатури заедно с нея. Такова неудобно място избра той, дори ненарочно, а ми показваше, че лазаретът не е за него и е дошъл по неволя. А в Довушкин пак подкачи писането. Лазаретът беше най-затантеният, най-отдалеченият край на зоната, тъдотам не достигаха никакви звуци. Поне будилник да тръкаше, на затворниците часовници не се полагат. Времето зарад тях го знае началството. И мишки даже не прошумоляваха, беше ги изловил до една болничният котарак, зато и го държаха. Търсене му беше на Шухов да седи цели пет минути в такава чиста стая, в тишина такава, и светлина от силната лампа и нищо да не прави. Огледа стените от край до край, нищо не откри. Огледа памуклийката си, номерът на гърдите се е поистрил, ще трябва да го поднови, докато не са го спипали. Със свободната си ръка взе, че опипа брадата по лицето си, Бая е избояла, от оная баня насам расте, 10 дни и повече все си расте. Но не пречи, кажи го, след 2 три дена ще има баня, ще обръснат. Какво ще си губи времето да чака ред в бръснарницата? Няма за кого да се докарва Шухов. После в пилчи в бяла беленичката шапчица на вдовушкин, спомни си по левия лазарет на река Лувът, как беше отишъл там с повредена челюст и главоглавешка, доброволно се върна струя. А можеше едно пет дни да си полежи. Ейна, сега и наяве бълнува: да се разболее за няколя и друга седмичка. Ама не като за умиране и без операция, толкова, колкото да го приберат в болницата, може да си полежи. Мисли си, едно три седмици, без хич да мръдне, ще издържи някак на постния бульон, дето е цялото меню. Но! Сети се Шухов, сега и в болницата няма лежачка. С една от партидите нов доктор Довтаса, Степан Григорич, Гърлест такъв, че чак Дърлест и него не го свърта. И на болните мира не дава. Измисли всички болни, дето не са налегло, да ги изкарва на работа в болницата. С оградки да ограждат, пътечки да правят, земя да пръскат по лехите, а през зимата с него задържане. За болестта, вика, Работата била най-първото лекарство. Работа ли е? Не ми я хвали. Ама кой ти разбира? А да му поизпукаха кокалите на каменната зидария, друга песен щеше да запее. Вдовъшкин драскали, драска. Грешка няма. Работи си на черно, но за шухов работата му е непонятна. Преписваше си той новото дълго стихотворение, което вчера бе довършил, а днес беше обещал да го покаже на степен Григорич. Оня е същия доктор, поборника за трудовата терапия. Както става само по лагерите, не друг, а Степан Григорич посъветва в Довушкин да се пише фелчер. Нареди го на работа като фелчер и започна в Довушкин да се учи да прави венозни инжекции в разневежите бъчкатори, дето и празум не им минаваше. Че фелчерът може и да не е никакъв фелчер. Беше си Коля студент в литературния факултет, арестували го във втори курс. Все пак Григорич искаше от него да напише в затвора онова, което не му бяха разрешили на свобода. През двойните, не пропускащи светлината от дебелия лед стъкла, едва чуто долете сигналът за развода. Шухов въздъхна и стана. Тресеше го, както и по-рано, но да изклинчи явно нямаше начин. Вдовушкин протегна ръка за термометъра, погледна го. Виждаш, нитей, ниинък, 37,2. Да беше 38, друга работа. Аз не мога да те освободя. На свой риск, ако щеш, оставай. След прегледа признае ли те докторът болен, ще те освободи, сметне ли те здрав, самоволен отказ и бригадата за усилен режим. Я по-добре върви на работа. Шухов нищо не отговори, не кимна дори, нахлупи си шапката и излезе. Сит на гладен вярвали, студът си казваше думата. Той жестоко стисна и Шухов с бодливата си мъглица и го задави. Студът имаше 27, а Шухов 37. Сега кой кого? Понесе се Шухов в тръс към бараката. По плаца, от край до край, жива душа няма и целият лагер като че беше запустял. Настъпила беше оная минутка, къса, ленива, когато вече всичко е свършено, но се правят, че не, че уж няма да има развод. Конвойът седи в топлите казарми, сънени глави на пушките обляга, и на тях не им се ще да стърчат в т.е. по колите. Пропускателите на главната порта досипват в печката въглища. Надзирателите в надзирателската допушват последната цигара преди обиска, а затворниците, вече навлечени с всичките си дрипи, препасани с всички връвчици. Омотали се от брадата до очите спърцали, лежат с валенките по наровете върху отялата и затворили очи. Блаженстват. Чак докато бригадирът се провикне, сетавай. Дремеше с цялата девета барака и 104-та бригада. Само помощник бригадирът Павло Шава Усни, пресмята нещо си с моливчето и на горния нарбаптистата Лешка, съседът на Шухов. Чистичък, умничък, четете в търчето си, дето си има преписано половината Евангелие. Шухов на хълта, макар и стремглаво, Ама съвсем тихо и право към нара на помощник бригадира. Павло вдигна глава. Нима ви се размина, Иван Денисич? Живи и здрави! Украинците, западните, не може ги научи. И тойто, те и то, тей флагера на име и през име си приказват, тайна ви. И веднага посегна към масата за хляба и му го подаде, а в разхляба захар една лъжичка обърната, като хълмче бяло. Много бързаше Шухов и все пак отвърна, както се подобава. Помощник бригадира и той е от него даже повече зависи, отколкото от началник лагера. Хем как бързаше, за харта от хляба направо на лапа, с езика обра. Единият му крак на подпорката, качва се постелята си да оправи, ама дъжбицата си оттам и оттатък гледа. Че свари и на ръка да претегли, имали ги вътре тия 550 грама, полагащите се. То дъжбите чет нямат, дето ги получавал той по затворите и лагерите. Но макар и едничка да не бе проверил досега на кантар, макар да вдига шум и да си търси правото. Като човек с вид да не е допускал, но както на всеки затворник, и на Шухов отдавна му беше ясно, мериш ли честно, хлеборезницата не ще се задържиш дълго. Че удрят във всяка дажба, удрят, ама колко, малко ли, много ли? И всеки ден гледаш, душицата си залъгваш, токовиш днеска не са минали толкова? Токовиш, так му на моята грамовете горе долу са докарали. Двадесетина грама ще липсват, реши Шухов и разчупи хляба на две. Едната половина пъхна в пазвата си, под памуклийката, а там той си има нарочно пришито джобче, бяло, във фабриката памуклийките за зековете се шият без джобове. Другата половина, спестената на закуска, мислеше да е изядена часа, ама на на3 ядането не е ядене, не засища, на халост отива. Понече да мушне комата в шкафчето, но пак се отказа, сети се, че дневалните вече два пъти за кражби са бити. Барака голяма, като хан, и за това, без да изпуща хляба от ръце, Иван Денисович изхлузи крак от валенките, печен беше, тай партенките, и лъжицата останаха в тях, и скатери се боз горе. Разшири дубчицата на дюшека си и там, в дървените трици, скри своята половинка. Смъкна шапката от главата. Изкара от нея вдяната иглица, и тя скрита надълбоко, че на обиска, на търъшаде, и шапките опипват. Случи се веднъж, надзирателят се набодени глата, Та само дето не му разби главата от яд. Боц, боц, боц, ето че и дупчицата от скритата половинка прихвана. Престой време и захарта в устата му се изгуби. Всичко в Шухов беше напрегнато до пръсване, е и сега наречи, кът ще кресне от вратата. Пръстите че разтошаваха, а главата наместваше нещата едно подир друго, кроеше за по-нататък. Баптистът четеше Евангелието, още на ум, ама някак шепнеш ком, може заради Шухов да е, нарочно, те, тия баптисти, обичат да гитират. Само да не пострада някой от вас като обиец или като крадец, или злодей, или като посягаш на чуждо. А ако е за вярата, не се срамувай, а прославяй Бога за такава участ. А мала лъжка си губива, Как майсторски го завира това те в цепката на стената. Още на ни един търш не са го открили. Сестия бързи движение Шухов преметна вътенката на пречката, не извади спод дюшека ръкавици, чифт протрити партенки, връвчица и парцалче с две връзки. Поразне се малко триците, тежки са те, степани, подмушна отдеалото отвътре, хвърли възглавката на мястото и кратко. Бо се свлече долу и взе да се обува. Отначало хубавите партенки, новите, подиртях тях лошите, отгоре. И в този миг бригадират се окашля, стана и обяви. Край на спането, 104. Излизай. И тутък си цялата бригада, кой дремал, кой не дремал, стана, запрозява се и тръгна към изхода. Бригадират 19 години лежи, той на развод минутка порано няма да ги скара. Що ме казал, излизай. Значи край, ще се излиза. И докато бригадниците, пристъпвайки тежко, мълчешком излизаха един подир друг от начало в коридора, после в предверието и на площадката, под стряхата. А бригадират на 20-та и той като тюрин се провикна. Излизай! Шухов свари да обоя валенките с двете партенки, ватенката си да навлече в разпамокликата и здраво да се препаше с връвта, дето имаха кожени ремъци. Изефа им ги, какви ти ремъци спецлагер! Така шухов за всичко с коласа и в преддверието настигна последните си събригадници, номерираните им гърбове се изнизваха през вратата на площадката. Въздебели, намъкнали върху себе си всичко, каквото имаха за обличане, бригадниците на Верев, на Върволица, без да си спреварват. Тежко крачеха към плаца и само снегът прискърцваше. Все още беше тъмно, макар от към небето да зеленеше и да се развиделяваше. И тънък. Зализлизаше от изгрева ветрецът. Ей, от тая минута по горчива няма, отиването сутрин на развод. Потъмно, по мрак, с гладен корем за цял ден. Езикът ти се схваща. Думица не ти се издумва. По плът се търчи насам на там младшият нарядчик. Още ли да чакам, бе, Тюрин? Пак се влачиш. Младшият наредчик може Шухов да оплаши. Ама не и Тюрин. Той за него и дъхът си няма да изхаби на тоест тут върви си мълчешком. И бригадата подира му, по снега туп-туп, скръц-скръц. А види се, е занесъл, защото пак в своята си колона отиде, 104, та по съседните бригади си личи. На социално-битовия комплекс някои победни и по-загубени ще натирят. Ох, какво студуване ще падне там днеска, 27, че и ветрец, и низавет. Ни топлинка някаква. На бригадира много сланина му трябва, и в пъпчето да носи, и търбуха си да подсигури. Той, макар да не получава колети, без сланина не остава. Който от бригадата получи, веднага му носи. Инак няма да прокопсаш. Старшият наредчик отмята по дъщицата. Ти, Тюрин, днеска един болен имаш, 23 ме извеждаш, така ли? 23 ма, кима бригадират. Кого няма? Пантелеев го няма. Че той ли е болен бе, и веднага шушу е мушо. Пантелев, кучето, пак в зоната остава. Никакъв болен не е той, а миченгето го е оставило. Пак ще клепа някого. През дни ще си го извикат без пънки, ако щеш три часа го дръж, никой не чул, не видял, а го минават по болест. Целият плац черне от вътенки и по него бавно се изнизват бригадите напред, към тараша. Сети се Шухов, че щеше да подновява номерчето на памуклийката си, провреса от другата страна на плаца. Там пред художника се бяха наредили двама трима зекове. И Шухов застана. На наша милост номерът му е само забеля, по него и нацирателят отдалеко ще те запомни, и конвоят ще те запише, но не си ли го подновиш на време, пак ще си идеш в карцера, да си се погрижил за номера си. Кой не ти е крив? Художниците в лагера са трима, рисуват на началствата безплатни картини, но се и редува да ходят на развод номерата да пишат. Днес старчето с бялата брадичка като мажа с четката номера на шапката, Досущ поп, когато миросва по челото. Помаца, помаца, пъток духа в ръкавицата си. Ръкавицата му плетена, тънка, ръката в нясва, не изписва цифрите. Художникът му поднови. Щом пет четири върху памокликата и шухов. Вече без да препасва ватенката, защото търъшат, кажи го, почваше, с връвчицата в ръка настигна бригадата. И веднага подуши, са бригадникът му Цезар пушеше, хем пушеше на лула, ами цигара, значи може да го израси. Но Шухов не тръгна направо на Просия, ами застана ребром до самия Цезар и се загледа по край него. Гледаше по край него и уж равнодушно, но виждаше как след всяко дръпване, Цезар дръпваше рядко, умислено, Венчето червена пепел пъпляше по цигарата, смалявайки я, и се примъкваше към цигарето. Тутък си и Фетюков, чакалът му, се присламчи, и стъпанчи се право срещу Цезар и го зяпна в устата, очите му святкът. На Шухов шушка тютюн не му беше останала и не предвиждаше за днес, преди мръкнало. Да се здобие, той цял трепереше от очакване и то ефа сега му беше като че ли пожелан от самата свобода, но не би се резилил като Фетюков да зяпа в хорските уста. В Цезар всички нации са се умесили, нито да е грък, нито евреин, нито циганин, върви го разбери. Млад е още. Филми снимал за киното, но не и първия, като го затворили. Мостаците му, едни гъсти, лепнали, черни. Затова не го обръснаха тук, щото в делото си е тъй на снимката. Цезар Маркович. Не изтрая, за подсмърча Фетюков. Дайте веднъж да си дръпна, и лицето му цялото се тресе от лакомия и желание. Цезар повдигна клепачи, надвиснали над черните му очи, и погледна Фетюков. Тък му за това започна той да павка по често Лула, та да не го пресичат, докато Пуши, да не му просят фасовете. Не тютюнат му се свидеше, а ми непрекъснатата мисъл. Пушеше, за да възбуди у себе си силата на мисълта, да накара да се поразмърда. Запалеше ли цигара, веднага в няколко погледа четеше «Остави фаса». Цезар се обърна към Шухов и каза «Вземи, Иван Денисич» и измъкна с палец горящата огарка от късото кехлибарено цигаре. Шухов трепна, така и очакваше, Цезар сам да му предложи, с едната ръка припряно, благодарно по огарката, а с другата вардеше отдолу да не е изтърве. Той не се докачаше, че Цезар се гнуси да му даде да допуши цигарето. На кой устата му чиста, на кой гнусава, и хваналите самия огън за загрубели пръсти не се пърлеха. Главното, поряза той е чакал Фетюков, и сега смъркаше Димчак, докато огънят взе да пари устните му. ма ма Димът се плъзна по изгладнялото тяло, удари го и в краката, и в главата. И тък му тая благина се разля по тялото му, слуша Иван Денисович глъчка. Долните ризи вземат. Такъв е той. Животът на зека. Шухов е свикнал. Отваря си очите, че токута е пипнали за гушата. Защо пък ризите? Ризите нали самият началник ги раздаде? Не, не ще дайте. До тараш оставаха вече две бригади отпред и цялата 104 видя. Дойде от към штабната барака началникът на режима над волковой и подвикна нещо на надзирателите. И надзирателите, които без и тършуваха презкуп за грош. Изведнъж се разлютиха, нахвърлиха се като зверове, а старшият им кресна. Разкопче и ризите. От Волковой на Зековете, на самият началник на лагера, казват, се боял. Белязал ги Господ, мръсниците, едно имение му дал. Вълчи му е погледът на Волковой. Вълчи. Един черен, дълъг, навъсен, пък и бърз. Тук изскочи иззад бараката. Какво сте се събрали тук? А, не може му обягна. Най-напред той и къмшик носеше един лакът, кожен, плетен. В бригадата с усиления режим бил с него, викат. Или на вечерна проверка ще се струпат зековете пред бараката, а той издъвно от дире и щат с къмшика по врата. Защо не си встроя бе, мършо? Като вълна се плисва тълпата от него. Опареният само се хване за врата, поистрия кръвчицата и мълчи, че току го тикнал в бура. Напоследък взе нещо без къмшик да ходи. Като студено, на простия тараш ако на вечер, то поне сутрин, редът беше мек. Задворникът разкопчава ватенката и завръща пешовете навънка. Тъй вървяха по петима, и петима надзиратели стояха на среща. Те припипваха зека отстрани по запасната памоклика. Тупаха по единствения полагащ се джоб надясното коляно и ако и да напипваха нещо съмнително, е, мързаше ги даровят, а ми питаха, това какво е? Какво ще дириш сутрин у зека? Ножове. Че тях не от лагера ги носят, ами в лагера. Сутрин трябва да се провери, не носи ли той храна със себе си 2 три кила, че с нея да офейка. Беше време, така се бяха наплашили от тоя хляб, от 200 грамовия къше и за обяд, че заповед издадоха. Всяка бригада да си направи дървен куфър и в този куфър да се слага всичкият им хляб, всяко късчо от бригадниците да се убира. Какво бяха наумили с това, не се разбра, ама сигур пак да мъчат хората, още един дерт. Върви, че го нахапвай кумата му с кумът, запомняй, че го слагай в куфар, а те, парчетата. Щеш не щеш, си приличат, все от един и същ хляб са, сетни с целия път го мисли, дали няма да ти сменят парчето, докато дойде време да се караш с другите. Та понякога и кратко добой се стигало. До тук, карай! Ама веднъж три мъдраснаха от строителната зона с камион и отнесоха един такъв куфар хляб. Усетиха се тога началствата и всички куфари нацепиха на пропуска. Хайде, пак всеки сам да си го носи. И друго трябва да се провери сутрин, дали цивилен костюм не е облечен под затворнишкия. Ама нали цивилните неща от кое време до конец ги обраха и до изтичане на присъдата няма да ги дават, казаха. А краят на присъдата в този лагер никой още не е виждал. Пък да се провери и не носили ли писмо, та да го пробута чрез вълнонаемните. Само, че да седнеш у всеки писмо да търсиш, до да обяд ще има да се мотаеш. Както и да е, викна вълково и да търсят нещо си. И надзирателите бързо изпонас ръкавици, памоклийките крещят, да се разгърнат, дето всеки си скътал топличко от бараката, резите да се разкопчеят и тръгнаха да препипват. Не си ли надянал отдолу нещо, дето да го няма в устава? Полагат му се на зека две ризи, долна и горна, останалото да се сваля. Тъй предадоха зековете по редиците за поведта на Волковой, които бригади минаха порано, късметима ли, някой са вече и отвъд портата. А останалите, разгръщай! Който има по нещо отдолу, смъквай го веднага, тук на студа. Така и започнаха, ама не стана тяхната. Портата вече се беше упразнила и конвойът от пропуска се развика. Давай! Давай! И за 104 четвърта Волково и са умилостиви, да се записва кой какво има в повече, до вечера сами да го отнесат в склада и обяснителни бележки да напишат, как и защо са го скрили. Шухов е лесен, всичкото му е държавно, на, дръж, една гола душа е останала, но на Цезар Бархет на фланела му записаха, а на Бауиновски жилетка ли, пояс ли го рече някакъв. Бълиновски, като твори едно гърло, свикнал е там на миноносците, а откак е в лагера, и три месеца няма. Нямате право да разсъбличате хората на студа. Член девети на наказателния закон не знаете. Имат. Знаят. Ти, братко, още не знаеш. Не сте съветски хора вие. Къстри ги капитанът. Никакви комунисти не сте. Членът от закона пак го изтърпя Волковой, но тук вече като черна мълния се изви. Десет дена строк. И потихо, на старшията. До вечера го оформи. Не обичат те сутрин да пращат в карцера, човекоден се губи. Да блъска до тъмно, по вечерта си го тикни в бура. Ей ти и него, бригадата с усилен режим, карцера, от лявата страна на плаца, каменен, с две крила. Второто крилота я есен го пристроиха. В едното мазе взеха да не се събират. 18 кили са в затвора и всяка килия за единична е изтипосана. Целият лагер е дървен, само затворът каменен. Студът влезе под ризата, иди го гони сега. Дето се бяха умотали зековете, всичко на вятъра отиде. И без това един кръст го е свил Шухов, в болницата, в кревачето да му е сега да си стегне и да го откърти. Нищо повече не иска. Само едно по-тежичко отделце. Стоят зековете пред портата, закопчават се, запасват се, а отвън воят. Давай! Давай! И наречикът блъска в гърба. Давай! Давай! Една порта. Претомник. Втора порта. И перила от двете страни на пропуска. Стой! Дере се пропускателят. Като овни са тръгнали. Строй се попетима. Вече се развиделяваше. Догареше отвъд пропуска огънят на конвоя. Те преди развод винаги кладат огън, хем да се греят, хем да им е повидало, като броят. Един пропускател високо и рязко отброява. Първа. Втора. Трета. И петурките се отделяха и вървяха на редици. Тъй, че, ако щеш отзад, ако щеш отпред, гледай. Пет глави, пет гърба, десет крака. А втори пропускател-контролер край от въдните перила застанал, мълчи, само проверява вярно ли броят. И един лейтенант стои, гледа. Това от лагера. Човекът е най-голямото богатство. Една глава за тела да липсва, твоята глава ще прибавиш. И пак бригадата се събра на куп. Сега сержантът на конвоя брои. Първа. Втора. Трета. И петурките пак се отделят и вървят на отделни редици. И помощник началникът на караула от другата страна проверява. И един лейтенант. Това от конвоя. Само да не се сбърка. За една глава повече ще се подпишеш, със своята ще я замениш. А пък с конвойни фрашкано. Хванали са в полукръг колоната за теца, автоматите вдигнати. Право в мутрите сочат. И кучкари, са сиви кучета. Едно псе е зинало, сякаш се хили на зековете. Конвойните са все с полушубки само шестима с кожуси. Кожусите си ги сменят, той го облича, комуто е ред да ходи на кулата. И като смеси още веднъж бригадите, конвойът преброи цялата колона за теца по петурки. Призори удря най-големият студ. Съобщи капитанът. Защото това е последната точка на нощното охлаждане. Капитанът изобщо се обича да обяснява. Месечината каква е, млада ли е, стара ли ще ти я е пресметне за коя да е година, за който щеж ден. Пред очите се топи капитанът, страните му хладнали, но е коражлия. Тук, извън зоната, на пронизващия ветрец, студът здравата щипеше дори обръгналото на всичко лице на Шухов. Като направи сметка че целия път до теца всете и ще гивее, право в мутрите, Шухов реши да си сложи парцала. Той е парцал, за случай на насрещен вятър, и той като и на мнозина други си имаше две дълги връзки. Признато беше, че един такъв парцел помага. Шухов закри лице чак до очите, прекара връзките надолу по край ушите и ги върза отзад. След той пусна връзти капака на шапката и вдигна яката на ватенката. А и предния капак свали връзчелото. Така че отпред само едни очи останаха. Стегна здраво с връвта вътенката в кръста. Всичко му е вече наред, само ръкавиците са протрити и ръцете му измръзнаха. И взе да ги търка и пляска една от друга, защото знаеше, че всеки момент ще трябва да ги тури отзад и тъй да ги държи из целия път. Началникът на Караула прочете ежедневната, дотегнала на всички рестанска молитва. Внимание, затворниците! По време на прехода да се спазва най-строг ред в колоната. Да няма изоставане, да няма избързване, от петурка в петурка да не се преминава, да няма приказки, да няма заглеждане в страни, ръцете да се държат само отзад. Крачка надясно, крачка наляво, се смятат бягство, конвоят открива огън без предупреждение. Направляващият ходом марш и трябва да бяха тръгнали по пътя двамата предни конвойни. Люшна се колоната отпред, заклати рамене и конвоят вляво и вдясно от колоната на на крачки. А един от друг на 10 крачки, тръгнаха, взели автоматите за стрелба. Сняг не беше валяло почти цяла седмица, пътят е очертан. Избиколиха лагера, вятърът заби странично в лицето. С ръце отзад, навели глави, Колоната пое като на погребение, и виждаш само краката на двама трима от предните и парче от тъпка на земя, колкото и ти да пристъпиш. И сеги стоги с някой конвоен ще кресне, И 48 Ръцете отзад, Б-502, поживо. те взеха по-рядко да се обаждат, вятърът реже, не може да се гледа от него. Пък конвойни не могат се превърза с парцал, не се полага. И тяхната служба не е лека. В колоната, като е по-топло, всички приказват, и да им викаш, и да не им викаш. А днес всички се сгънали от две, всеки се гуши зад гърба на предния, всеки с мислите си. Мисълта затворническа, и тя не е свободна, сена там се връща, все около едно се върти. Дали няма да набарат хляба в дюшека? Ще го освободят ли в лазарета до вечера? Ще запрат ли капитана, или няма да го запрат? И как ли Цезар се е докопал до топлото си беля? Сигур е бутнал някому склада за личните вещи. Инак от От той, че закуси без хляб и всичкото го беше ялистинало, днес на Шухов му беше гладно. И за да не му премалява на стомаха, за да го накара да мълчи, той престана да мисли за лагера, почна да мисли как след някое време ще пише писмо до къщи. Колоната мина по край Дърводелския, зекове го строиха, по край жилищата... Пак зекове сглобяваха бараките, а живеят други. По край клуба. Новия, пак всичко зековете, оттемела до рисунките по стените, но киното е за други. И излезе колоната в сетепта, право срещу вятъра, срещу кърмазения и изгрев. Гол бял сняг се стеля наляво и надясно. До края и по цялата степ едно едничко дръвче няма. Започнала бе нова година, 51-ва, и имаше шухов през нея право на две писма. Последното го беше пратил през юли, а отговорът му дойде през октомври. Фустижма беше друг, пиши, ако щеш, всеки месец. Ама какво ли ще кажеш в писмото? Все едно не пишеше Шухов почесто, често отколкото сега. Откъщи беше излязъл на 23 юни 1941 година. Върна се в неделя народът от литургия в Поломня и викът. Война. В Поломня научила пощата. А в Тенгеньово никой нямаше радио преди войната. Сега вече пишат. Във всяка къща радио Бръмчи от уредбата. Писма да пишеш, все едно в червърта и камъчета да хвърляш, отишло, та се не видяло. Мигър ще напишеш в каква бригада работиш. Какъв бригадир ти е Андрей Прокофиевич Тюрин? Сега Скилгас, лътвиеца, поима за какво да говориш, отколкото с домашните. Пък и те два пъти на годината ще ти напишат, може ли ги разбра как живеят. Председателят на колхоза бил нов, той комай всяка година е нов. Колхозато едрили, че то него и порано го едряваха, сетна го дробиха наново. Е, и на тия, дето нормата трудодни не изпълнявали, свили им личното до декари половина, а на някои и до сами вратника го отрезали. Едно шухов не промява, онова, дето пише жената че от войната на сам жива душа в колхоза не се е притурила. И момци, и моми, всеки, кой както сварил, се изнизвали поголовно или в града по заводите, или на турфоразработките. От войната половината мъже изобщо не се върнали, а които се върнали, никакъв колхоз не признават. Живеят си в къщи, работят частно. Той са те мъжете в колхоза. Бригадират Захар Василич и Тихон Дърводелецът, 84-та подкарал. Наскоро се оженил и деца вече имал. Опъват къйша пак жениците, същите от 30 година. Ей това на него разбира Шухов, и тойто, живеят се от дома, а работят чуждо. Виждал беше той живот едноличен, виждал беше и колхозен, но такова, селените своето си село да не работят, това не го приема. Нещо като на Гурбетлък ли ги избива, а Мико ситбата, Гурбет лъка, писа жената, отдавна го зарязали. Нито дюлгери да ходят, дето се славеше краят им, нито лозови кошове да плетат, никой сега не се интересува от тия работи. Ами излязъл един нов занаят, весел, килинчета да рисуват. Домъкнал някой от войната шаблончета и от тогава тръгнало, тръгнало и все повече такива майстори рисувачи се навъждат. Никъде не се водят, никъде не са на работа, един месец помагат на колхоза, так му покосит бът и житвата. Но поради това пък за 11 месеца бележка му дава колхозът. Че еди кой си колхозник е освободен по свои си работи и, пито платено. Снуват си из цялата страна, даже са самолети летят, лекят, щото им било скъпо времето, а париринат с хиляди и хиляди и навсякъде килимчета рисуват. 50 рубли за килимче върху какъв да стар чаршъв, който дадеш, който ти се откъсне, а работата по килимчето, казват, час била, не повече. И много и кратко е голяма на жената надеждата, че ще се върне Иван и също такъв рисувач ще стане. И тогава и те ще се измъкнат от немотията, дето са затънали сега до гуша, децата в техникум ще дадат и вместо старата прогнила къща нова ще вдигнат. Всички рисувачи нови къщи си вдигат, а край синията къщите станали не по 5000, както преди, а по 25. Помолил беше той тогава жената да му пише, как така и той ще стане рисувач. Като от рождение, никога не е рисувал. И какво има е толкова на тия килими, какво има по тях? Отговорила му беше тя, че трябва да се съвсем улав, та да не ги нашариш. Тури му шаблончето и маца изчетката по дупчиците. И същите тия килимчета са три чешита. Едно килимче, тройка, троен впряг с красив такъм вози офицер Хосерски, второто килимче, Елен, а третото, уж персийско. И никакви други рисунки няма. Но и за тия по цялата страна благодаря, и казват и от ръцете ти ги измъкват. Защото истинският килим не 50 рубли, а ми хиляди струва. Да би могъл Шухов понесе дно, око да зърне пустите му килимчета. По лагери и по затвори отвикна Иван Денисович да си прави сметка, кое за утре, кое за догодина, с какво ще храни семейството. За всичко началството вместо него мисли, то те е сякаш и по-леко. Пък и кратко да лежи има той още зима лято и пак зима лято. ма тия килимчета го разчувъркаха. Печалбата, види се, е лека, сгодна. Пък и от своите селски да изоставаш пада малко обидно. Но, което си е право, не му са по сърце Иван Денисович тия килимчета. За такава работа без очи си иска, на халство, че и да бутнеш на тояня в джобчето. А Шухов 40 години тъпче земята. Вече зъбите му ги няма наполовина и главата му оплешивя, но никога никому не е давал рушвет и не е вземал, дори лагерът не го научи. Лесната пара не тежи, а и не се чувства, като да речеш «Ейна» изкарах. Право викат старите, са суха риза, в кривото гърло влиза. Ръцете на Шухов още си ги бива, смогват, мигар няма да си намери навънка работа, а печка ще стане, а дърводелец, а нещо стънеки джилъх ще се хване. Само, че нали пусто е лишен от права, никъде няма да го вземат, че и вкъщи няма да го пуснат, тогава вече и на килимчетата ще кандиса. Колоната по това време пристигна и се спря пред пропуска на широко пръснатата зона на обекта. Още преди това, двама конвойни с кожуси се отделиха отъгъла на зоната и се потътриха по полето към своите далечни кули. Докато конвоят не заеме всички кули, няма да пуснат вътре. Началникът на караула с автомат на рамо тръгна към пропуска, а от пропуска през комина се вие дим на кълбета. Вълнонаемният пропускател цяла нощ седи там, да не биде да отвлеката от дъските, а от цимента. Отсреща, през телената порта и през цялата строителна зона, и през отвъдната тел, дето се пада от оная страна, слънцето се вдига голямо, червено, като мъгла. Редом с Шухов гледа слънцето Алешка и се радва, усмивка излязла на устните. Страните му хлътнали, на един хляб е само, нищичко не си докарва, на какво ли се радва. Недално време, все с другите баптисти си шушука. За тях това лагер, затвор, все едно, че нищо не било. Наморникът за изпътя, парцалчето, цяло се намокрило от дъха му и от студът октаме залепнало за кожата, наледена коричка станало. Шухов го смъкна от лицето към шията и се загърби на вятъра. Никъде особено не го беше лълнал студът. Само ръцете, дето му бяха премръзнали с тънките ръкавици и пръстите на левия кракно усещаше. Нали лявата валенка е прегоряла. Два пъти е почивана. Възкръста и по гърба, чак до плещите, бодежи, цялото тяло го кърши. Как и ще работи? Озърна се, право срещу него, Бригадират в задната петурка вървял. Плещите му като скала, а й образът широк един. Крив е нещо, бригадирът. Много-много не си поплюва той. Ама гладни не ги оставя, коматът се гледа по-голям да е, втора присъд излежава, голакско пет, чедо. лагерните работи от игла до конец ги знае. Бригадирът в лагера е всичко, добрият бригадир втори живот дарява, кълпавият, в дървен кожух те вкарва. Шухов го знаеше Андрей Прокофиевич още от Остижма, само че там не беше в неговата бригада. А когато от Остижма, от общия лагер, прехвърлиха 58-я параграф 6 тук. В каторжния, Тюрин го прибра при себе си. С началника на лагера с ПП Чето, с строителите, с инженерите Шухов взема си няма. Навсякъде бригадират ще го заварди, железни са му на него. За това пък мръдна ли вежда или с пръст да посочи, помайване няма. Когато щеш лъжи в лагера, само с Андрей Прокофьевич внимавай. И ще живееш. И е иска на Шухов да пита бригадира пак там ли ще работят, дето вчера. На друго място ли ще минат? Хем не смее да му се пречка, мисли той. Стоварито току-що социално-битовия комплекс от плещите си и вече сигурно седмичния отчет премисля, от него храната за идните пет дни зависи. Лицето на бригадира цялото е надупчено от едрата шарка. Изпречил се на вятъра, хич не мигва, кожата на лицето му като дъбова кора. В колоната тупат ръце, разтъпкват се. Лют е ветрецът. И уж вече гарваните са накацали и на шесте кули, ама пак не пускат в зоната. Бдителност показват. Брей! Излязоха началникът на караула и контролерът от пропуска, застанаха от двете страни на входа, отвориха портата. Застава и по петурки. Първа. Втора. Закречиха затворниците като на само дето крак не бият. Веднъж да се доберем до зоната. Пък сетна е кълна До сами пропуска е барачката на кантората. Пред кантората стои строителят, бригадирите привиква, а и те сами към него свръщат. Джер, десетникът от заковете, и той там, мръсникът му смръсник, своите си, заковете, като кучета ги гони. Часът е 8, 8 и 5, току-що енерговлакът и свири. Началството трепери да не би заковете да пропилеят цялото време. Да не вземат да се пръснат по а денят на зековете край няма, време за всичко има. Кой как влезе в зоната, първата му работа, да се понаваде, тук трещица, там трещица и ето, че печката светнала. И се шмугват насам натам. там. Тюрин нареди на Павло, помощника си, да върви с него в кантората. И Цезар отбина там. Цезар е богат, два пъти месечно колети, бутнала на когото трябва и сега си тюти в кантората, ушна нормировчика помага. А останалата 104 веднага се спокрива и дим да е няма. Слънцето, червено, забулено, огрял постялата зона, къде чаркова от сглобяеми къщи, завеяни от снега, къде зид почнат и още в основата зарязан. Тук с чупен скреперен лост се въргаля, там скреперна лопата. По-нататък стари железари, канавки ми изровени, и ями, авторемонтната работилница, доплочат изкарана, а на рътлината Тецът в началото на втория етаж. И всичко се изпокри. Само шестимата часови стърчат на кулите и край кантората по някой шета насамна там. На, това е тя, нашата минутка. Старшият строител, от кога, казват, се канал нарядите на всички бригади от вечерта да раздава, ама все не могат до там да докарат. Защото от вечерта до сутринта всичките им сметки се обръщат опаки. А минутката, тя си е наша. Дордето началството се оправи, се не иде по назавет, седни, стой, има кога да превиваш кръст. Добре, ако случиш на печка, партенките си да пренавиеш, да ги подсушиш малко. Тогава целият ден краката ще се топли. Ама и без печка, пак си хубаво. 104 той бригада влезе в голямата зала на авторемонтната, дето тесента е застъклено и 38 бригада бетонни плочи лее. Едни плочи са по формата си, други стоят изправени, по-нататък арматура наредена. До това не е високо и подът е пръстен. Затопло, не ще е топло, ама все пак тази зала отопляват, не жалят въглищата, не хората да се греят, ами бетонът по-хубаво да се хваща. Даже термометър виси и в неделя, ако лагерът случайно не излезе на работа, един вълнонаемен пак пали. 38, то се знае. На чуждите не дава да припарят до печката, всичките са се разположили, партенките си сушат. Не и се, наси тук въгъла ни е добре. Съзъдницата на ватените си гащи, къде ли вече не сядали, Шухов се намести на края на дървената форма и опря гръб в стената. И като се облегна, опнаха се ватенката и памуклийката и той усета отляво на гърдите си, до сърцето, да го подпира нещо кораво. Той кораво нещо беше крайчецът на парчето хляб от вътрешното джопче, она е половинка от сутрешната дажба, дето я беше взел със себе си за обед. Винаги по толкова си носеше той и не му посягаше до обеда. Да, ама другата половинка изяждаше на закуска, а днес не яде. И разбра Шухов, че нищо не е икономисъл, загложди го веднага да се го изяде тоя хляб на топличко. До обед са пет часа, сума време има. А будежите, от гърба сега в краката отидоха. Краката му такива едни отмалели. Ех, да можеше край печката да е. Шухов остави ръкавиците на коленете си, разкопче се, свали леденя салия на мордни кучията, пречупи го на няколко къта и го прибра в джоба. Сетни измъкна бялото парцалче с хлебеца и притъкмил го над пъзвата. Тай трушица вън от него да не политне, задъвка малките хапки. Хлябът беше носил под двете си дръжки. Глял го беше със собствената си топлинка и за това не беше ни най-малко замръзнал. По лагерите Шухов си спомняше, как навремето лядяха на село. Картофи, цели тигани, каша, цели котлета, а още попреди месо, хей такива мити мръвки. И мляко пиеха, до подуване. Ама не трябвало така, разбра го Шухов по лагерите. Ядеш ли, умът ти да само в яденето, като сега, отхапваш хапката си и с език си я примляскваш, и страните си смучеш, и ти от сладък по сладък той е хляб, черният, клисавият. Какво яде е Шухов в 8 години? Девета? Нищо. Абачка ли? Охо-хо! Така си се залисваше той със своите 200 грама, а наоколо, селта е страна, е насядала цялата 104 четвърта бригада. Двама тестонци, като двама братя родни... Седяха на ниска бетонна плоча и поред си пушеха от едно цигаре половин цигара. Естонците, и двамата бяха възруси, и двамата длъгнасти, и двамата мършави, и двамата с дълги носове, с големи очи. Те ти се водеха един друг, сякаш на единия без другия въздухът, синият не му стигаше. Бригадират все заедно ги слагаше. И яденето си деляха наполовина, и на един нарспяха, горен. И когато стояха в колоната или висеха на развода, или се тъкмяха за лягане, все си бъбрят помежду си, и все тихичко, кротичко. Пък да бяха братя, да речеш, не бяха, а ми се запознаха тука, в стой четвърта. Единият, разправят, рибар бил, от крайбрежието, другият, като дошли съветите, родителите му още малко дете в Швеция го отвели. А той израсъл и на своя глава, в Естония институт да завършва отишъл. А, чувал съм да казва Де, че нацията нищо не значила, във всяка нация лоши хора имало. Но от астонците, колкото ги беше срещал Шухов, лоши хора не му се бяха случвали. И всички седяха, кой поплочите, кой на кофража, кой на земята направо. За приказки рано езикът не се обръща, всеки си мисли своето, мълчи. Фетюков, чакалът му, насъбрал кой знае къде фасове, той и от плювалниците Де, ще ги измъкне, не ще се погнуси. Сега ги развива на коленете. Не изгорелият тютюнец насипва на една хартийка. Три деца има Фетюков, но като го вкарали, всичките са отрекли от него, а жена му се омъжила, тъй че от ни иде нищичко. Бълиновски го погледа, погледа, пътуко му викна. Защо е събираш тая зараза, бе? Ще хванеш някой сифилис, та цял ще си изприщиш. Хвърляй ги. Капитанът втори ранг, той да командва, свикнал. Приказката му всички хора е все такава, като да командва. Но на Фетюков не му от бойноски и на капитана не му пращат колети, та със злобно усмивка на почти беззъбата си уста се обажда. Потрай, капитане, как ти скараш 8 години и ти ще почнеш да ги събираш. И по-важни от тебе съм виждал флагера. Фетюков по себе си съди, ама той, капитанът, може да се удържи. Кво, кво. Не дочува възглухият Сенка Клевшин. Мисли, разправят се те, за онова де, за днес, на развода, когато бойнуски загази. Не трябваше да се топорчиш, жално поклати глава той. Щеше да се размине. Сенка Клевшин, завалията, е тих. Охото, едното, се пукнало още в 41-а, после попаднал в плен, бягал, хванали го. Тикнали го в Болхемвалд. В Болхемвалд едва отървал кожата и сега крутува, срока си отбива. Вземеш ли да се ежиш? Отишъл си си. Тъй е, пъшкай, ама се превивай. Опреш ли се, ще се пречупиш. Алексей е заврял лице в длани, мълчи. Молитви чете. Дояде си шухов хлебът се дотроха, ама една огризана коричка, закръглената горна коричка остави. Защото с никаква лъжица не можеш обра кашата от паницата, така че да лъсне, както с хляб. Коричката той пак в бялото парцалче загърна за обед, парцалчето ската във вътрешния си джоб, под памоклийката, стегна се за студа и вече е готов да го пращат на работа. Пък ако почакат, още по-добре. 38 бригада стана и се Кой към бетонобъркачката, кой за вода, кой на арматурата. Но Нито Тюрин идваше при бригадата си. Нито помощникът му Павло. И макар да седеше 104 няма и 20 минути, а работният им ден, зимен, намален, да беше до 6, струваше им се вече на всички голямо щастие. Сега и вечерта, като да не е толкова далече, Ей, виелици отдавна не е имало. Въздъхна червендалестият кръвен латвият скилгас. Цяла зима, нито една виелица. Каква е тая зима? Да виелици виелици? За въздиша и бригадата. Като духне из района тукашната виелица, не на работа да ги скарват, ами от бараката да ги изведат не смеят. От бараката до столовата, не си ли опънал въже, ще се заблудиш. То да замръзнеше някой затворник снега, кучета го яли. Ами да не избяга. Нече не се е случвало. Той, снегът, по време на виелица уж ситничък, ситничък, ама като стане на преспа, сякаш е пресован. Ей по такива преспи, превалени през оградата, и бягаха. Вярно, не стигаха далече. На виелицата, като разсъдиш, ползата и кратко никаква. Зековете под ключ, въглищата закъсняват, топлото от бъръките го издухва, брашно в лагера не могат докара, хляб няма. Токо гледаш и в кухнята закъсали. И колкото и ви е виелицата, три дни ли, седмица ли, тия дни ги броят за почивни, Та толкова надели поред на работа ги скарват. Но така или иначе зековете се обичат виелицата, надяват и кратко се. Щом рече вятъра да се понапъне, всички в небето се втренчват. Материалец, материалец да има. Снежец, значи. Защото от тоя, дето е навалял по земята, виелица като света не става. Ей го, някой се присламчва към печката на 38-ма, ама го изчушках оттам. И в този момент в залата влезе Тюрин. Навъсен един. Разбраха бригадниците, нещо има да се прави, хем бързо. Така, 104, та огледа се Тюрин. Всички ли сте тука, и без да проверява, и брои, защото не е било някой да ми избяга, започна бързо да разхвърля наряда. Естонците двамата и клевшин с гопчик прати наблизо, голямото корито за варта да вземат и да го носят в теца. От тук вече се разбра, че бригадата минава на недостроената, покъсна есен изостава на тец. Други двама прати склада, дето Павло получаваше инструменти. Четирима прати снега да разчистват около теца и пред входа на машинната зала, а и в самата машинна зала и по скелето. Но още двама нареди печката в същата тая зала да палят, където видят дърва, да цекят или въглища да носят. Един симент да откара шейната. Двама. Вода да носят, двама, пясък и още един, да разравя този пясък от снега и да го разбива с лоста. И след всичко това останаха без Нищо Шухов и Килгас, най-личните майстори в бригадата. Та ги дръпна настрани бригадират и им каза. Вижте какво, момчета! Не че беше по-стар от тях, но навикът си му е такъв, момчета. Поди ще зидате стената на втория етаж. Дето Есене с 6-та бригада го заряза. А сега трябва да се попритопли машинната зала. Три големи прозореца има там, и на първа ръка с нещо трябва да се запушат. Аз ще ви дам още хора помощ, само мислете с какво да ги запушим. Машинната зала ще ни бъде и за разтвор да бъркаме, и за топлик. Нея ли позакътаме, ще изпукаме като кучета. Ясно ли е? И още нещо може да кажеше. Ама до гопчик, хлапе 16 годишно. Розово като прасенце, и го задърпа, че коритото за варта другата бригада не им давала, бие ли се. И Тюрин се понесе нататък. Колкото и да беше тежко да започваш работа в такъв студ, нямаше как, пък и той само от начало, майката му е веднъж да почнеш. Шухов и Килга се спогледаха. Не им беше за пръв път да работят заедно и се уважаваха един друг и като дюлгери, и като зидари. Да изнамерят на голия сняг с какво да запушат прозорците не беше лесно. Но Килгас каза, «Ваня, там, дето са сглобяемите къщи, знам едно местенце, има цяло роло покривна мушама. Аз го скътах веднъж. Да бяхме отскочили ли, а, Килгас, макар и да е латвиец, но руският е като роден, край тях имало старовърско село, от Манича го научил» а по лагерите той е само две години, но вече всичко знае. На Бога се моли, ама заби стискай. Малкото му име на Килгас е Йохан и Шухов също му викаваня. Решиха да вървят за мушамата. Но Шухов по-напред отърча строящия се корпус на авторемонтната да си вземе емистрията. Емистрията много значи за Зидаря, ако е лека и ти приляга. Но обектите без изключение редът е така. Всички инструмент Заран го получаваш, вечер го сдаваш. Та какъв инструмент ще ти се падне на сутринта, той вече според късмета. Но Шухов веднъж метна склададжията и го завлече с най-хубавата емистрия. От тогава всяка вечер и кратко сменя мястото, а Заран, ако има зазидане, си я взема. Разбира се, да бяха погнали от Зарана с той към социално битовия комплекс, пак щеше да си остане той без емистрия. А сега отмести към мъчето, мушна пръсти в пролуката, ето ти я, измъкна я. Шухов и Килгас излязоха от авторемонтната и се запътиха към сглобяемите къщи. Гъста пара излизаше от устата им. Слънцето беше вече отскочило, но беше без лъчи, като в мъгла, а от двете му страни се вирнали, вижти, стълбове. Стълбове ли са това, а? Кимна Шухов на Килгас. Стълбовете не ни пречат. Махна Килгас и се засмя. Стига от стълб до стълб, бодлива тел да не се опнали, той гледай ти. Килгас без шега не го бива, за това и цялата бригада го обича. А как го почитат латвиците от целия лагер? Е, което си право, право си е, храни се Килгас нормално, два колета всеки месец, червендалест един, сякаш лагер не е мирисъл. Ще се шегува, ами, на техния обект зоната му голяма, докато прекосиш. Ехе! На пътя момчета от 82-ра бригада, пак ями да рият ги карат. Дупките не са големи, 50 на 50 и надолу 50, ама земята и лете е като камък, а сега студата сковал, сковал, върви, че откърти нещо. Копаят с кирки, кирката отскача и скрипуща, а земя никаква. Стоят момчетата, всеки над своята си дупка, колкото и да се озърташ наоколо, няма да да се сгреш. Нито да мръднеш на някъде, така че само кирката ти остава. Всичката топлина е от нея. Съзря сред тях Шухов познат един, гетчанин, и се обади. Е, слушайте, бе, копачите, да бяхте на всяка дупка огън наклали. Ще да се поотпусне малко земята. Не дават, въздъхна ветчанинът. Дърва не дават. Ами намерете си, я. килга си изплю. Виж ги само, Ваня. Да имаше мозък началството, щеше ли да тори хората в този студ с кирки земята да блъскат? Изпсува той още няколко пъти под лъкна, млъкна. На този студ не е за приказки. Вървяха, вървяха и стигнаха мястото, дето бяха погребани под снега, разпръчети самите сглобяеми къщи. Шухов обичаше да работи с Килгас. На него само едно му е лошото че не пуши и в колетите му тютюн няма. Наистина си губива тоя човек. Повдигнаха двамата няколи и друга дъска, а под тях цяло руло покривна мушама навито. Измъкнаха го. Ами сега, как ще го носят? От кулата да ги видят, няма страшно. Те, гарваните, един дерци имат. Да не се разбягат зековете, а в работната зона, ако щеш, всички тия къщи на трески направи. И надзирател да те срещне, лагерен, се толкова Нали той само гледа къде какво може да му влезе в работа. И бачка торда е, всичките пет пари не дават за тия сглобяеми къщи. Чей бригадирите, и те, бере им грижата само строителят от вълнонемните, десетникът от зековете и оная върлина, Шкуропатенко. Никакъв не е този Шкуропатенко, просто зек. Пишат му цяла дневна норма само за той, че сглобяемите къщи от зековете варди да не ги изпоразвлекат. Татък му тоя е Шкоропатенко може да ги спипа на откритото. Слушай, Ваня, легнало няма да стане, намисли Шухов. Надай да го изправим и да го преграбчим, ще си тръгнем е и тайна, лекичко, помежду нас и ще го прикриваме. Отдалеко кой ще се сети? Хубаво го намисли Шухов. Рулото е на за хващане, та не го хванаха, ами го стиснаха помежду си, като трети човек, и потеглиха. А отстрани, самото и се вижда... Двама души вървят притиснати един до друг. То после, като я види строителят на прозорците Тая мушама, все едно ще се досети, рече Шухов. Па нас какво ни е? Очуди се, Килгас. Идваме в Теца, а там тъй си беше. Мигар ще я сваляме. Така си е. Ама пък пръстите му в протритите ръкавици, в кученя Сали, просто не се усещат. А лявата Валенка държи. Валенките са най-главното. Ръцете, те в работата ще се оправят. Свърши снежната целина, излязоха на диря от шейна, от склада към теца, Цимент трябва да се карали на Тецът стои на рътлината, а зад нея свършва и зоната. Отдавна вече никой не е стъпвал тук и всички пътища на са покрити с гладка снежна пелена. Още ясна е дирята на шейната и партината прясна. Следите дълбоки. Нашите са минали. И разчистват вече с дървените лопати около теца и пътя за камионите. Добре ще е подемника да работи. Даде, ама нали му прегоря моторът и от тогава май не са го пускали. Та пак, значи, всичко на гръб до втория етаж ще се носи. Варта, изгорбетоновите блокчета. Стърчитецът два месеца, като скелец сив, сняг, запостяло. И ето дойде 104 четвърта. И на какво им се държат душиците само? Празни стома си, сплатнени колани стегнати, студено, та се пука, нито завет, нито изкрица огън. И все пак дойде 104 четвърта, и животът наново започна. Край са ми входа на машинната зала, цялото корито сварта разковано. Прогнило си беше коритото, Шухов и не вярваше да го домъкна здраво. Бригадират колкото заадат, но сам вижда, никой не е виновен. А ето ти ги и Килгас и Шухов мушамата помежду си носят. Зарадва се бригадират и Тутък си захвана да размества хората. Шухов, кюнец за печката да нагласи, че по-скоро да запалят, Килгас коритото да поправи. А естонците двамата да му бъдат помощ, насеенка клевшин, е им брадвата, дълги летви да нацепи, та по тях мушамата да се накове. Чета му шама е потясна от прозорците точно два пъти. Ами дъски откъде? Топлик да си правят. За такова нещо строителят дъски няма да им спише. Огледа се бригадират и другите се огледаха. Едно е спасението. Да откуват две-три дъски, дето са сложени за перила на стълбите за втория етаж на скелето. Ще си отварят очите къде стъпват и няма да паднат. Какво да се прави? Ще речеш... Защо му е на зека 10 години флагера Кръст да превива? Карай колкото можеш! Гледай там да се мръкне, а нощта е твоя, ама и така не може. Зато и са измислили те нея, бригадата. Не само, че бригада, дето на Иван Иванович, заплатата си му отделно и на Петър Петрович и тя отделно. Флагера бригадата, така е измислена тя, че на началството да гони зековете а мизековата един друг да се гонят. Така е тук, или на всички допълнително, или всички ще изпукат. Ти не работиш, гадино, а аз зарад теб гладен ли ще стоя? Не, бачкай, мършо, а пък като си сегашното положение, иди, че седи. Щеш не щеш, ще рипаш, ще надрипваш, размотаване няма. Ако до два часа не позъкатаме залата, всички по дяволите ще идам. Инструментът Павло вече го донесе, плюй си на ръцете и давай. И малко тюнци донесе. Тенекеджийски инструмент вярно, че няма, ама едно чукче шло има и секирче. Криволяво, ще стане. Удря шухов ръкавици една от друга и на тюнците, очуква ги по краищата, пак удря и пак нади, а е мистриката и тяската тук наблизо. Макар и в бригадата да са си свои хора, ама за смяна, като нищо я сменяват. И то същия той е Килгас, и, като да ги уметоха, всички мисли о главата му. За нищичко Шухов сега не си спомня и се кахари. Само едно му е на ум, как криволите да нагласи и да изведе, че да не пуши. И Гобчик гопчик за тел, та да хванат тюнците за прозореца на излизане. А въгъла има и друга печка, нисичка. Стухлен комин. Плочата и кратко отгоре е желязна, нажежава се и върху нея пясъкът размръзва и съхне. Тая печка я бяха вече запалили и капитанът, и Фетюков мъкнат с търгите пясък. Търги да мъкнеш, ум не се иска. Та бригадират слаганата я работа все бивши началници. Той Фетюков бил голяма клечка в някаква кантора. С се разкарвал. Отначало дори беше нещо взел да се репчи на капитана, да му подвиква. Но не взе, че му врасна един по зъбите и се разбраха. Току се запресланчваха към печката с пясъка момчетата, да се позгреят, ама бригадират предупреди. Ще згрея аз някого по врата, ама да да видим. Свършете работата, чето тогас, набито куче е самото яга му покажи. И студът е лют, ама бригадират е полют. Пръснаха се момчетата, всеки по работата си. А бригадират, чува го Шухов, тихичко реди на Павло. Ти стой тука, дръж здраво. Аз сега отчета трябва да вървя да формам. От отчета повече зависи, отколкото от самата работа. Който бригадира умен, отчета гони. Той ни храни. Каквото не си свършил, докажи, че си го свършил. За каквото плаща тефтино, те я извърти, че по-скъпо да излезе. Глава си иска за това от бригадира и да си имаш с номировчиците. На нормировчиците също трябва да се бутне нещичко, а като речеш да се поразмислиш, за кого са всички тия проценти в отчета? За лагера. Лагерът чрез тях хиляди стисква строителството, че и на своите лейтенанти премии раздава. На тоя същия волковой, за къмшика му, а на тебе, хляб, 200 грама повече на вечеря. 200 грама живота управляват. Донесоха вода, две кофи, а тя по пътя на лед станала. И Павло реши, няма какво да я мъкнат. По-добре направо сняг да се топи. Ториха кофите на печката. Гобчико паднало от някъде тел, алуминиева, нова, дето електричарите теглежици. Докладва Иван Денисич. Тък му за лъжица тел. Ще ме научите ли как да е отлея? Пустият му гопчик, шмекерът му шмекер, обича си го него Иван Денисович, син умря вкъщи са две големи щерки. Затворили бяха гопчик, задето на бендеровците в гората мляко носел. Присъда му дали като на голям, а той на малко телен се прилича, все край мъжете, все да се погали. Пък и един хитрет се е извадил, колечетата сам си ги яде, понякога и нощен преживя. Той като си помислиш, всички не можна храни. Отчупиха парче от джицата, скриха го въгъла. Измайстори Шухов от две дъски нещо като бояджийска стълба и прати по нея гопчик да окачи тюнеца. Момчето като катеричка лекичко, хоп-хоп по летвите, заби гвоздея, вързателта, прекара я под тюнеца. Не го беше домързял Шухов самия край на тюнеца с още едно коляно на гора да направи. Вятър днес няма. А утре ще излезе, та да не връща пушека. Та е, та е печка си е за нас. Сенка Клевшин вече нацепил дълги летви. Пак губчик-трупчик пратиха да ги накове. Катери се дяволчето недно, провиква се отгоре. Слънцето отскочи повисоко, маглицата се разна се и стълбовете вече ги няма, и вътре за аленя. Ето ти печката запалиха с крадените дърва. От това по-хубаво, здраве. Януарското слънце като ланската месечина грее. Обяви Шухов. Килгъс закърпи коритото за варта, почука го от там с бръдвичката и се провикна. Чувай, Павло, аз за тея работа по малко от 100 рубли от бригадира не вземам. Хили се, Павло. 100 грама ще получиш. Прокурорът ще ти ги отпусне. Вика Гопчик отгоре. Стойте, стойте. Припря Шухов. Бяха захванали да режат покривната му шама наопаки. Показа им как. Пак накачулиха Тенекиеното тюмбе, пак ги разгони Павло. На Килгас хора даде и нареди корита за варта да правят, за разнасенето. На пясъка още двама души сложи. Горе прати, да чистят снега от скелето и зидарията. И още един вътре, размръзналия пясък да прехвърля от печката в коритото. А навън моторът забръмча. С горбетонови блокчета взеха да карат. Камионът пробива през снега. Изкочи Павло, ръце размахва, показва къде да стоварят. Наковаха една ивица покривна кривна мушама. Втора От мушамата какъв ти завет? Хартията си е хартия. Ама все пак стената стана като цяла. И притъмня вътре. Та и печката като да светна. А лшка донесе въглища. Едни му викат туряй! Други не туряй! Чакай на дървата да се позгреем. Стои, не знае кого да слуша. Фетюков си изтъпанчил до печката и тика, глупакът му неден, валенките си в самия огън. Ама капитанът го вдигна за яката и хайде към търгите. Върви, пясък да носиш мършо! Капитанът, той и на лагерната работа като на морска служба гледа, що ме казано прави, значи ще правиш. Здравата е охлабил за последния месец, ама тегли ли, тегли колата. Криволяво и трите прозореца са запушени с мушама. Сега Светлинка иде само от вратата. И студът е от нея. Разпореди се Павло горната част на вратата да запушат, а долу да оставят колкото да се провре човек. Запушиха я. Междувременно три съм с горбетонови блокчета докараха и ги стовариха. Сега е въпросът как ще ги вдигнат без хаспана. И я, зидарите, ха да вървим да поогледаме, подкани Павло. Това е вече задача почетна. Тръгнаха Килгас и Шухов нагоре с Павло. Тя, стълбата, дето си беше тясна, ами сега, като и кратко откърти сенка перилата, притискай се до стената, тук да не се харзулнъш надолу. Отгоре на всичко снегът замръзнал по пречките, закръглил ги, кръкът няма опора. Как и ще я носят таявар? Огледаха, де ще се зида. Ето тук. Вече са почнали да разгребват снега от старата зидария. Ама ще трябва и с брадвичка леда да се очука и с метличка да се подмете. Направиха сметка откъде ще подават с горбетоновите блокчета. Надникнаха надолу. И решиха, дето ще ги мъкнат по стълбата, четирима да се поставят да ги хвърлят те на това скеле там, и още двама да ги прехвърлят, а на втория етаж пак двама да разнасят. Все по-бързо ще стане. Горе ветрецът не е силен, ама си пронизва. Като те надуха, върви, че чезидай. Но нищо, минеш ли от съмзида, се е завет, ядва се. Шухов вдигна глава нагоре и яхна, небето си избистрило. Слънцето почти запладнило. Да се чудиш и маеш, как си минава времето, като се улисаш в работа. И друг път е забелязвал той. Дните в лагера си се търкалят, не улови, а присъдата хична мърда, се си е толкова. Слязоха долу, а там всички сварили да се курдисат край печката, само капитанът и Фетюков пясък носят. на Павло, веднави изкара 8 души на блокчетата двама нареди цимент в сандъка да насипят и да го размесват на сухо с пясъка. Тоя — за вода, оня — за въглища. А Килгас вика на командата си. — Хайде, момчета, корицата трябва да свършваме. То бива и аз да им бях помогнал. Шухов сам се предлага на Павло. — Ами помагайте. Павло кима. По едно време дойдоха с баката, сняг да топят за варта. Чули от някого си... Че уж било вече 12. Татък ще да е, обади се Шухов. Слънцето е на преваляне вече. Щом е на намеси се капитанът. Значи, не е 12, а един. И тази хубава, око кори се Шухов. И баба знае, най-високо е слънцето по обед. Баба ти може и да знае. Отряза капитанът. Ама от как излезе декретът, слънцето в един е най-високо. Какъв декрет бе? На съветската власт, какъв? Излезе капитанът втори ранг с търгата, а Ишухов не се впусна в препирни. Мигар и слънцето на декретите им ще се подчинява. Почукаха още малко, потракаха, ей ги, четири корица сковаха. Хайде да поседнем, да се позгреем, казва Павло на двамата зидари. И вие, Сенка, подир пладне също ще зидате. Сядайте! Седнаха край печката. Законно. Все едно, до обед вече няма за кога да се зида, а вар да правят, не си струва, ще замръзне. Въглищата малко по малко се подпалиха, взеха да топлят. Ама пак само около печката се усеща, а по цялата зала студено, както си беше. Свалиха ръкавиците, въртят ръце до печката, припичат ги и четиримата. А краката, то се знае, обутили са, варди ги от огъня. Ако се обушта, Кожата ще се напука, ако са валенки, ще увлажнят, само пара ще вдигнат, по-топло няма да ти стане. Още по-близо до огъня да ги завреш, ще изгорят. Тъй до пролетта ще си изкараш с дубката, хич не чакай други. Абе на Шухов, какво му е? Килгас се подкача. Шухов, братлета, с единия крак е, дето се казва, вкъщи. Ей, стоя, с подхвърли някой. Размяха се. Шухов е болявата, кърпената валенка и си суши партенката. На Шухов срокът му свършва. Пък на Килгас 25 му бяха лепнали. Беше тя я, когато на всички наред все по 10 раздаваха. А от 49 като тръгна на всички по 25, без значение. 10, криволяво, можеш да издеяниш, без да върнеш петала, а мая е 25 изкарай, да те видим. На Шухов, то се знае, му драго. Че всички него сочат, Ейгона, присъдата му изтича, ама той много-много не вярва. На тези, дето през войната им свършваше присъдата, всички до второ нареждане ги държиха, чак до 46-та година. Излезе, че които поначало си бяха с годишни присъди, по пет години отгоре излежаха. Законът, той може и тей, и инак. Изкараш един десетък, тук си кажат, Хайде още един. Или, на заточение, а някога, като си го помислиш, дъха ти се взема та присъдата все пак е на свършване, кълбото е към края си. Господи, на двата си крака и на свобода, а, само че гласно за това да се говори на стар лагерник не прилича. И Шухов подхвърля на Килгас. Ти твоите 25 не ги брои. 25 ще ги лежиш ли, няма ли, звила по вода е писано? А аз вече излежах пълни 8, той е точното. Тъйна, живееш ден за ден и времено остава да помислиш, как те вкараха и как ще излезеш. Според както е в делото, Шухов е осъден за измяна на родината. И показанията са му такива, че тък му така де, предал се в плен, искал бил да измени на родината, а сек не се върнал от плен. Защото трябвало задача на немското разузнаване да изпълни. Ама каква задача! Нито Шухов можа да измисли, нито следователят. Така си го и оставиха, просто задача. Сметката му на Шухов беше проста. Не подпишеш ли, дървена на шубата чака, подпишеш ли, поне може да си поживееш още малко. Подписа. А беше така. През февруари 42-а година на Северо-Западния обкръжиха тяхната армия, цялата, и със самолети никаква храна не им хвърляха, а ги нямаше тия самолети тогава. Дота ме докараха, че взеха да стържат копитата на умрелите коне, разкисваха във водата и роговица и я ядяха. И да стрелят нямаше с какво. Тъй помалко, помалко немците ги издавяха по горите, пленяваха ги. Та в такава една гора и шухов изкара два дена плен, ама още там, в гората, избягаха и петимата. И пак заскитаха по гори и блата, по чудо стигнаха своите. Само, че двамата автоматчикът ги остави на място, третият от раните се умря, та двама стигнаха. Да бяха поумни, да бяха казали, че по гората са салутали, нищо нямаше да има. А те взеха, че си признаха, тъй тъй, от немски плен избегахме. Плен ли? Вашата мамка. Да бяха пътимата, може и да сравняваха показанията, може и да им повярваха, а на двамата къде ти? Наговорили са се гадовете му за бягство. Сенка клевшинчу и той с глухите си уши, че за бягство от плен става дума, и каза високо: Аз от плен три пъти съм бягал. И трите пъти ме хващаха. Сенка, сироемахът, се си мълчи повечето, хората не чува и в разговорите им не се меси. Та за него и знаят малко, само дето в Белхемвал е бил и там е участвал в нелегалната организация, оръжие в зоната вкарвал за възстание. И как немците стояги ги губили и на ръцете вързани отзад висял. Ти, Ваня, 8 си ги скарал, ама в какви лагери? Килга си кара своята. Сев бито ви си бил, с булчета там си живеехте. Номера не носехте. Евкаторжния 8 години изкарай. Никой още не ги е изкарвал. С булчета. С бичмета, не с булчета. Трупи, значи. Втренчи се шухов в огъня на печката и му дойдоха пред очите тия неговите седем години на север. И как три години мъкна трупи и траверси на свека. И огънят, същия такъв примигващ огън на сечището, само че на дневна, ами нощ на сеч. Такъв му беше табиетът на началника, която бригада не изпълни дневната си норма, остава и за празноща в гората. Едва след полунощ ще се довлекат в лагера и на сутринта пак в гората. Не. Братлета. Тук, кажи речи, е поспокойно, и свъфли той. Тук разписанието е закон. Изпълнил не изпълнил, марш флагера. И в гарантийния ден хлебецът е 100 грама повече. Тук се живее. Специален бил, та нека си специален. Какво ти пречат номерата? Те, номерата, не тежат. Хъм, спокойно, седи Фетюков. Наближава почивката и всички се примъкват към печката. Хората в леглата им ги колят. Спокойно било, не хората, а портаджиите. Павло се закамва на Фетюков с пръст. И вярно, нещо ново започна в лагера. Двама известни портаджии право на Нара ги заклаха след сигнала за ставане. А после един невинен бачкатор. Мястото трябва да се сбъркали. Един портаджия пък сами при началството избяга, в бура, в каменния карцер го скриха. Да се чудиш. Такова в общита го нямаше. Пък и тук го нямаше. Ненадейно и свири свирката на енерговлака. Нея надо изведнъж всич сила, а от началото и дразгаво, сякаш гърлото си да прочисти. Половината ден отпиши го. Обедна почивка. Ех, изтърваха. От кое време да са столовата, рада са хванали? Но обекта има 11 бригади, а столовата повече от две не побира. Бригадират го няма и няма. Павло припряно се огледа и взе, че реши. Шухов и Гобчик смен. Килгас. Щом ви го пратя гопчик, на часа вдигайте бригада. Местата им край печката тутък си ги заеха, но обиколиха ята е я печка, като женска всеки се натиска да прегърне. Край на спането, викат момчетата. Време е за цигара, и се гледат един друг, кой ще запали. Ама никой вади, или тютюн нямат, или се стискат, нещат да покажат. Излязоха навън с Павло. И гопчик подира им като зайче припка. Поумекнало е, веднага определи Шухов. 18 градуса, не повече. Спорно ще се зида. Хвърлиха по едно около към блокчетата, момчетата и до скелето са стигнали, че чаки на плочета на втория етаж има. Попримиже шухов към слънцето, провери как е там работата относно капитановия декрет. Ама по голото, дето на вятъра му е просторно, все пак подухва, пощипва си. Не се забравяй, значи, помни, януари си е. Производствената кухня тя е една с бута барака, скована около печката от летви, пък е обкована отвътре сръждя сала ламарина, та да се запушат пролуките. Вътрешността е кратко една преграда, адели на две, на кухня и столова. Каквато кухнята, такава и столовата, подат без тюшеме. Както си е била отъпка на земята, така си беше на буци и ями. А всичката му кухня, една печка квадратна и в нея казан вграден, разпореждат се в кухнята двама, готвачът и санитарният инструктор. Сутрин, неизлизано от лагера, готвачът получава от голямата лагерна кухня булгур. На глава, кажи речи, по 50 на грама, на бригадата кило, а на обекта без малко нещо, пут. То се знае, самият готвач няма да седне да ти мъкне тея турба с булгур на 3 километра, дава да носи някой от мекеретата. Дето сам ще си троши гърба, по-добре на той мекера да отдели една порция отгоре за сметка на бачкаторите. Вода да донесе. Дърва, печката да запали, и той не го прави готвачът, пак бачка тури и някой от закъснелите, хайде и на тях по една порция, то чуждото не му се свиди. Още, наредено е да се яде, без да се излиза от столовата. Паниците и тях ги мъкнат от лагера, но обекта не можеш ги остави, през нощта вълнонаймните ще ги спокрадат. Та носят по десетина, не повече, а ту ги мият и на бърза ръка ги пущат отново, ей и тия, дето събират паниците, и те. По една порция отгоре. А за да не се изнасят паници от столовата, поставят едно мекере и на вратата, да не пропуща паници. Но както и да варди, сета я, отмъкват си, или ще го кандардисат, или ще го заплеснат. Та трябва на всичко отгоре по целия обект да се пусне паниците да себира, мръсните, и пак в кухнята да ги пренася. И на него порция. И на други го порция. А самият готвач една единствена работа има. Бългури и сол вказана да сипе и мазнината да раздели, заказана и за себе си, хубавата мазнина до като рите не стига, Оная, дето не струва, всичката вказана отива. Тази предпочитат да отпускат от склада само кълпави мазнини. И да забърка кашата, като вземе да втасва, а санитарният инструктор и това не върши, седи и гледа. Штом втаса кашата, веднага на санитарния се дава. Яде до пръсване. Аз я пръсе и половина. Ей ти го и дежурния бригадир, сменят се теката ден, проба идва да вземе, да провери уж годна ли е тая каша за бъчкаторите. На дежурния бригадир двойна порция, но ей ти го и сигнала. Ей ти ги и бригадирите заприиждали един подир друг и го твачат раздава през прозорчето паниците. А на тия паници дъното им е два покрито с кашица, и колко е там твоят бългорец. Нито да попиташ, нито да премериш, най-много да ти напълнят остатъс в сувни, отвориш ли дума. Свири над голата степ вятърът, лете се уховей, зима мразовит. От памтиве къфтея степ нищо не е расло, а между четирите бодливи тела и от порано. Жито никне само в хлеборезницата, овесът склада класи, в продоволствения. Тай да се отръпеш от работа и по корен да лазиш, от земята храна няма да изкубнеш повече. Отколкото началството изпише, няма да получиш. А и него не получават зарад разните му готвачи, зарад мекеретата, зарад тарикатите. И тук крадат, и флагера крадат, и още по-напред, склада крадат. И всички тия, дето крадат, не стигат до кирката. А ти бачка и взимай, каквото ти дават. И се пръждосвай от прозорчето. Кой когато свари, не го натовари. Влязоха Павло и Шухов с гопчик столовата, а там се залостили един връз друг, не се виждат зад гърбовете нито масите от криви-покриви, нито пейките. Кой сварил, седнал, повечето на крака дът. 82-ра бригада, дето цяла сутрин копа ямите на студа, първите места след сигнала е пипнала. Сега и като се наядат, няма да излязат. Къде ще намерят завет? Псуват ги другите, ама на тях им е все толкова. За тях сега по-лош от студа няма. Пробиха си с лакти път Павло и Шухов. Тък му навреме дойдоха. Една бригада вече получава и само една стои нареда, все помощник бригадири пред прозорчето чакат. Останалите, значи, след нас ще бъдат. Паници. Паници. Готвачът кръщи през прозорчето и вече му ги подава тот съм, и Шухов и той събира и подава, не заради една каша повече, ами за по-бързо. Там, отвъд преградката, мекеретата на двена-три мият паниците и теза каша. Почне да получава тоя помощник бригадир, дето беше пред Павло. Павло се провик на навалицата. Гопчик! Аз! От вратата! Глъсчето му тъничко, като на козленце. Вика и бригадата! Хукна! Най-вожното! Кашата днес я е бива! Най-добрата каша! Овесена! Не е като да се случва често. Повечето върви все магара по два пъти на ден или гола брашнена чурбица. В овесената между зърната има гъсто, то засища, то си скъпото. Сколко овес на младини е изхрамвал шухо в конете си, и презумне му е минавало, че от дън душа ще трепери за една стиска от същия той овес. Паници! Паници! Викат от прозорчето. Идва и на 104-та редът. Предният помощник-бригадир си взе паницата със своята двойна, бригадирска, и се дръпна от прозорчето. И то за сметка на бачкатурите върви, и пак всички си траят. На всеки бригадир дава такава, ако ще сам да си яде, ако ще на помощника си да дава. Тюрин я дава на Павло. Шухов сега си знае работата. Завря се той зад масата, разкара двама от закъсалите, един бачкатур с добро помоли, очисти края на масата. Колкото за двесетина паници. Ако ги наслагат една до друга, връзцях като втория етаж още шест ще застанат, че и отгоре още две, а сега трябва от Павло паниците да поема. Тай да ги брои след него и очите да се отваря да не би чужди да свият няколя паница от масата. А и да не го блъсне някой слакът, та да ги разсипе. Тук, до сами него, стават от пейките, сядат и ядат. Трябва суко да се варди границата. Своята ли паница ядат, или в нашата посягат? Две. Четири. Шест. Брои го твачат зад прозорчето. Едновременно по две с двете ръце подава. Така му е полезно, по една може да сбърка. Две, четири, шест. Пригласи му тихо Павло от прозорчето и веднага две по две предава паниците на Шухов, а Шухов ги слага на масата. Той не повтаря. Ама води сметката повнимателно от тях. 8-10. Десет дяна гопчик с бригадата. 12, 14. Върви сметката. Ама в кухнята не достигаха паници. Покрай главата и плещите на Павло Шухов вижда, двете ръце на готвача са поставили две паници на прозорчето. Държи ги той и стои, като да се е замислил. Сигур се обърнал и псува мячите. И вече през прозорчето още една купчина паници опразнени му тикат. Пусна си той ръцете от тия долните паници, купчината празни назад предава. Шухов заряза цялата си камара паници на масата, преметна крак през пейката, дръпна двете паници и не толкова заготвача, ами за Павло повтори тихичко. 14. Стой! Къде влачиш? Кресна готвачът. Наш! Наш! Потвърди Павло, ваш не ваш, да се не сбърка сметката. 14. свираме не Павло. Не би седнал той да плячко паници, като помощник бригадир трябва да се държи на положение, ама сега повтори след Шухов. На него може и да го стовари. Аз 14 вече казах. Крещи го твачат, че какво като си казал бе. Пък самият ти не ги даде, в ръцете си ги задържа, подвикна и Шухов. Върви ги брой, ако не вярваш. Ей ги, всичките са на масата. Шухов уж вика на готвача, а мазърна и двамата стонци да се промъкват към него и им бутна набързо двете паници. Че свари да се върне при масата и наоко да премери всичко ли си на мястото, съседите не се бяха усетили да свият нещо, а можеха. В прозорчето цяло се пода е червендалестата мутра на готвача. Де ги паниците? Строго запита той. На! Молим, викаше Шухов. Дръпни себе, човече Божи, не си прозрачен, блъсна той някого. Ето две. Повдигна малко две паници от горния ред. И ето ти три реда по четири, на, брой си ги. Ами бригадата няма ли я? Недовърчиво занича готвачът през малкото пространство, което му открива прозорчето, тясно. Та да не могат от столовата да гледат колко Артис в казана. Ц, няма я още бригадата, поклати глава Павло. За каква май заемате тогава паниците, като вие няма бригадата? Освирепя готвачът. Ей я, ей я бригадата, завика Шухов. И всички чуха от към вратата виковете на капитана, като от капитански мостик. Какво сте се наблъскали? Нелси се, излизай. Дай и на другите. Готвачът помърмори, помърмори, изправи се и в прозорчето пак се появиха ръцете му. 16, 18. Насипа и последната, двойната. 23. Край. Следващата, започнаха да се провират бригадниците и Павло взе да им раздава паниците, на някой през главите на съдналите, на другата маса. На една пейкалете и по пет души сядаха, но сега. Както дебело са навлечени, едва по четирима се побираха и пак се бутаха, като гребяха с лъжиците. Шухов разчиташе, че от двете плечко са ни порции поне едната ще е негова. Та бързо се зае със своята си, полагаемата се. Сви едното си коляно, дясното, към корема, измъкна от кончова на валенката лъжицата, устижма едно девет свали си шапката, пъхне я под лявата мишница, развърки лъжицата. Обра кашата до край. Ей сега трябва в тая минутка цяла целеничка само за яденето да си мисли кашицата, с корица, като я обира до дъното. Право в устата да слага и бавно-бавно да примлясква с език. Ама ще трябва да побърза, та Павло да види, че вече свършил, и да му предложи втората каша. Пък на всичко отгоре и Фетюков, нали дойде с тонците заедно, не му обягна как свиха двете каши и е застанал право срещу Павло. Яде прав и току-поглежда на към четирите останали нераздадени порции. Иска, види се, да подсети, че и на него трябва да се даде, ако не цяла, поне половин порция. Моргавият млад Павло обаче, преспокойно си ядеше своята, двойната, и по лицето му не личеше да се замисля кой е тук, но около, така му ли да помни, че две порции повече има. Шухов си дояде кашата, от това, че си беше раздразнил корема изведнъж за две. Не се засити от едната, както ставаше винаги след овесена каша. Бръкна във вътрешния си джоб, извади от бялото парцалче на замръзналата си закръглена горна коричка и взе старателно да обира каквото се беше полепило от кашата по дъното и по широките краища на паницата. Като понасъбереше, облизваше с език кашата и пак събираше с коричката почти още толкова. Накрая паницата лъсна като измита, само дето малко нещо мътнеше я през рамо на събирача и се помая още минута две гологлав. Макар паниците да ги беше свил Шухов, а мастопанин им беше помощник бригадират. Павло го помачи още малко, докато също свърши своята каша, ама не взе да умита дъното, ами само облиза лъжицата си, прибрая и се прекръсти. И тогава чак побутна, леко да ги помести, нямаше къде, две паници от четирите, като да ги даваше на Шухов. Иван Денисович Едната за вас, а другата на Цезар отнесете. Шухов хем знаеше, че една паница има да се носи на Цезар в кантората, самият Цезар никога не се унижаваше да ходи стулувата, нито тук, нито флагера. лагера. Знаеше. Но когато Павло побутна едновременно и двете паници, сърцето му секна, дали пък не му дава Павло и двете, дето са в повече. И тутък си пак си затупка сърцето, както си тупкаше. И ту такси се наведе над своята законна плячка и почна да яде бавно и напрегнато, но усещаше как го блъскат в гърба новите бригади. Яд го беше само да не би втората каша на Фетюков да дадат. Майстор е Фетюков ръка да подлага, дума няма, ама сам нещичко да отмъкне, не му стига барутът. А на масата близо до тях седеше капитан втори ранг Белуиновски. Той отдавна вече беше свършил кашата си и не знаеше, че в бригадата има повече. И не се озърташе колко са останалите там, при помощник бригадира. Беше се позатоплил, размекнал се беше, тасили събираше да стане и да иде на студа или студения затоплящ се топлик. Сега и той заемаше незаконно място и пречеше на новодошлите бригади, като тия, които преди пет минути гонеше с металния си глас. Отскоро беше в лагера, отскоро на обща работа. Минути като сегашната бяха за него, той не знаеше това. Особено важни минути. Те го превръщаха от властен и грамогласен морски офицер в Трумав, предпазлив зек, който само с тая своя може да насмогна отредените му 25 години затвор. Вече му викаха и в гърба го блъскаха да освобождава мястото. Павло каза, капитане! Ей, капитане! Боиновски трепна, като да се пробуди и се огледа. Павло му протегна кашата, без да го пита дали иска. Веждите на Боиновски се вдигнаха, очите му гледаха яденето като чудо невиждано. Вземайте, вземайте, успокой го Павло и като вдигна последната каша за бригадира, излезе. Виновно усмивка мръдна на пуканите устни на капитана, дето беше обикалял Европа и великия Северен път, и той се наведе щастлив над половинката черпа крятка овесена каша. Без капчица мазнинка, над овеса и водата. Фетюков злобно измери и Шухов. И капитана и обърна гръб. А според Шухов, правилно, дето на капитана е дадоха. Ще дойде ред и капитанът ще се научи да живее, ала за сега не умее. И още една слаба надеждица си имаше Шухов. Дали няма и Цезар да му остави своята каша? Макар че едва ли, защото колет не беше получавал вече две седмици. След втората каша, след като пак умете дъното и краищата на паницата с коричката и пак облиза няколко пъти, Шухов накрая изяде и самата коричка. После взе истиналата каша на Цезар. тръгна. В кантората бе. Отблъсна той мекерето на вратата, де туш не пропущаше паници. Кантората беше стъкмена от делани трупи барака край пропуска. Изкумина и кратко, както и сутринта, си бълваше Пушек. Поддържаше топлото там дневалният, той е и зарасилен, него като надничер го водят. Дървата и треските за кантората не жалят. Изкърца Шухов с вратата на предверието, после още една врата имаше, обкована с факли, влезе вътре, помъкнал край себе си облаци мразовита пара. И бързо притегли вратата подира си, дурдето не му викнали, затваря и вратата бе левък. Топлината в кантората го удари като в баня. През размръзналите се стъкла на прозорците слънцето играеше, ама не зло като там, на теца а Василичко, и плуваше в лъчите му тежкият дим от лулата на Цезар, като там в черква. Печката една причервеняла, та тачак светнала, тъй са нафраскали чокондурите му недни, и тюнците червенеят. В такава горещина само подви коляно и ще заспиш в момента. Стайте в кантората са две. На втората, на строителската, вратата открехната и оттам гърми гласът на строителя. Имаме преразход на фонд работна заплата и преразход на фонд строителни материали. Найценните дъски, доставим сглобяемите секции, затворниците ви ги цекят на дърва и ги горят по тюшетата, а вие нищо не виждате. От оня ден пък арестантите разтоварваха на силния вятър цимент край склада, а и носилки го пренасеха десетина метра още. Цялата площадка там е потънала до кокалчетата в цимент, а работниците се отидоха на черни, а ми колко загуби, съвещание значи има при строителя. С десетниците сигур. край входа, в тёшето, седи седидневалният, целият се разплълна боредката, Край него шкоропатенко, б бъдва едно върлината му крива, блещи се през прозореца, пак дебне да не отвлекат къщите му сглобяеми. Ама му шамата пробля, байно, с четоводителите, двамата и тезекове. Хляб припичат на печката. Да не им подгаря, с каричка такава една изторили, от Тел. Цезар си смуча лулата, разположил се на масата си. Към Шухов е гърбом, не го вижда. А срещу него седих едно, две, три, 20 годишният, като по присъда, жила в старчук. Каше яде. Не, драги, едно меко, както си повкъс говори Цезар. Обективността изисква да се признае, че Ейзенштайн е гениален. Йоан Грозни, Нима не е гениално, танцът на опричниците с маските. Сцената в катедралата. Лиготене. Спира лъжицата пред устата си, сърди сех едно-две-три. Толкова много изкуство, че вече не е изкуство. Черпи пер и янасон вместо хляба на насъщен. И при това най-гносна политическа идея. Оправдания на единоличната тирания Подигравка с паметта на три поколения руска интелигенция. Гълта кашата на двена-три, каква му е ползата от нея. Но каква трактовка биха пуснали иначе? Аа, биха пуснали. Тогава не казвайте, че е гений. Кажете, че е подлизурко, че кучешка повеля е изпълнявал. Гениите не приспособяват трактовките си към вкус на тираните. Х, х. Изкашля се Шухов, притеснен, че ще прекъсне интелигентния разговор. Ама пък и да стърчи, тук не върви. Цезар се обърна, протегна ръка за кашата. Хичи не погледна Шухов, сякаш кашата сама беше пристигнала по въздуха и пак неговата си подхвана. Но, моля ви се, изкуството не е какво, а как? Скочих едно, две, три и издумка на Верев с ръка по масата. Не, да прощавате, подяволите вашето. Как, ако не буди в мен благородни чувства? След като даде кашата, Шухов постоя точно колкото го изискваше приличието. Изчакваше дали Цезар няма да го почерпи една цигара, но Цезар съвсем беше забравил, че е там, зад гърба му. И Шухов се обърна и тихо си излезе. Търпи се, не чак толкова студено навън. Като по вода ще се зида днеска. Вървеше си шухов по пътечката и токо съзря на снега парче с туманена ножовка, от лента парче. Не че щеше да му свърши някаква работа, ама знаеш ли предварително какво ще ти дотрява някога? Вдигна го, пъхна го в джоба на панталона. Ще го скрия в теца. Предвидливият е по-богат от богатия. Като дойде до теца, най-напред взе, та измъкна и мистриката си и я затъкна във въженцето, дето се беше препасал. И чак тогава се мушна в залата. Там след слънцето съвсем тъмно му се видя и не, да речеш, по-топло, отколкото навън. Влажно едно такова. Струпали се бяха всички край тюмбето, дето го беше нагласил Шухов, и край оная печка, дето размразващият се пясък пускаше парата си. За когато не стигнало място, седи на ръба на коритото за варта. Бригадират край сами печката се е настанил. Кашата си дояжда. Стоплил му е Павло кашата на печката. Шушукът си момчетата. Развесели ли са се те? И на Иван Денисович тихичко му съобщават. Бригадирът оформил хубаво отчета, доволен си дошъл. Къде е и каква работа там е намерил да отчете, то вече неговата бригадирска глава си го знае. Днес, например, какво за половин ден са свършили? Нищо. Дето поставяха печката, няма да платят, и дето запушваха прозорците, няма да платят. Това за себе си са го правили, не за производството. А в наряда все нещо трябва да се пише. Може пък и Цезар да подслажда нарядите. Котка го него бригадират, не щедето котака. Хубаво го е оформил, значи, сега пет дена хлебната дажба ще бъде добра. Пет, да речем, не са те пет, ами четири само. От петте дни единият си го туря в джоба началството, бута на гарантии на целия лагер, дето добрите, там и лошите. Уш никой да не се обиждал, за всички да било еднакво, а економисват, от залъка ни късът. А макарай, назека стомахът всичко мели. Днес как да е, но утре ще се натъпчем. С тази мечта ляга да спи лагерът в деня на гарантийната работа. А всъщност излиза, пет дни работим, четири и ядем. Закрутила се е бригадата. Който си има тютюнец, пуши си тихо мълком. Скупчили са се в тъмното, огъня гледат. Досущ като семейство голямо. То си е и семейство бригадата. Слушат какво разправя бригадират край печката на двама трима. Не от приказливите, Тащом го ударил на приказки, значи е в добро настроение. И той не се е научил с шапка да яде, Андрей Прокофич. Без шапка главата му е вече стара. Остригана е ниско, като всички, а майно огъня от печката личи колко бели косми между васивата му коса има пръснати. Аз си пред командира на батальона Треперех, а изведнъж полковият. Червеноармеец Тюрин се явява по ваша заповед, вторачал се под рунтавите си вежди. Как те викат, а по баща? Отговарям. Година на раждане, отговарям. Тогава, в 30 година, колко да съм имал, 22 да съм бил, хлапе. Е, как върви службата, Тюрин, служа на трудовия народ. Бре, че като кипна оня човек, че с две ръце по масата, фрас. Служил бил той на трудовия народ. Ами ти самия кой си бе, подлецо? Мен сякаш ме попариха отвътре, но се държа, стрелец Картечер, първи номер. Отличник по бойната и полити, какъв първи номер бе? Гад. Баща ти Кулак, Сведение дойде от камени. Баща ти е Кулак, а ти си се укривал, втора годината търсят. Побледнях хас, мълча. Цяла година писмо не бях писал в къщи, следата ми да не намерят. И живи ли са там, нищо не знаех, нито пък те за мене. И съвестимаш ли, бе, дъре се, четирите му ромба на петлиците се тресат. да лъжеш работническо селската власт? Мислех, ще ме бие. Не, не рачи. Подписа заповед, 6 часа и да ме няма. Пък беше ноември. Смъкнаха ми зимната униформа, дадоха лятна, една износена, вече за брак и възманичко шиналче. Ама аз и бях селендър тогава, не знаех, че мога да не се давам да ги пратя на майната им. И още едно мръсно докуменче на ръка. Уволнен от редовете, а като кулъшки син. Само работа да искаш, стои ми ти докуменче. Пък имам четири дена в железницата. Кредитен билет не ми издадоха и суха храна не ми дадоха за един ден поне. Нахраниха ме на обед за последен път и ми изхвърлиха от казармата. Между впрочем в 38-ма на Котлаския етапен пункт срещнах аз бившия си зводен, И на него един десетък му нали. Та от него научих. Оня полкови командири комисаря. И двамцата ги разстреляли в 37. седма. Папролетари ли били там, колаци ли, има ли били съвест, няма ли Прекръстих се аз и думам, все пак имало Господ на този свят. Забавя, ама не забравя. След двете паници каша доще му се на Шухов да запали, ама до смърт. И намерявайки да купи от Латвиеца от седма барака две чаши домашен тютюн и тогава да си оправи сметките, прошепна не Рибар. цари бар. Чувай, Айно, заеми ми за една цигарка до утре. Нали знаеш, не замъквам. Айно погледна Шухов право в очите, после бавно се обърна към побратима си. Всичко им е поравно на тях. Шушка тютюн самичък не разходва. Измотолевиха си по нещо и Айно измъкна кесията, украсена с розов ширит. Взел тая и щипка с фабричен тютюн, сложия върху дланта на Шухов. Попретегли на око и още няколко листенца притури отгоре. Тък му за една цигарка, не повече, а вестниче Шухов си има. Откъсна, завъртя цигарката, вдигна гленчето, дето се беше търколило между краката на бригадира и дръпна. И то как дръпна. Та тръпки по цялото му тяло полазиха и даже като да му се подкосиха краката и главата да му се позамая. И едва запуши... Ето ти през цялата зала две зелени очи го стрелнаха, Фетюков. То бива и да се миляше, да му дадеше на тоя чакал, ама днес вече му бяха давали, видя Шухов. По-добре на Сенка клевшим да остави фаса. Той не чува за валията какво разправя там бригадират, клече пред огъня, главата му настрани клюмнала. Сипаничавото лице на бригадира е осветено от печката. Приказва сурово, сякаш за други го става дума. Вехториите, дето ги имах, проботах ги тях на бит пазара за четвър цена. Купих на черно два хляба, купони по той време имаше. Правих сметка с товарните да се дотътря, а май за тях едни закони бяха не издавали, строги а билети, който помни, и с пари да купиш, не можеше, така му ли без пари, само с документче и на командированите. Пай на перона не муш при пари, на вратата милиция. От двете страни на гарата охрана се шляе по релсите. Оно и слънце, студеното, взе да клони, взеха да мръзнат луквите, къде ще се нощува? Озори ме каменният зид, гладък, пущината му, ама се прехвърлих с хлябовете, та в нужника на перона, повъртях се малко, никой не ме гони. Излизам си като пътник, войниче, а на линията тък му стои Владивосток-Москва. Завряла вода, бой. Ще се избият с поглавите. по главите. Гледам, върти се с дволитров чайник насам на там едно момиче с синя блузка, не смее да пристъпи към казана. Краката му едни манички, ще го попарят или ще го премачкат. На, казвам, дръж хлябовете, за минутка ще ти налея. Дордето налех, той, влакът, потегли. Тя тия моите хлябове държи, плаче, къде да ги дене, майната му на чайника. Тичай. Викам, тичай, аз съм по теб. тя отпреде, аз по нея. Настигнах я, с едната ръка я качвам, а влакът вече пардаши. Метнах се и аз на стъпалото. Не ме перна кондукторът по пръстите, нито пък да ми изблъска. Пътуваха и други бойци във вагона, та той ме обърка с тях. Сръга шухов сенка в хълбока, хайде, на тифаса, не скретнико. С цигарето си, дървеното, му го даде? «Нека си посмуче пък, какво толкова?» А сейнка, чешитът му с чешит, като артист, слага ръка на сърцето, кланя се. «А бе глух човек, какво да го правиш?» Разказва бригадират. Шест момичета в отделно копе пътуваха, ленинградски студентки, от практика се връщат. На масичката наредили масълце в емошамички е се поклащат на кукичките, куфарчетата в калъвчета. Грати си го живеят живота. Навсякъде зелени семафори. Поговорихме, посмяхме се, чай заедно пийнахме. Ами вие, питат, от кой вагон сте? Въздъхнаха аз и се открих. От такъв вагон съм аз, момичета, че да не ви дава Господ. Тихо е в залата. Печката гори. Ахкаха, охкаха, съвещаваха се. Па накрая ме затулиха се шамичките си на багажника. Тогава кондукторите с милиция ходеха. Работата не беше до билета, до кожата опираше. До Новосибирск ме криха, докараха ме. Между впрочем на едно от тези момичета аз на печора му се отблагодарих. Нея в 35-та кировската вълна е емнала. Се си беше отишла на общите, аз в шивалнята е уредих. Може да бяхме забъркали вар, а? Павло Шепнешкум пита бригадира. Ама не чува той. Вкъщи нощта влязох, от към градините. Бащата вече го бяха откарали. Майка ми с дечурлигата само партидата си чакаше. И за мене вече телеграма имало, и от селсъвата ме търсили да ме арестуват. Ни живи, ни умрели, огасили сме лампата и седим на пода край стената, че активистите ще кати селото и през прозорците заничат. И още същата нощ забрах аз малкото братче, па го поведох към топлите страни във фрунзето. Ама къде ти, няма прокопсия ни за него, ни за мене. Гледам аз в дифт варят в един казан, а край него разния пашори насядали. Приседнах и аз до тях, я чуйте бе, господа гъшници. Е вземете братлето на обука, научете го на ум и разум, взеха го те. Съжалявам, че и аз сапашите не се хванах. И от тогава не сте ли се срещали с братчето си? Това капитанът попита. Тюрин се прозя. Не, не съм го срещал повече, пак се прозя. Каза, е, горе главите, момчета. Ще се наредим и на теца. Ия, който ще бъркавар, да почва, не чакайте сигнала. Той е то, бригадата. Началството и в работно време не може помръдна бачкат ама бригадират и през почивката като рече хайде, значи хайде. Защото той ни храни, бригадират. Пък и няма да те разкарва той токотъка. Почнат ли след сигнала да бърка двар? значи, зидарите, стой и гледай. Въздъхна Шухов и се надигна. Да и да леда да чукам. Взе със себе си бръдвичката и метличката за леда. А дето ще зида. Зидарско чукче. емастар, канап, отвес, килгас, черведалестото. Погледна Шухов. Нацупи се, ще рече, какво се вреши ти, пръв ли и в пъкала искаш да влезеш. Да, а Килгас не му прави сметката какво ще яде е бригадата. Пока му него на голото теме, 200 грама ли хлябът или помалко, с колетите ще издеяни. Но и той стана, разбра. Бригадата да държи и заради себе си не бива. Чакай, Ваня, Язида. Вика го той. Де, де, Шкембо. За себе си да работеше, още по-рано щеше да скочиш. Ама и друго има, дето се е разбързал Шухов. Отвеса преди Килгас да пипне, че само един отвес взели от склада. Павло пита бригадира. На три ръце ли ще зидат? Да торим още един, а? Или варта няма да стига. Бригадирът се смръщи, помисли. Четвърти аз ще застана, Павло. А ти тук, варта. Корито е голямо, тури шест души и карайте. От едната половина готовата да се изгребва. В другата половина нова да се бърка. И да ги нямаме никакви такива, нито за минутка. Ех! Павло скочи, младо е момчето, кръвта му кипи, още не са го разбрицали лагерите, личат си по него украинските самуни. Вие като ще зидате, аз пък вар ще бъркам. Па да видим кой кого. Де е тук най-дългата лопата? На, това е то бригадата. Той е Павло... Дето по из горите и по районите нощта ме грабил, да седне и той да ти се напъва. Но що ме забригадира, друга работа. Изкачиха се Шухов и Килга сгоре, слушат и Сенка се подире им скърца по стълбата. Сетил се е глухарът. На втория кат стените само дето се ги подкарали, навред по три реда и тук там малко високо. Най-спорната зидария е тая от коленете до гърдите, без скеле, а скелите... Дето порано са били тук, и козлите, всичко са отмъкнали зековете, кое на други постройки отнесли, кое изгорили, само и само на чужда бригада да не остане. Ама сега нали е тяхно, още утре трябва козли да строят, че инак ще закъсат. Надалеко се вижда от върха на теца, и цялата зона се бе от край до край, жива душа няма. Изпокрили са се зековете, топло събира до сигнала, и черните коли, и стълбовете. Заострени като бодлива тел бодливата тел на слънцето ще се види, а инак, не. Пък едно слънце пекнало, очите ти ще изкара. А още по-отсъм се вижда енерговлакът. Ама как пуши само, небето чако пушва. И току се запъхтя. Сета и пъхти зиморничаво, преди да свири. Ей го, забуча! Не сме да речеш, кой знае и колко подранили. Ей? Стъкановец седъм. Я, там поживо се оправя и с отвеса. Килгъс го поддява. Бети си виж твоята стена, що лете? Ще го очукаш ли тоя лед, домръкнало? Емистрията поне да не беше влачил нагоре надолу, поднася го и Шухов. Тък му да подхване всеки стената си, както се бяха сговорили от зарана, бригадирът отдолу викна. Ей, момчета! двама ще застанем. Та да не мръзне варта в коритата. Шухов Ти на твоята стена, клевшим земи, аз Килга ще бъда, а гопчик зарад мен ще очисти стената на Килгас. Спогледаха се Шухов и Килгас. Право е. Поще спори. И пипнаха се кирчетата. И не вижда вече Шухов нито ширинето, дето слънцето играе по снега, нито как и зоната се разшетаха от скривалищата си бачкатурите, кой ями ми дарине от сутринта недоринати. Кой е арматура да връзва? Кой е мертец и да кове в работилниците? Виждаше Шухов само стената си, от кръстачката отляво, дето зидът се вдигаше на стъпала над пояса, до десния ъгъл, дето се срещаха неговата стена и келгасовата. Показана на се Сенка къде да кърти леда и самият той, тъй сърцето удрято стъпото, то острото, че на всички страни се разхвърча лед, чаки в лицето му. И я тая работа припряно. Без да разсъждава. А умът и очите му като да опипваха под леда стената, външната фасадна стена на теца на два реда блокове. Стената на това място преди е зидал неизвестен зидар, или не е отбирал човекът, или е карал през куп за грош, та сега Шухов и кратко свикваше, като да бе негова. Ей, тук не има хлътнало, не може го изравни за един ред, ще трябва на три реда всеки път да наддава по повече ковар. Тук пък стената се била от към лицето. Той ще се сравни за два реда. И на око раздели той стената и си забеляза нишани. Докъде ще зида от лявата стълбчета кръстачка и откъде сенка. Надясно от килга ще кара. Там на ъгъла, направи си сметка. Килга няма да се удържи и от Сенковото малко ще подзида. Е и го, че и на него полеко ще му стане. А докато те там се попипкват, шухо ще изкара половин стена, че и повече тя да изпреварва нашата двойка. И си набеляза къде колко блока ще му трябват. И едва носачите се подадоха горе, той тутък си запринчи Аляшка. На мене носи. Ей, тука туряй. И тука. Сенка още леда да очуква, а Шухов вече грабна телената метличка, с двереца я е грабна и насамна там. Насамна там забръзка по стената да очисти горния ред, то до сухо не може. Ама сняк понеда няма и особено по фугите. Качи се горе бригадират, и докато Шухов още се мутаеше сметличката, за кова мастара наъгъла. По при Шухов и Килгас отдавна вече стърчат. Ей! Вика отдолу Павло. Има ли хора горе? Хайде на варта! Шухов чак се изпоти, канапът още не е опнат. Разбърза се! И си на канапът ще опъне не наред, не на два. Ами наведнъж на три, запас да има, че и на сенка да му е по-леко, ще му подзида от външния ред, а малко от вътрешния ще даде немо. Докато опъваше канапа по горната черта, обясни на сенка кое с думи, кое са знаци, къде да зида. Разбра го глухият, хапе усни, очи върти, към бригадировата стена на мига, ще има да ни гонят, нали така? Няма да се излагаме, я. Смее се. А по стълбата вече и варта. Нея четири двойки ще я носят. Тъй реши бригадират. Корица край зидарите никакви да няма, само ще мръзне при прехвърлянето. Ами щом донесат коритото, грабвайте двамата зидари и право на стената. Зидайте. През това време носачите, за да не мръзнат за тоя, дето духа на откритото, блокове ще прехвърлят нагоре. Щом изгребат коритото, отдолу на часа ще им се носи друго а първите носачи марш долу. Пък там гледайте край печката да размразите коритото от замразнала товар, че и себе си колкото спеете. Донесоха две корите наведнъж, на килгасовата стена и на шуховата. Диша варта, дими, той топлинката и кратко е колкото да се каже, че е има. Плеснеше семистрията на стената и докато се обърнеш, хванало се. Сет не върви, таго го кърти с чукчето, семистрията не може го отби а и блокчето, само да го сложиш малко по-инък, и вече замръзнало на една страна. Тогава единствено стъпото на брадвичката това блокче муж го откърти, че и варта му чисти. Но Шухов не бърка. Те, блокчетата, не са точ в точ. Дето е с ъгъл, с смачкано ребро или пък тумбесто, Шухов веднага го вижда. Вижда и на коя страна на той блокче му се ще легне и вижда онова място на зида, дето тък му него чака. Загребва Шухов, семистрията димяща тавари право там хвърля и помни къде минава долната фуга. Връз тази фуга средата на горното блокче после ще натъкми. Вар хвърля колкото за под едно блокче. И взема блокче от купчината, ама като взема, пази да не си съдере ръкавицата, с горбатонните блокчета страшно жулет. И като поразравни варта семистрията, шлеп отгоре блокчето. И тутък си го подравнява, Семистрията го почуква, ако не е както трябва. Външната страна да върви по отвеса и надлъж блокчето на цяло да ляга. И напреки също на цяло. И край, вече се е хванало, втвърдило се е. Сега, ако отстрани под него е излязла вар, среброто на емистрията ще я е клъцне и отзида ще я е бръсне. Лете под следващото блокче върви, ама сега и дума да не става. И пак долните фуги ще погледне, случва се там да не е цяло блокче. Ами парчети и тапак на варта и дварет, под левия край повече трябва да е и наслага блокчетото блокчето котака. Ами го провлича от ляво на дясно, то да подгребе съседа от ляво. Едно око по отвеса. Едно око по реда. Хванало се е следващото. Потръгна работата. Два реда като наложим, старите сокатлаци ще изравним, съвсем гладко ще тръгне. А за сега си отваряй очите. И подкара. Подгони външния ред срещу сенка. Сенка и той се е разминал там на ъгъла с бригадира, и той кара насам. Удари око шухов на носачите, вар, вар давайте, де подръка, по-бързо. Тръгна тя една, няма кога носи да обършеш. Че като се пресрещнаха с Сенка и хванаха от едно корито да гребат, токо дъното му застъргаха. Вар, дере се шухов през стената. Иде! Е. Провиква се Павло. Донесоха ново корито. Изгребаха и него, колкото имаше рядко, а там, дето по стените се беше хванало, да си го стържат долу. Че като направи дебела кора, ще си го мъкнат за лудо. Заминавай, следващото. И Шухов и другите зидари вече не усещаха студа. От бързата трескава работа ги изби първият огън, Той е огън, дето изкарва под подватенката, под памукликата. Под горната и долната риза. Но те за миг не спряха, а ми още по-приприено подгониха зида. И след час усетиха втория огън, тоя, дето суши пота. В краката студът не ги Той е главното, нищо друго, нито дори лекият дветрец, дето пръскаше, не можеше да ги откъсна от зидането. Само клевшинто куп подритвато с единия, то с другия крак. Той, нещастникът, 46 и номер носи. Подбраха му валенки от разни чифтове, ама теснички са му, личи си. Бригадирът, мине не мине, се провикне, Вар и Шухов и той, Вар. Който влачи дъбелия край, той за съседа си нещо като бригадир става. Шухов гледа да не остане назад от онази двойка, сега и на брата си роден душицата изкарва с това корито по стълбите. Първо, по обед, Бауиновски мъкнеше коритото заедно Светюков. По стълбата хем стръмно, хем хлъзгаво, не му спореше много от начало, Ташухов тъй, лекичко, го подмушваше. Капитане, поживо. Блокчета, капитане, само че с всяко корито капитанът почев ставаше. а Фетюков, поленив, кара малко, кара, кучешката му верица, пътоко наклони носилката и плисна от варта, тада му е по-леко за носене. Перна го Шухов погърба гърба веднъж. О. Змио Пък, директор си бил, сигур душата на работниците си вадил. Бригадире, вика капитанът. Тури ме човек бе. Неща с този да нося. Размести ги бригадират, Фетюков блокчета да вдига отдолу на скелето, а Матай го сложи, та отдално да се види колко ще прехвърли, а Алюшка с капитана. Алюшка, той е Хрисим, не го командва само който не е поискал. Давай! Новобранецо. Внушава му капитанът. Виждаш, зидат хората. Усмихва се е от отстъпчиво. Щом трябва побързо, побързо. Както кажете, и затрополяха обратно. Кроткият бригадата е имане. Бригадират крещи някому долу. Аха, още един камион блокчета са докарали. Половин година ни един не дойде, а сега се занизаха. То Толкова ще му е и работата, докато блокчета карат. Първия ден. Пък после ще има да си висят, докъдето стигнали, стигнали. Разпсува се бригадират. Нещо за хаспаната става дума. И хем му се ще нашухов да разбере каква е работата, хем време няма. Зида, равни. Ней се, качиха се носачите, разказаха. Дошъл монтюр на хаспаната мотора да поправи. Та с него и техникът по електрикаджийските работи, вълнонаемен. Монтьорът нещо там си чуплял, техникът гледал. Както си му е редът, един работи, един зяпа. Сега да поправеха хаспаната, че да може и блокчетата да вдигат, и разтвора. Точно подкарваше Шухов третия ред и Килгас третия подкачи. Ето ти го по стълбата се носи още един зяпъч, още едно началство. строителният десетник Дер. Московчанин Разправят, в Министерство работил. Шухов беше близо до Килгас, Сочимо. А! Маха ръка Килгас. Аз с началствата работа си нямам. Само ако се изтреса от стълбата, тогава ме викай. Сега ще си изтъпани от дире и ще гледа. Ей, тези съгледвачи най-вече не ги трай Шухов. Инженер се пише, свинята му са свиня. А веднъж взе да показва как да връзват тухлите. Ташухов се подмокри от смях. Според нас, вземи построй една къща с двете си ръце, пък тогава признавай, че инженер си бил. В Темгенево, кой ти знаеше зидано, само дървени къщи. И училището, и то дървено, от горското трупи караха по шест ся жена. Но лагерът учи, та трябва ли ти зидар, на ти зидар. Който умее две да върши, той и десет ще свърши. Не, не се изтреса от стълбата дер. Само се спа на един път. Изкачи се горе, почти на бегом го взе. Тюрин. Ревна и очите му изхръкнали. Тюрин. А подира му по стълбата се е залетел Павло, слопатата както си е. Ватенката на Дар е лагернишка, а мановичка, чистичка. И шапката, екстра, кожена. Пък номерът и на нея е като всички. б 7 Е... Тюрин застана от му семистрията. Шапката на бригадира се е килнала в едното око. Каква ли ще е тая, хем не е да изтървеш, хем варта замръзва в коритото. Зида Шухов, зида и слухти. бе ти къде се намираш, бе? Дер крещи, плюнки хвърчат. И карцерът е нищо за таяваща. Чисто престъпление си е Тюрин. Трета присъда ще получиш, да знаеш. Една сега загря шухов каква била работата. Погледна към Килгас, и той е разбрал. Мушамата. Мушамата на прозорците е видял. За себе си шухов хична го еня. Бригадират няма да го издаде. За бригадира го е страх. За нас бригадират е майка и баща, ама за тях си е нула. На север за такива работи, като нищо и млепваха на бригадирите по втора присъда. Берех, че се сгърчи лицето на бригадира. Като фрасна мистрията в краката си. И към Дер – крач. Дер се огледа, Павло вдига лопатата на главата си. Лопатата – я. Лопатата не е взел тук като той, а Сейнка – нищо, че глух, и той разбра – свил песници и крачили – крачи. Пък е як. Дяволът, Дер за примига, дръпна му се водата, взе да се оглежда за петото чоше. Наведа се бригадират към Дер и тихо така, едвам, ама горе всяка дума се чува. Мина ви времето, мръсници, години да лепите. Ако думица про домаш, кръвопиецо, той ще ти е последния ден, тъй да знаеш. Тресе се бригадират, целият. Тресе се и не може да се съвземе. На Павло му се опнала физиономията, с един поглед заколва Дер, ама наистина го заколва. Абе, хора, полудели ли сте? Пребледния Дер и гледа подалечко от стълбата да е. Нищо повече бригадирът не му рече, поправи си шапката, прибра изкривената емистрия и тръгна към Зида. И Павло с лопатата закрачи бавно надолу. Бавно! И тук да стои, го е страх Дер, и да слезе, го е страх. Скрил се зад Килгас, не мърда. а килгас и зида, тъй теглят лекарства в аптеката, моята е докторска, бърза работа нямам. Загърбил се е към Дер, като да не го е видял изобщо. Примъква се Дер към бригадира. Демо се е дя на фасонът, ами на строителя какво да кажа, а Тюрин, бригадират си Зида, дори глава не извръща. Ще кажеш, тъй си беше. Дойдохме, тъй си беше. Постоя още малко Дер. Ясно. Няма да го убиват сега. Попристъпи тихичко насам там, бръкна си в джобовете. Ей, ще 854, избобоботи, що толкова тънко слагаш варта бе, Все на някого трябва да си го изкара. Нашухов и редът морет, и фугите, фуги, та значи варта му била тънка. Разрешете да кажа, изфъв ли той, а мата малко на подбив го избива, ако сега сложим дебел пласт, на пролетта я теч ще протече цялата. Ти си зидар и ще слушаш какво ти казва десетникът. Намръщи се дер и издобузи, навик такъв имаше. То тук там може и тънко да е, можело и по-дебълшко, ама ако не зидаш зиме, а когато си времето. Нали и човещина трябва да има? Норма се иска, но какво да му разправяш, като не разбира човекът? Идер дер по тръгна по стълбата. Вие хъспаната ми оправете. От стената вика подира му бригадират. Да не сме магарета, я. На втория етаж блокчетата на ръка се мъкнат. На теб изкачването ти го плащат, обажда му се дар от стълбата, ама едно кротко. С колички, нали? Е, вземи количката, пей изкарай по стълбата. Старги, плащайте. Мене е да не ми се свиди нещо. Щетоводството не го минава. Старги, Щетоводството. Цялата ми бригада работи, та на четирима зидари да насмогне. Колко ще изкарам аз? Кара се бригадират, ама зида ли? Зида без прекъсване. Вар! Викат отдолу! Вар! Подема Шухов! Всичко изравниха с третия ред, сега четвъртият ще тръгне по вода. То трябваше къна път един ред нагоре да се пренесе, ама ще мине и тъй, речето и без канав ще го изкараме. Върви дер по откритото, на четири се свил. Към кантората, на топло. Шубето му работи май. Ама да си беше помислил, преди да се опери на такъв вълк като Тюрин. С такива бригадири да се беше спогаждал, никакви ядове нямаше да си има. бачка не го карат, дажбата му голяма, в отдална кабинка си живее. Какво още? Ама не, ще се репчи. Дойдох отдолу, викат. И техникът по електромонтажите си заминал, и монтьорът, и той заминал, хъспаната не можело да се оправи. Значи да е яка гърбина. Колкото Шухов производства да беше виждал, пустата техника все или сама се чупи, или зековете ще и кратко видят сметката. Транспортьорът затрупи на лите и го струшиха, бутнат във веригата някое по-дебело бичме и понатиснат. Та да отдъхнат малко. Града до града иска началството, не мож кръста си изправи. Блокчета! Блокчета! Вика бригадират, развъртил се. Имамка им, мамка им и на носачи, и на подавачи. Павло пита, как да е с разтвора? Надигат отдолу. Да се бърка, как ще е? Ама има забъркано половин корито. Значи едно корито още. Стана тя! Петия ред подкараха. Кога още първия на дваката сгънати караха? е гледай, тук до пояса отскочил зидът. Къде няма да отскочи, като ни прозорец, ни врати, два кълкана на тяше и блокчета колкото щеш. То трябваше канапът да се премести, ама свърши. 82-ра понесе инструмента да сдава, докладва Гопчик. Бригадирът само с очи стрелна. Твоята работа си гледай ти, Сополанко. Тухли носи? Огледа се Шухов. Да, слънцето е на залез. Червеникаво залязва, в мъглица такава, белезникава. Ама се развихрили. Здраве му кажи. Сега вече, щом са почнали петия, ще го свършат, ще го равнят, но като коне запъхтени. Капитанът дори е прежалтял. Годинките му и да не са 40, ама са татък. Студът трупа градуси. Ръцете му работят. Но пръстите пак понаболяват през протритите ръкавици. И в лявата валенка студът взе да свива. Туп-туп, потропва Шухов. Туп-туп. Сега не иска да се навеждаш над зида, ама за блокчетата, чупи гръбнак за всяко, че и за всяка гребка вар. Момчета. Момчета. Шухов ги дърпа. Е блокчетата на стената, на стената да ми ги бяхте подавали. Капитанът, иска човекът. Ама сила няма. Не е свикнал той. А, Лешка, добре, Иван Денисич. Казвайте къде да слагам. Няма отказване този, Алюшка, каквото и да го помолиш. Де всички на този свят такива да бяха и Шухов щеше да е такъв. Щом те моли човекът, що да му не помогнеш? Имат си те това. По цялата зона и до теца прокънтя, по рълсата бият. Край. Престараха се сварта. варта. Ех, изсилиха се. Дай вар! Дай вар! Вика бригадират, а долу цяло корито, едващо забъркано. Сега, зидай, няма няма накъде. Ако не го изгреба това корито, утре върви го кърти на майната му, варта ще към са, скирка не може откърти. Ха сега, дръжте се нъще. Вика Шухов. Килгас за остана. Не обича авралите. Ама натискай той, къде ще иде. Отдолу Павло притича, с носилката се впрегнал, се мистрия в ръката. И той назида. Пете мистрии, ха сега ти чай междините да попълваш. Попремери примери на Окошухов, която тухла ще му пасне и тика чупчето на лёшка. На, очуквай, очуквай ми ги, бързата тя не става като света. Сега? Като взлеха всички да препират, Шухов вече не бърза, ами за стената следи. Премести Сенка наляво, а самият той надясно, към главния ъгъл. Изтумбят ли сега стената, или ъгъла да скосят, край, утре за половин ден работа се отваря. Стой! Избута Павло, сам намести тухлата. Ами от тук до ъгъла, явиш, при Сенка сякаш се е поиздоло. Хайде към Сенка, оправи го с две тухли. Капитанът мъкне носилките като воденичарски кон. Още, вика, две носилки. Не го държат вече краката капитанът, но влачи. Такъв един кон и Шухов имаше. Хем той си говордаше, а ма в чужди ръце попадна. И не издържа. Кожата му смъкнаха, слънцето и горния си край прибразат земята. Сега и без губчик се виждаше. Не само всички бригадири инструмента са отнесли, ами на Тумби. На Тумби се е понесъл народът към пропуска. Веднага след релсата никой не излиза, няма балами да мръзнат на откритото. Всичко се е сгушило на завет. Но идва моментът, когато бригадирите се надумват и всички бригади в купон потеглят. Ако не се сговорят, това арестантите са си кълпав народ. Един друг ще си извардват, до среднощ ще се свиват по аглите. Усети се и бригадират, сам вижда, че е прекалил. Склададжията си вече 10 майни му е теглил. Ех, вика, опустели му и лайната. Я, носачите! Хайде долу, остържете голямото корито и колкото събарете, Хетаме фонази и ама блъскайте, пагозаринета отгоре са сняк. Да не се вижда! А ти, Павло, грабвай двойца, събира инструмента и влаче склада. Аз по губчик трите мистри ще си допратя, Ей и тия двете корита, последните, да опразним. Нахвърлиха се. Чукчето му взеха на Шухов, кана по-отвързаха. Носачи, подавачи, всичко са умете долу, в залата, нямат вече работа тук. Останаха горе тримата зидари, Килгас, Клевшин и Шухов. Бригадирът ходи, оглежда колко са изидали. Доволен е. Добре сме докарали, а? За половин ден. Без подемник, без воемник, Шухов гледа, на килгас в коритото малко станало. Стяга му се душата на Шухов, да не псуват склада бригадира заради мистриите. А момчета, слушайте, текна му на Шухов, е носете и мистриите на гопчик, моята е неброена, няма да се сдава, аз нея ще довърша. Смее се бригадират. Хаде! Как да те освободи човек? Без тебе и затворът ще проплаче. Смее се и Шухов. Зида, отнесе и мистрите. Сенка подава на Шухов блокчета, Вар, Килгасовата и нея, тук в коридорчето пресипаха. Запреши гопчик по полето към склада Павло да догони. И стой четвърта сама пое през полето, без бригадира. Бригадирата сила. Ама конвоят е сила посилна. Ще изпозапишат за къснелите и в кърцера. Чернопочерняло край пропуска. Всички са се събрали. И конвоят като да е излязъл, преброяват. Броят на излизане по два пъти, веднъж на затворени порти, че да знаят могат и ги отвори. Втори път, като пропущат през отворената порта. Ако им се привиди нещо си и отвъд портата броят. Майната и кратко на Таявар. Махна ръка бригадирът, хвърляй я през стената, върви, бригадире. Върви, ти там потребваш. и на Пшухов си му вика Андрей Прокофевич. но сега с работата си той като да стана на една нога с бригадира. Не че мислеше, ейна, изравни се, ама чувства, така си е то. И поднята подир спущащия се широка крачка по стълбата бригадир, пък къс пустият му работен ден, а? До да се развъртиш и току край. Останаха двамата с глухия. Стоя много няма да се разприказваш, то с него и от приказки няма нужда. Наюмният от синца е «Всичко разбира». Шлёп вар. Шлёп блокче. Наместихме го. Проверихме. Вар. Блокче. Вар. Блокче. Той бригадират нареди. Да не я жалят пустата вар на земята и беше. Но тъй си устроен, Шухов, глупашки. И за 8 години лагери не можа да се оточи, и той и то, всяко нещо и труд всеки му се свиди, зян да не става. Вар. Блокче. Вар. Блокче. Свършихме, майка ти долна. Сенка крещи. Баста, награби коритото и по стълбата. А Шухов. Сега, ако ще конвоят и кучета да насъска по него, отстъпи назад по плочета, погледна. Бива го. И отърча към стената, надвеси се, а наляво, а и надясно. Ех, око, метър, равно. Още държи ръката, хукна по стълбата, сенка, изхвърча от залата и бегомпона на долнището. Хададе. Хададе. Извръща се. Тичай, Азай Сегинка. Маха му Шухов и обратно в залата. Мигар ще зареже токута и емистрията. Може утре Шухов да не излезе на работа, може бригадата на социално-битовия да лашнат. Може още половин година тук да не стъкят, значи, по дяволите емистрията, така ли? Като ще, да е, в залата всички печки са изгасени. Тъмно. Страшно. То страшното не е от тъмнината, ами всички си отидоха, ще видят на пропуска, че него само го няма, ще има да го бъхти конвоет. Тъй, ама се поозърна тук там, забеляза един голям камък въгъла, поповдигна го, пъхна под него емистрията и го захлупи. Готово, сега поскоро се енка да настигне. А той, отърчал на стора с кръча, не мърда по-нататък. Клевшин няма да те зареже в неволята, никога. Ще се отговаряли, значи, заедно. Хукнаха двамата, малък и голям. Сенка глава и е половина по високо от Шухов, че и главата му една такава яка се пръкнала. А си има безделници, надбягват се по стадионите, Хем по тяхна си воля. Тях да подгониш, дяволите, след цял работен ден, както си още изгърбен, с мокрите ръкавици, с протритите валенки и на студа. Запъхтели се се като кучета бесни. Само едно хърка не се чува. Хъха. Хха, Ама нали пък бригадирате на пропуска? Ще обясни. Хем право в разтълпата тичат. Страшничко си е. Стотици гърла, като че по команда ревнаха. И на майка, и на баща, и в устата, и в носа, и в ребрата. Дъзинът на среща ти 500 души не било страшно. А, но най-вожното, конвоят как е? Не, конвоят си трае. И е тук, най-отзад. Обяснила, значи, върху си е взел вината. А момчетата се дерат, псуват ли, псуват. Те ги редят, че дори Сенка се много нещо дочу, пое си въздух, че като им тегли една, както си беше дълъг. Се си мълчи, ама като огракна, и умруци вдигнал, ей сега ще налети да се бие. Замълчаха. Подсмиват се някой. Ей, 104. Та той не бил глух. Бе? Подвикват. Ние само за проверка. Смеят се всички. И конвоят също. Строй се по петима. А портите не отпират. Сами не си вярват. Изблъскаха тълпата назад от портите. Налепили са се там като овце, сякаш по-бързо ще излязат. Строй се по петима. Първа. Втора, трета, и като извикат петурката, тя минава напред няколко метра. Подъхна си Шухов, огледа се, а месечината, майчице мила, една червена, намръщена и вече цяла си изтърколила на небето. И да се понащърбва, кажи го, е почнала. Вчера по той време, къде повисоко беше, на Шухов му драго, че всичко мина гладко, Муши капитана в ребрата и хвърля въдицата. Е, чувай, капитане, ами как е там по вашата наука, старата месечина къде се дява сепне, Как къде? Невежество. Просто не се вижда. Шухов върти глава, смее се, че като се не види, от да знаеш, че има, е има, ами как е според тебе. Слиса се капитанът. Секи месец луната нова ли е, че какво има за чудене? Хората, ей го, ката ден се раждат, мигар месечината не може веднъж на четири недели? Фу. И плюс се капитанът. До сега такъв глупав моряк не съм срещал. А къде се дява старата? Ами нали той те питам и аз, къде? Нашухов чак зъбите му се виждат от смях. Е! Къде? Въздъхна той и профъв ли? По нас те разправяха. Старата месечина Бог на звездия троши, а маче диваци. Капитанът се смее. Никога не бях чувал такова нещо. Значи ти в Бога вярваш, а Шухов? Ами че как? Зачуди се Шухов. Като тресне, върви, та не вярвай. И защо го прави той, Господ? Кое? Месечината на звезди да троши. Защо? Какво толкова? Шухов свира мене. Звездите те под час падат, да се попълват трябва. Обръщай се, вашата мама, конвоят крещи. Строй се, вече до тях опря сметката. Мина петурка 12-та от петата стотица и те двамата от дире Боиновски и Шухов. Конвоят се пипка, връчува по ръбушите, бройките не излизат. Не излизат. Пак не им излизат. Поне да можеха сметки да водят, наброиха 462, а трябва да се разправят 463. Пак натириха всички назад, попортата пак се бяха налепили. И пак. Строй се по пет. Първа. Втора, тия проверки техните са най-гъдните, щото време се губи вече неотрежима, ами свое. Докато се дотътриш до лагера през сетепта, че и пред лагера реда си до тараша да дочакаш. Всички обекти през глава се юрват, от кожата си ще излязат, та по първи на тараша да минат значи, в лагера по-рано да се вмъкнат. Който обект в лагера първи до втаса, той и царува. Столовата го чака, за колетите – пръв, и в магазина – пръв, и в индивидуалната кухня. В културно-възпитателната част за писма или в цензурата своя писмо да предаде, в лазарета, в браснарницата, в банята. Навсякъде все той ще е пръв, пък и конвоят, речи го, и той бърза по-скоро да ни предаде, и в казармата си. Войникът, и на него не му е до разходки, работа много, време малко. Амана, не им излизат сметките. Последните петурки, като взеха да пропущат, привидя му се на Шухов, че на самия край трима ще останат. Амане, пак двама, беруячите, при началника на карулното, срабошите. Съвещават се. Началникът вика, бригадирът на 104. четвърта. Тюрин се изтъпи на половин крачка. Аз, от твоите натеца никой ли не остана? Мисли, не, мисли, че главата ти ще откъсна. Няма, сигурно казвам. А самият той към Павло поглежда, да не е останал някой там, в залата, стотинки рои се по бригади. Дере се началникът на карулното. Пък бяха по петурки, както се падне, кой с когото сварил. Сега се разблъскаха, разгълчаха се. Там викат, 76-та, при мен, по-нататък, 30-та. Тука, друга 32-та, а 104, той четвърта, както най-подира си беше, тъй си се и събра там. И гледа Шухов, цялата бригада с празни ръце, там се бяха залисали в работата, глупаците му с глупаци, че дори и трески не посъбраха. Само от два мина снопчета маничка. Та игра си всеки ден. При свършване събират бачкатурите да трещица, да вършинка, да летви с потрушени, парцел някакъв, езвръвчица разпарцали са на ги свържат и носят. Първата хайка е при пропуска, строителят или от десетниците някой. Ако са там, то с час командват всичко да се остави, милиони профукват през комина, та треските гледат да наваксат. Но и бъчкатурите си правят сметките. Ако всеки от бригадата стиска поне клечурек донесе, в бараката по-топло ще бъде. Инак дават надневалните по 5 кила прашище въглишно на печка, змо и топлината от него. Та за това те и правят, начупят летви, нарежат ги на късо и ги мушнат под ватенките. Така се изнизват край строителя. Тук на обекта конвоят не гепи за дърва. Нали и на конвоя му трябват, сами да носят, не може. Едно. Дето мундират не дава, друго, ръцете са заети с автомата, та по нас да стрелят. Конвойът, той като ни докара до лагера, тогава командва, от той до той е дървата да се хвърлят тук. Но взимат смярка, и за лагерните надзиратели да оставят трябва, че и за самите зекове, инак хич няма и да носят. Та е тя, носи дърва всеки зек и всеки ден. Не знаеш кога ще ги донесеш, кога ще ти ги вземат, докато Шухов с очи шареше. Не на се ли намира няколя клечка по земята, да се наведе да вземе, бригадират вече всички сброи и доложи на началника на карулното. 104. Всички. И Цезар е тук, отдели се от кантураджиите, към своите пристъпи, пувка се луличката той. Червени искри хвърчат връз него, черните му мостаци скръж хванали, и пита: Е, капитане, как е? Сит на гладен не вярва. Що за въпрос, как е? Никак. Свива рамене капитанът. Каталясах, едва си изправям гръбнака. Ти да беше сетил цигарка да му дадеш. Дава му Цезар цигарка. Той в бригадата единствено с капитана се води, с друг няма с кого да се разговори. В 32 -ра човек няма. В 32. -ра. Боботят всички. Отпръши помощник бригадират на 32 и с него още някакъв момък. Нататък към авторемонтната да търсят. А тълпата, кой? Ама какво? Разпитват. И стигна до Шухов, нямало го молдованчето, черничкото. Кое беше това молдованче? Не е ли онова, дето казват, шпионин румънски било, истински шпионин? Шпиони има във всяка бригада, по пет човека са, те са все шпиони наручени, ужде. По се водят шпиони, а са си просто бивши пленници. Ишухов е от тия шпиони, а това молдованче си е истински. Началникът на караула, както погледна списъка, тъй си и почервеня целият. Само да е имал късмет, точно шпионинът да е избягал, тежко му, а тълпата, цялата, както и Шухов, дяволите ги хващат. Виж го ти, изродът му си зрод, гадина такава, мърша, мръсник, мерзавец. Вече и небето притъмня, светлинка, кажи го, от месечината идва, ля колчави звезди са, студът сила нощна набира, а него, копелето, го няма. Не се ли на работи бе, мършо, Малко ли ти е целият ден, 11 часа, от тъмно до тъмно? Прокурорът няма така да те остави, гледи си работата. Ишухов се чуди и мае, да си остане някой да работи, та чак сигнала да не забележи. Съвсем забрави той, че сам току-що так това правеше, а се и косаше, че много рано ги събират на пропуска. Но сега зазнаше заедно с другите и се лютеше наред с тях. И още, вика си, половин час да ги забави и Молдованче, че да го даде конвоят на тълпата, разкъсват го като вълците ленце. Бре, че свистудът! Никого не го свърта на място, или тъпче, или крачи, две напред, две назад. Мадрува народът! Дали е сварило да офейка молдованчето? Да речем, още през деня да е драснало, друга работа, но ако се е закротило и чака да смъкнат часовите от кулите, има да си почака. Няма ли следа по тълта, дето да е пропълзяло, три дни в зоната да не го намерят, три дни на кулите ще стърчат. Тай е седмица, такъв си име на тях устават. старите арестанти знаят. Изобщо, избяга ли някой край за конвоя? Като ги емнат, няма спане, няма ядене, докато не го хванат. Затова и се настървяват понякога, че жив не го докарват. Цезар обещава капитана. Например, овисналото пенсне на корабните въжета, на ли помните? Мда, капитанът си павка цигарата, или детската количка по стълбите, подскача ли подскача. Да. Но морският живот там е малко кукленски. Какво да ви кажа? Ние сме разглезени от съвременната снимачна техника. И червиите по месото просто като дъждовници. Мигар, чак такива са били, но по малки са средствата на киното не могат да се покажат. Мисля си, той месо сега в лагера да ни го бяха дали в тая я нашата рибка, че и без миене, и без се търгане да го бяха бутнали в казана, щяхме да... А, а Ревнаха зековете. Чу! Видяха от авторемонтната три фигурки скочиха, значи молдованчето. О, реве тълпата при портата. А като понаближиха, ей ти, чума, мръсник, хайта, кучка развилняла, мерзавец, гадина и шухов крещи. Чуема, абе, какво си мислиш ти, повече от половин час на 500 души изяде. глава. Търчи като мишле. Стой. Крещи конвойният. И записва, к 460. Къде беше? И отива към него и обръща приклада на карабината. От тълпата още се обаждат. Мръсник. Бълвоч. Кучка. А другите, щом сержантът взе да обръща приклада на карабината, притихнаха. Мълчи молдованчето, глава на вело. Отстъпва от конвойния. Помощник бригадирът на 32-а излезе напред. Качил се, мършата му смърша, на скелето, от мен се е криел, там да вземе да се унесе и да заспи. И съм рук по врата. И по гърбината. А по този начин той от конвойния го тървава. Залит на молдованчето, от същата я 32-а бригада един е маджарин скочи. Та го зарита по задника, само по задника. Той не ти е тебе шпионаж. Да шпионира и баба знае. На шпиони на животът му е уреден, весел. Ама е опитай в като лагер да изтеглиш един десетък да общите. Отпусна конвойният карабината, а началник Карулът се даре. Драпни се от портата. Заставай по петима. Пак ще броят кучетата. Какво ще броят сега, като и без това е ясно? Разшумяха се зековете. Всичката им злоба от молдованчето на конвоя се преметна. Разшумяха се и не отстъпват от портите. Кво? Ревна началникът. На снега ли искате да седите? Ей сега ще ви насадя. До сутринта ще ви държа. Нищо чудно ще ни насади. Малко ли са седели? И са лежали дори, лягай. Пушки за стрълбия. имало го ето и всичкото, знаят зековете. И почнаха лекичко да отстъпват от портата. Драпни се. Драпни се. Подкарва кумвоят, а макаво все по портата се лепи бе, мърши. Задните си ядосват на предните. И отстъпват под натиска, застава и по петима. Първа, втора трета. А пък месечината вече е в пълната си сила. Проясни се, червенината и кратко се изгуби. Вдигнала се на цяла капраля. Отиде си вечерта. Молдованчето му проклето. Конвой проклет. Живот проклет. Предните, преброените се извръщат, на пръсти надничат. В последната петурка двама ли ще останат или трима. От той сега целият живот зависи. Стори му се на Шухов, като да оставаха в последната петурка четирима. Изтръпна от страх, в повече. Пак преброяване, а се оказа, че Фетюков, чакалът му с чакал, фаса от капитана дочаквал, заплеснал се, със своята петурка не тръгнало време, та се видя като в повече. Помощник началникът на караула от яд му тресна един по врата. Пада му се и в последната трима души. Излезе. «Слава тебе, Господи! Драпни се от портата!» Пак вика конвоят. Но път зековете пътзековете намърмурят, гледат, излизат войниците от пропуска и ограждат плаца от татък портата. Значи, ще ги пускат. Десетници вълнонаемни не се виждат, строителят също, носят си момчетата дръвцата. Разтвориха портите. А отвън, край дебелия пърмаклък, пак началника на караула и контролерът. Първа, втора, трета, и този път ако излязат, ще свалят часовите от кулите, пък от най-далечните кули по край тълта, що път има? Като изведат последния зек от зоната и сметката излезе, чак тогава по телефона на всички кули ще наредят, слизай. И ако началникът е умен, на часа потегля, знае, че зекът няма да да бяга и че тия от кулите ще настигнат колоната, пък който началник е глупак. Той се бои, че войска няма да му стигне против зековете и чака. От тия дръвници е и днешният началник на караула. Чака, цял ден са на студа зековете, не премръзнали, ами живи умрели. И след сигнала цял час зъзнат на крак. Амани им е толкова до студа, колкото ги ядат. отида си вечерта, къде ти, никаква работа в зоната не му свърши. А откъде вие тъй добре познавате бита на английския флот? Питат от съседната петурка. Аз, знаете ли, живях месец почти на английски крайцер, имах си там своя каюта. Морски конвой съпровождах. Бях офицер за свръска при тях. И на всичко отгоре, представете си, след войната английският адмирал, кой дявол го бе накарал дар да ми праща. В знак на признателност, до сега се проклинам. Да се чудиш и маеш. Да се чудиш и маеш, Като погледнеш, степ гола, зоната опустяла, снегът блести на месечината. Конвойните вече са се наредили на 10 крачки един от друг. Оръжието за стрелба. Черното стадо на зековете и в същата такава ватенка ще три едно едно. Човек, дето никога не си е представил живота без златните си пагони, съдмирала английски вземане даване имал. А сега Светюков тарга мъкне. Човека може и те да го обърнеш, и инак, хайде, събра се конвойът. Без молитва, направо, ходом марш. Поживо, ама не, сега ще има да вземате, поживо. От всички обекти изостанаха, за какво да бързат. Зековете и без да се сговорят, всички са на един къл, вие нас не мутахте, сега пък ние вас ще помотаем. И на вас на топличко ви се ще, по широка крачка. Вика началникът на караула, По-широка крачка, направляващият на по-широка крачка. Вървят зековете равно, приведени като на погребение. Ние вече няма какво да губим, седно, едно на последни. Като неща по-човешки, сега може да се съдареш от викане. Повика, повика началникът, по-широка крачка. Пък разбра няма зековете да тръгнат побързо. И да се стреля, не може, вървят си по петурки, в колона, мирно и тихо. Няма власт той да ги гони по-бързо да вървят. Сутрин само той ги спасява тях, че на работа се влачат едва едва. Който бързо тича, той срокът си в лагера няма да издеяни, ще се разсипе, ще си загине. Та и тръгнаха, лека по-лека, в редици. Поскърцва си снегът. Кой разговаря тихичко, кой не? Взе Шухов да си припомня, какво беше дето той още от сутринта в зоната не го свърши, и си спомни Лазарета. Ама че работа, а съвсем за Лазарета забрави, докато работеше. Так му сега приемат в Лазарета. Още може да свари, ако не вечеря. Ама сега като да не го кърши. И температура няма да му намерят. Само време ще губи. Съвзе се и без докторите. Тия доктори едно могат, в гроба да те вкарат. Не го блазнеше лазаретът сега, ами как на вечеря да изкара още нещичко. Всичката му надежда беше Цезар Колет да получи. Отдавна му е време, и изведнъж колоната зекове е сякаш да смениха. Люшна се, обърка крачката, политна, забуча, забуча, и ето ти вече петурките от опашката, и сред тях и Шухов. Взеха да изостават от предните, взеха да потичват по дире им. Извървят няколко крачки и пак бегом. Излезе и опашката на хълма, тай видя. Надясно от тях, далече се сетепта се черне още една колона и върви тя на нашата колона напреки, сигур, като са ни видели. И те са си юрнали. Тая колона ще е само от механичния завод, 300 души са били там. И на тях, значи, не им е потръгнало. И тях се ги размотавали. Тях пък за какво ли? То се случва и по работа да те задържат. Машина някаква да не са до да отремонтирали. Ама тяхната е лесна. Цял ден на топоса. Е, сега кой кого? Търчат момчетата, ама търчат. Конвойът взе да потичва, само началник Араула подвиква. Не разтягай! Прибери се! Прибери се! Абе, майно недна! Какво си се разлеял? Де пък ние да не бързаме. И кой каквото говорил, кой каквото мислял, всичко забравят, и един не на цялата колона интересът. Да ги предварим. Да ги върнем. И тъй се обърка тя. Тъй се докара, че на зековете конволят вече не име враг, а приятел. Врагът е оная колона, другата. Развеселиха се изведнъж всички и ядът им мина. Давай! Давай! Задните напредните предните викат. Докопа се нашата колона до улицата, а механозаводската за жилищата се скри. Почна надбягване слепешката. Тук на нашата колона поикратко спорно, насред улицата е, и конвойните отстрани също не се препъват толкова. Тук му е мястото за преднина. Да се преварят трябва механозаводските и за той, защото тях на лагерния пропуск сума време ще ги От случай. Когато взеха да колят флагера, началството си е наумило, че ножовете се правят в механичния завод и оттам идват флагера. Таза туй на влизане тях особено ги препипват. И по късна есен вече земята мръзне, а на тях все им викаха. Сваляй обущата, механозавода! Обущата в ръка! Тъй, боси ги тарашеха. Той сега, стутне не стут, тук посочат на слуки. Ия, я е събо дясната валенка. А ти лявата сваляй. Сваля валенката зека ти трябва, докато на един крак подскача, тая валенка да обърне и партенката да изтърси. Няма, виждаш нож. Пък шухов беше дочул да, да знае, вярно ли е, нели, че механозаводските още лято с два волейболни стълба в лагера пренесли и в тия стълбове всичките ножове били скрити. По десет ками във всеки. Чат пъти до сега в лагера намират от тях. То там. Тук, тъй спотичване клуба новия задминаха и жилищата, и дърводелския, и се изтърсиха на заволя за лагерния пропуск. Охо-хо! Ревна колоната като един. Той е кръстопът и гонеха. Механозаводските на 150 метра вдясно изостанали. Сега вече си тръгнаха спокойно. Радват се всички в колоната. Зежка и метя, радоста, ти, горките жъби... Как само треперят от нас. Но ето го и лагера. Какъвто сутринта го ставиха, такъв си го и заварват. По зоната над зидовете лампи горят и пред пропуска, лампа до лампа светят. Цялата площадка затараша като да е от слънце зелена. Но още преди да стигнат пропуска. Стой! Крещи помощник началникът на караула. И като дава автомата си на един войник, притичва към колоната. С автомати не им се разрешава да наближават. Всички дясно с дърва в ръцете, хвърляй дървата надясно. А крайните открито си ги носеха, вижда ги той. Снопчетата, едно, друго, трето, полетяха. Някои искат да скрият дръвцата вътре в колоната, ама съседите им не дават. Зарад Тебе на друг ще вземат. Хвърля с добро. Кой му е на затворника най-враг? Друг затворник. Да да не се кучеха един с друга рестантите, не би им излязло на глава началството. Марш! Крещи помощник началникът и тръгнаха към пропуска. На пропуска се събират пет пътя, преди час всички обекти по тях са се тълпили, да бяха застроили всичките тия пътища отстрани, му тук. На мястото на този пропуск тараша щеше да бъде главният площад на бъдещия град. И както сега обектите от всички страни напират, Та и тогава манифестациите щяха да прииждат. Надзирателите вече се топлеха на пропуска. Излизат, посред пътя застават, разпасва и ватенките. Памуклийките разкопчай и разперват ръце. Да ни прегръщат се канят. Да препипват. С една дума, както от зарана. Сега и да се разпашеш не е страшно, вкъщи си отиваме. Така и викаме всички, вкъщи. За другата къща денем и да си спомниш няма време. Вече главата на колоната те решеха, когато Шухов приближи Цезар и му рече. Цезар Маркович Аз от пропуска ще хукна право в колетната и ще хвана ред. Обърна Цезар към Шухов му дебели, черни, а сега подскръжени отдолу. Какво ще ходите, Иван Денисич? Може и да няма колет. Ех, като няма, мен какво ще ми стане? Десет минути ще почакам, не дойдете ли, в бараката. Ама Шухов си има едно на ум. Ако не Цезар, някой друг ще дойде, комуто да продаде реда на опашката. Види се доста е загорял Цезар за колече. Хубаво, Иван Денисич, тичай, нареди се. Десет минути почакай, не повече. А пък търъша е и гона, наближава. Днес Шухов няма нищо за криене, отива без страх. Разкопчава тенката бавно, Тей, измъкна и памоклийката от бразентовия колан. И макар и нищо забранено не помнеше да има върху си днес, но за 8-те години лагер беше свикнал в седен штрек. пъхне ръка в панталоните, в джоба на коляното, да е че и там е празно, както си го мислеше. Но там беше ножовката, парчето лента. Ножовката, дето я прибра днес в работната зона, само защото си беше къщовен. И празум не му минаваше да прекарва флагера. И празум не му минаваше, ама сега, що ме донесена, жалма до немакъде да хвърли. Нали да я е наточи на малко нощче, и заобощарък става, и пришиене. Да бе решил да прекарва, щеше да му измисли как да скрие. А сега оставаха само два реда отпред, и вече първата от тия петурки се отдели и тръгна към тараша. И трябваше по-бързо от вятъра да решава. Или да се затули зад последната петурка и незабелязано да е хвърли на снега, където рано или късно ще я намерят. Ама няма да знаят чия е, или да я носи. За тази ножовка, изкарат ли нож, можеха като нищо да му лепнат десет денонощия карцер. Но пък обощарското ножче си беше пари, хляб. Да я е хвърли му се свидеше. и шухов я мушна въватената си ръкавица. В този момент изкомандваха да минава следващата петурка. И под блесналите лампи оставаха само последните трима Сенка, Шухов и мумъкът от 32-ра бригада, дето беше търчал за молдованчето. Заради той, че те бяха трима, а надзирателите стояха срещу им петима, можеше да се изхитри да избере към кого от двамата десни да тръгне. Шухов избране младия, Червендалестия, а Беломостакатия, стария. Старият беше, то се знае, опитен и лесно би я намерил, да поискаше. Но тък му защото беше стар, на него службата трябва да му се беше втръснала повече от базена вода. А в този време Шухов двете ръкавици, с ножовката и празната, смъкна от ръцете си, взе ги в едната ръка, тъй че празната штръкна отпред. Същата ръка взе и въженцето. Дето се препасваше, разкопче памуклийката додолу, пешовете на ватенката и памуклийката огоднически завърна нагоре. Никога не е бил такъв услужлив на тераша. Ама сега искаше да покаже че е като от майка роден, на, гледай ме. И след командата приближи Беломостакатия. Беломустакатият надзирател препипа Шухов по страните и по гърба, по джобовете на коляното, отгоре го тупна, нищо няма. Помачка с ръце пешовете на памуклийката и ватенката, също няма. И вече като го пропускаше, за всеки случай смачка в ръка и штръкналата ръкавица на Шухов, празната. Надзирателят стисна ръкавицата, а Шухов отвътре като склещи да го стегнаха. Още едно такова стискане по втората ръкавица и карцерът с 300 грама хляб дневно и топла храна чак на третия ден не му мърда. Веднага си представи как ще отмаля е там, ще омаломоще и сетне трудно ще му бъде да се върне в това стегнато, нито гладно, нито сито състояние, в което е сега. И тутъх си горещо, от дън душа се помоли, Господи! Спаси ме! Отърви ме от карцера. И всички тие мисли му се нярнаха само докато назирателят стисна първата ръкавица и протегна ръка, за да стисни втората. Задната, той щеше да ги стисне наведнъж с две ръце. Ако Шухов беше държал ръкавиците в двете си ръце, а не в едната. Но в този миг се чу как старшият на Тараша, бързайки по-скоро да се освободи, извика на конвоя: Хайде, карай механозавода! И бело му назирател, Вместо да хване втората ръкавица на Шухов, махна ръка, «Хайде, минавай!» И го стави, Шухов затича да настигне своите. Те вече бяха навърволени по пет между двата дълги дървени пармаклъка, прилични на пазарско вървило законе, в които колоната влизаше като в кошара. Тичеше леко, земята не сещаше и поне да се беше помолил втори път, да поблагодари, ама нямаше време, пък и вече мина. Сега конвойът, дето водеше тяхната колона, целият отстъпи в страни, отварейки пътя за конвоя на механозавода, и само чакаше началника си. Всичките дърва, които ги бяха хвърлили преди търъша от тяхната колона, конвойните бяха прибрали за себе си, а дървата, взети на самия търъш от надзирателите, бяха струпани на куп край пропуска. Месечината се изтъркулваше все по-нагоре, бялата светла нощ ставаше все постудена. Началникът на караула, тръгнал към пропуска да си взема разписката за 463 глави, каза нещо си на помощника на Волковой, и он извика. Ка 460. Молдованчето, както се беше спотайло в навалицата, изпъшка и си изтегли до десния пармаклък. Сета склюмнала и вбита в раменете глава. Ела тук. Посочи му пряха да заобиколи вързилото. То го заобиколи. И му заповядаха да си тури ръцете отзад и да чака. Значи, ще му лепнат опит за бягство. В карцера ще го тикнат. От съм портите вляво и вдясно на кошарата застанаха двама пропускатели, портите, високи три човешки боя, бавно се отвориха и се разна се команда. Застава и по пътима. От, дръпни се от портите. Сега няма нужда. Всички порти винаги навътре към зоната се отварят. Тако ще зековете до един да напънат отвътре. Да не могат ги отпря. Първа. Втора. Трета. Ей на това вечерно преброяване, като излиза през лагерните порти, зекът най-го взема вятърът, най-премръзва. Най-изгладнява за целия ден. И черпакът пареща вечерна гола чурбица за него сега е като дъжд по суша. Наведнъж ще поеме, до капка. Той черпак сега му е по-скъп от свободата, по-скъп му е от живота целия досегашния и целия му бъдещ живот. При влизане през лагерната порта зековете са като бойци след поход. Шумни, дръзки, курназлии, варда. Лекетата от штабната барака при вида на вълната при зекове страх ги хваща. Ей от това преброяване на Сетне за пръв път, откакто в 6 и половина сутринта дадат сигнала за развод зекът става свободен човек. Минаха големите порти на зоната, минаха малките порти на прационника, Поплаца още между две колената раби минаха и хайде, Драпай, кой накъдето види. Те, кой накъдето види, а бригадирите наречикат ги поема. Бригадирите! В пъпът чаго, Шухов удари по край карцера между бараките и в колетното. Цезар тръгна по Лекичка, с Фасон, на другата страна, дето около Дирека вече беше станало гамжило. А на дирека имаше закова на шперплатена дъщица и на нея с химически молив бяха написани всички, които днес имаха колети. На хартия в лагера почти не пишат повечето шперплатови дъщици. То си е някак по-сигурно, по-стабилно е на дъщицата. По нея и ченгетата, и нарядчиците водят сметка на главите. А заран си го изтъргваш и пак пиши: Икономия, тия, дето не излизат от зомата. И те си докарват. Прочетат на дъщицата, кой има колет, посрещат го още тук, на плаца и на право номера му съобщават. Има няма, ама една цигара все ще му дадат на такъв. Дотърче Шухов до колетното, пристройка към една барака, че и пред е лепнато на таз пристройка. Пред дверието, то отвън е без врата, студът си влиза, както си ще, ама все си подружко, нали е подстряха. В предверието опашката по стената се източила. Нареди се Шухов. Петнайсет души са отпред. Повече от час ще се чака, так му да отбоя. Пък който от тацулската колона е отишъл с да гледа, той вече подир Шухов ще бъде. И механозаводските, и те. Тотамай ще се наложи втори път да идват за колетите рано сутринта. Стоят на опашката с турбички, с чувалчета. Там, отвъд вратата, Самият шухов в тоя лагер нито веднъж не е получавал, ама ги слуша да се разправят. Отварят колетното сандъче с брадвичка, самият надзирател едно по едно вади, преглежда. Кое разреже, кое отчупи, кое опипа, пресипе. Ако е течност някаква, в буркани или тенекия на котия, отварят и преливат, а ти ако щеш, шепи подлагай, ако щеш, шапката си го налей. А бурканите не дават, боят се от нещо. Пък ако се случая кораби, я яблаги някаква по-засукана или пък салам или риба, тогава надзирателят може и да се отхапе. Я си рекал да се опънеш, веднага ще се заяде, то е забранено, оно и не се полага, няма да ти го даде. От надзирателите като се почне, който получава колет, се трябва да дава, да дава, да дава. А като претършуват колета, не да ти дадат съндъчето, а ми тъпчи всичко в турбичката, подмишница го вземи, ако щеш, и заминавай. Следващият. Тъйше шарди сват някого, че той току и забравил нещо на тездяха. За него хич не се връщай. Било каквото било. На времето, в Остижма, Шухов получи колети на два пъти. Но сам написа на жената: Празна работата е й не прощай, нека се и от децата. Макар и на свобода, той по-лесно да прехранваше цялото семейство, отколкото тук сам себе си, знаеше добре какво им тия колети. Знаеше, че 10 години от семейството не може ги измъква. Та по-добре е без тях. Отдавна те го беше решил, ама всеки път, когато някой от бригадата или бараката получаваше колет, те почти всеки ден, жегваше го, че колетът не е негов. И макар от строго по-строго да беше забранил на жената, дори за Великден да му праща и никога да не ходеше при стълба със писъка. Освен когато е за някой тежкар от бригадата, кой знае защо, от време на време се надяваше, че ще дотърчат и ще му кажат. Шухов! Абе, ти що стоиш, бе? Колет имаш, но до сега никой не е дотърчавал. А да си спомни за село Темгениово и за родната стряха, случвало се, ама от дъжд на вятър. Токашният живот го подмяташе от тъмно до тъмно, но оставаше да се мисли за празни работи. Сега, изправен сред тия, Дето си залъгваха коремите с близката надежда да забият зъби в сланината, да си намажат хляба с масло, или да си подсладят с захарчица чая. Шухов си имаше само едно на ум. Да сколаса столовата с цялата бригада и Чорбата да изяда гореща, а не истинала. Истинала, чорба пет пари не струва в сравнение с горещата. Правеше сметка той, че ако Цезар не се е намерил списъка, вече отдавна ще е в бараката и семие. А коли името му го има, значи. Турбички сега си приготвя, чашки пластмасови, съдинки разни. Зато и обеща Шухов да почака 10 минути. Тук, на опашката, чуи новината, пак няма да има неделя тази седмица, пак им мрежат неделята. Така си и знаеше той, и всички го знаеха, ако са 5 недели в месеца, трите ти ги дават, а две ти изкарват на работа. Хем си знаеше, ама като го чу, смъдна го под лъжичката, пресече го, една едничка неделя си имат. Как да не ти е жал? То си е тъй, право казват на опашката. Почивният ден и в зоната празност го изкарват, все нещо ще измъдрят, или банята ще се достройва, или стена ще градят. Та да не може да се минава, или двора ще чистят. и смяна на дюшеците, тупане, трепане на дървеници по наровете. И а проверка на личността по снимките ще им текне или инвентаризация, хайде, всичките вещи навън и виси половин ден. От всичко най-много им се зловидеше да спи зекът подир закуска. Опашката, макар и бавно, ама помръдваше. Безред, нито да попитат някого, влязоха и стикаха предния, браснаредин, един счетоводител и един от културно-възпитателната част. Не са ти това прости зекове, ами закоравали лагерни лекета, най-личните мръсници от тия, дето ни излизаха от зоната. Тях бачкатурите ги брояха подолу от лайното. Както и тебъчкаторите. Но да се караш, никакъв смисъл. лекетата помежду си се държат, а и с надзирателите си имат. Оставаха пред Шухов десетина души и отзад седмина се бяха скупчили, когато през отвора на вратата, приведен, се вмъкна Цезар с новата си кожена шапка, отвъм му я бяха пратили. На, и шапката да вземеш. Пак е проботал Цезар някому нещо, та да му разрешат да носи чиста, нова, градска шапка. А на другите, Даже старите, фронтувашките, обраха и им дадоха лагерни от свинска кожа, с четината. Усмихна се Цезар на Шухов и тутък си се лепна за чешита с очилата, дето и на опашката пак весниче си четеше. А, Кьотр Михалич, и разцъфнаха един срещу друг като макове. Чешитът, а пък аз имам нова вечерка 8, гледайте. Препоръчано ми я пратиха. Хайде. де! Завря носи Цезар в същото и весниче. А под тавана лъемпичката едва примижала. Зачетени ли са ситните, преситни буквички? Има много интересна рецензия за премиерата на Завацки. Те, московчаните, отдалеко се подушват, като кучетата. И събират ли се, всетоко се сешват, сешват се по тяхно му си. И като се разбъбрят, надпреварват се кой повече думи ще изрече. И както си бъбрят, тъй, е, чуеш руска дума, я не, да ги слушаш, все едно като да са латвийци или румънци. Ама турбичките и те тук, всичките, стиска ги Цезар в ръка. Че аз, такова, Цезар Маркович, Фъфли Шухов, да взема да си вървя, а? Разбира се, разбира се, Цезар надига черните си мустаци от весничето. Та значи зад кого съм аз? А зад мене кой е? Обясни му Шухов кой зад кого и не чака Цезар сам да си спомни за вечерята, а ми запита, а вечерята да ви донеса ли, той ще рече, от столовата в бараката, в канче. Носенето е строго забранено, за това много заповеди имаше. И ги ловят, и изливат канчетата на земята, и в карцера запират, но все едно, носят и ще носят, защото който си има някаква работа. Той никога с бригадата в столовата не ще свари. Пита той, да му носи ли вечерята, а вътрешно си мисли, и таз добра, до да стигнеш? Една вечеря да не ми харижеш. Та на вечеря каша няма, гола чурбица е. Не, не, усмихна се Цезар. Вечерята ти изяж, Иван Денисич. Това само и чакаше Шухов. Изхвърка той като волна птичка от навеса, дим да го няма. Щъкат зековете по всички посоки. По едно време началникът лагер и такава заповед беше издал, никакви затворници да не се шлият по единични зоната. Дето може да се води цялата бригада под строй. А дето не може цялата бригада наведнъж, да речем, в лазарета или в нужника. Да се правят групи по 4-5 човека и един за старши един се назначава, да ги води под строй нататък, да ги чака там и обратно, пак под строй. Много държеше на тая си заповед началникът на лагера. Никой не смееше да се обади. Издавяха надзирателите, който им паднеше самичък, номерата записваха и в карцера пръщаха, ама се провали и тея заповед. Тихо мълком, както много гръмки заповеди се провалят. Да речем, самите те викнат някого при ченгето. няма да пращат с него цяла команда я? Или тепти ти е припряло складчето за своите си продукти, пък аз какво ще диря с тебе? Някой си в културно-възпитателната част се наканял вестници да чете, кой е тоя, дето ще тръгне с него, а друг, валенките на поправка понесел или към сушилнята отива, пък някой просто от барака в барака, от барака в барака най-вече е забранено. Но как ще ги спреш? заповета си началникът искаше и последната свобода да им отнеме, а май неговата не стана, шкембелията му неден. Срещна Шухов един надзирател по пътя. Поповдигна си шапката за всеки случай и се отби в бараката. В бараката шумотевица, някому свили през деня дажбата, крещи на дневалните, дневалните на него. А въгъла на 104 никой няма. Прибереха ли се вечер в зоната и дюшеците да не са разбишкани, да не е имало тараш в бараката през деня, шухов го смяташе, че му е провървяло. Юрна се той към нараси, Хеми ватенката си в движение сваля. Хоп, ватенката горе. Ръкавиците с ножовкати тях горе, по опипа, по опипа дюшека, сутрешното парче хляб си е на мястото. Добре стори, че го заши и бегом навън. Към столовата, промъкна се до столовата, не срещна никакъв надзирател. Само зекове вървяха насреща му и се разправяха за дъжбите. Навън става все по-видало от месечината. Лампите навсякъде да са помръкнали. От бараките черни сенки. Столовата се влиза през широка площадка на четири стъпала, сега и тази площадка и тя засенена. Но отгоре и кратко се поклаща лампичка, скрибуца на студа. От студа ли, от мръсотията ли, лампичките светят на талази, на талази. И друга строга заповед беше издал началникът лагер, бригадите да ходят столовата под строй под вама, а по-нататък заповедта беше, като стигнат столовата. Да не се качват на площадката, ами да се престроят по петима и да чакат, дока дневалният Постолова ги пусне. Зато и дневалство Постолова като отдавен се държеше Куция. Инвалид се беше изкарал с кривия си крак, а инак е як мръсникът му. Сдобил се беше с березова патерица и с тая патерица пардашеше от площадката, който не му върви по командата. Ама не когато случи. Окът е Куция и в тъмното по гърба познава. Няма да удари този, дето ще му го върне по мутрата. Отрепаните бие. Веднъж Ишухов расна. Само името му е «Дневален». А всъщност, княз. Все с готвачите се води. Днес, дали щото бригадирите всички по едно време са надошли и ред дълго време са въвеждали, ама са се налепили един връз друг край площадката, а на площадката – Куция. Мекерето на Куция и самият завеждащ столовата Без надзирател се оправят, кучетата му недни. Завеждащият столовата, една охранена гадина, главата му като тиква, плещите, цялършин. Той е напръщал от сила, че върви, сякаш на пружини стъпва, сякаш прожинени крака има, тай ръцете, го речи. Шапката му бяла, ярешка и без номер, никой от волнонаемните с такава шапка няма. Ягнешки кожен елек носи, само на този елек на гърдите мъничко номерче, като почтенска марка, колкото за хатър на Волковой, а на гърба си такъв номер няма. Завеждащият столувата никому шапка не клати и от него всички зекове треперят. В една ръка само хиляди живота държи той. Щяха да го бият веднъж, ама всички готвачи наскачаха да го върдят, все отбор по бойници. Лошо ще е, ако 104 четвърта вече е минала. Куция целият лагер познава по лице и предзавеждащия за нищо на света няма да те пусне в чужда бригада, даже нарочно ще се погаври. Той зад гърба на Куция през пърма клъка да се провират се случвало, провирал се е и Шухов, а ма днес пред завеждащия не може се провря, ще те светне поченето. Та пътя за лазарета не може да намери. А побързо към площадката, сред черните все еднакви ватенки, та да но разбереш в тъмното тук ли е още 104. И тък му сега напряха, напънаха бригадите, няма вече накъде, наближава от боят. Вървят като на штурм, едно, две, три, четвъртото стъпало взеха, ей ги на площадката. Стой, рви! Куция крещи и размахва тоягата в разпредните. Назад! Сега ще струша някому главата. Ние какво сме криви? Викат предните. Отзад блъскат. То, че отзад, отзад е, вярно, там са ботачите, а май предните не се опират кой знае колко, правят си сметка да ноги избутат столовата. Тогава Куция хвана патерицата си напряко, пред гърдите, като спусната бариера, и връхлетя се сила в разпредните. Че и помощникът, Мекерето, и той за патерицата се хванал, та чак и самият завеждащ столовата не го да си прижали ръцете. Натиснаха теяката, пък и силата им сила. Месоплюскът надделяха. Събориха отгоре предните върху задните, правовразадните ги повалиха, като снопи. Куцо копеле, мамка ти мръсна, крещя от тълпата, ама се притулят. И другите мълчешком паднаха и мълчешком се навдигат, хем поживо, докато не са ги стъпкали. Очистиха стъпалата. Завеждащият се дръпна назад, а Куция, застанал на горното стъпало и не млъква. Попет има, заставай. Овнешки глави, колко пъти да ви повтарям? Като му дойде редът, тогава ще ви пусна. Мярна шухов край сами площадката, сякаш на сенка Клепшим главата. Страшно се зарадва и хайда с лъктите. Да носи пробие път нататък. Къде ти? Човек до човек сили няма, на муж проби. 27-ма. Вика куция. Минавай. Юрна се 27 по стъпалата и право във вратата а след нея всички се накачулиха и задните пак напират. И Шухов, и той, натискали, натиска. натиска. Площадката се трасе, лампата над площадката скрибуца. Пак ли бе, мърши? Куция без нея, че като замлати стоягата в разплещите, по гърбовете и ги тръжка, тръжка ги един в раздруг. Пак очисти стъпалата. Гледа Шухов, отдолу застава до Куция Павло. Той води тук бригадата, кюрин в тая блъсканица хич не идва да се мърси. Строй се по пет, 104. Вика Павло отгоре. Пъвие се поддръпнете, приятелчета. Други път ще ти се дръпнат приятелчетата. Абе, пусни ме, бе, главо. Аз съм от тая бригада, бе. Тегли се Шухов. Той да го пусне човекът, ама и него са го стиснали от отсякъде. Люшка се тълпата, ще се издушат. За чурбицата. За законната чурбица. Тогава Шухов друго реши. Докопа се отляво до пърмаклъка, протегна се през дирека, прихвана веднъж, дваш с ръце и увисна, отдели се от земята. Краката му се люшнаха в нечие колене, сръгаха го в ребрата, препсуваха го два-три пъти, ама той вече се измъкна. Стои с единия крак на първаза на площадката, до горното стъпало. И чака. Видяха го неговите момчета. Подадоха му ръце. Завеждащият столовата, като си тръгваше, изви врат от входа. Куцо, дай още две бригади. 104. Вика Куция. Ами ти къде се завираш, бе, Мършо? Изпатерицата пътерицата по врата, оня, чуждия. 104. Павло вика и своите пропуска. Уф! Вмъкна се Шухов в столовата. И без да чака... Докато Павло да му рече, тръгна за табли, табли свободни да дири. Столовата, както всякога, кълбата пара от вратата, по масите един в на насядали, като семки слънчогледова гледова пита, разкарват се между масите, блъскат се. Някой си проправят път с пълна табла. Но Шухов за толкова години му е свикнал на всичкото и, окото му е набито, шари, на, щадвенолосем носи на таблата само пет паници. Значи. Последната тъбла за бригадата, инак що да не я напълни, настигна го и му шепна отзад на ухото. Братле! след той тъблата на мен, а бе там до прозорчето чака един, обещах му я, майната му, като чака, да не се зазяпва. Спогодиха се, занесе той до мястото си, я, хвана шухо в тъблата, а майоня дотърча, на когото било обещано, дръпна другия и кратко край. Пък е похилъв от Шухов. Лашна го Шухов с тъблата, както беше задърпал и той отлетя към дирека, ръцете му се откопчиха. А Шухов, таблата под мишницата и бегом към кухнята. Павло стои на опашката пред прозорчето, без табла, крив. Зарадва се, Иван Денисович. И предният помощник-бригадир, на 27 ма избутва, Яварда. Какво само се пречкаш? Не видиш ли, че съм с А ето ти го и гопчик, хитрецът му с хитрец, и той табла влачи. Заплеснаха се там едни ли се, и аз земя свих. Добър лагерник ще излезе от гопчик. Още две-три годинки да се поотрака, да поотрасне, най-малкото хлеборазач ще се нагласи, то си му е писано. Другата табла Павло даде на Ермолаев, бабачкото сибирец, да държи, и той в плен бил, и той отнесал един десетак. Гопчик изпрати, дано намери някоя маса, дето да са на привършване с вечерята. А Шухов подпре тъблата си с единия край на прозорчето за раздаване и зачака. 104. четвърта. Павло докладва през прозорчето. Прозорчетата са всичко пет, три за обща храна, едно за тия, дето по списък се хранят, десетина души азваджии, а по втория начин и цялото счетоводство, и още едно, дето връщат съдините. Край това прозорче става бой кой да оближе някоя паница. Прозорчетата са на ниско, едва над кръста. През тях самите готвачи не се виждат, виждат се само ръцете и мичерпаците. Ръцете му на готвача – едни бели, отчувани, пък космати, яки. Не готвач, ами чист буксор. Взема молив и се отмята по списъка на стената. 104, 24. Ия, я, Пантелеев се домъкнал столовата. Нищо му няма на него, кучката му недна. Готвачът хвана големия черпак, има няма три литра, бръкна в баката и бъркали, бърка, таз бака пред него так му се налили, почти догоре е, вдигали се, вдига парата. После го стави, взе черпака от 750 грама и захвана да загребва, ама не го топи целия. Една, две, три, четири. А Шухов си забележи, кои паници са насипани, преди още гъстото да се отайло на дъното, и кои попосле водица само. Натуря на таблата си 10 паници и я понесе. А гопчик му маха от втория ред диреци. Тука, Иван Денисич, тука. Паници да носиш, то не ти е молитви да четеш. Равно Шухов пристъпва, та да не трепне дори таблата, изгърлото повече работи. Ей ти, Х-920. Варди себе, нашия път, момче, в такава блъсканица и една паница да отнесеш, без да разплискаш, майстор лъхси иска, а тук са десет. И въпреки всичко на очистение от гопчик край на масата таблата като да кацна, капка разляно по нея няма. Хем си направи и сметката ти да завърти, та от към от страна на таблата, дето самият той ще седне, да са двете най-гъсти паници. И Ермолаев дойде с още 10. А гопчик отърча и с Павло четирите последни на ръце донесоха. Ейго и Килгас с хляба на една табла. Днес според работата хранят. На кой 200, на кой 300, а на Шухов 400 грама. Взе той за себе си 400, крайшник, и за Цезар 200, от средата. И бригадниците взеха да се стичат от цялата столова да си получат вечерята, пък за ядене, сърбай, дето намериш място. Шухов раздава паниците, запомня кому е дал своя си край на таблата по поглежда. В една паница от гъстите лъжицата си остава. Заета е, значи. Фетюков с първите още си взе паницата и се разкара. Усети се, че сега в бригадата няма да падне тюраво, а ами по-добре и столовата да се поразмърда. Току виж плячко плячкосъл нещо, туковиш някой недоизел всичкото си, ако отмъстят недогреба на паница. Вразнея като лешояди се пущат по неколцина отведнъж понякога. Преброиха с Павло порциите, излизат май точно. Отдели Шухов една паница от гъстите за Андрей Прокофевич, а Павло я преля в сплеснатото немско канческа пачка. Него и под ватенката ще го пренесеш, до гърдите притиснато. Таблите ги дадоха. Седна Павло с двойната си порция и Шухов със своите си две. И отвориха вече дума за нищо. Свещени минути настанаха. Свали шухо в шапката, върху коленете си сложи, провери с лъжицата едната паница, провери и другата. Иди доди, и рибета са се случили. Изобщо вечер чурбата е къде-къде по-рядко от сутрешната. За трябва да го нахраниш, че да работи, а пък вечер и тъй ще заспи. Почна той да яде. Първо, чурбицата направо се излучи. Разлива се горещото, Разнася се по тялото му, тръпки го побиха от сладост. Екстра! Ей, тия, тебе, минутката, зарад която и живее зекът. В този момент нищо не му пречи, нито че присъдата му е дълга, нито че денят е дълъг, нито че неделя пак няма да има. Сега си мисли, ще издеяним някак. Всичко ще си издеяни. да ще Господ, ще му дойде краят. Като изсърба горещата и от двете паници... Пресипа втората в първата и я и лъжицата обра. Все си другота й, нито ще я мислиш втората паница, нито ще я вардиш из очи и с ръка. Освободиха му се очите в съседските паници на църна. На съседа отляво, гола водица. Гледай ги гадовете какво правят, хем свой са, зекове, и се залови шухов за зелето с остатъка от чурбицата. Картовче едно му се случи. От Сезаровата паница. Средно такова картовче, измръзнало, то се знае, твърдо и сладникаво. А риба почти няма, че от път само някой гол гръбнак ще се мерне. Но и всяко риба гръбначе, всяка костичка трябва да сдъвчеш, от тях сок излиза, сукът е полезен. За всичко това, разбира се, време се иска, ама сега шухов няма за къде да бърза. За него днес е празник, на обед две порции че и вечеря две откачи. В такъв случай останалите работи бива и да ги зарежеш. Може само към младвиеца да отскочи, за тютюнец, че дозаран, токовиш и шушка на останало. Вечеряше ще си той без хляб. Две порции, а и хляб отгоре, много ще му дойде. Хлябът за утре да остане. Коремът, той е хайдук, добро не помни, утре пак ще иска. Шухов си доряждаше чурбата и много-много не се заглеждаше наоколо, защото не му и трябваше, друго не своето се ядеше, законното. Ама пак забеляза, че право срещу него на масата се освободи място и седна един висок старец, 8-едно. Той беше, знаеше го Шухов, от 64-та бригада, а на опашката в колетното се чу, че тък му 64-та е била днес на социално битовия вместо 104-та и цял ден без огън, без нищо. Тел бодливо упъвали, сами за себе си ограда правили. За този старец му бяха казвали на Шухов, че по лагери и по затвори лежи безчет и ни една амнистия не го е хванала, а изтечел ли му един десетък, веднага нов му ботали. Сега го разгледа Шухов отблизо. Сред превитите лагернишки гърбини, неговият гръб си личеше, че изправени през масът изглеждаше като да е подложил нещо на пейката отдолу си. На голата му глава отдавна нямаше нищо за стригане, косата му, всичката... Беше укъпъла от много добруване. Очите на стареца не шареха насамна там по столовата, ми бяха неподвижно втренчени над Шухов в нещо си свое. Той отмерено сърбаше голата си чурба с дървена на щърбена лъжица, но не навираше глава в паницата като всички, а високо поднасяше лъжицата към устата си. Зъби нямаше ни отгоре, ни отдолу, нито един. Кокалента му ченета дъвчеха хляба вместо зъби. Лицето му беше до немайка изпостеляло. Ама не личеше като да е нагрохнал с единия крак в гроба инвалид, а ми като от чер камък делано стоеше. И по ръцете, големи, целите напукани и почернели, се виждаше, че Комай не му се беше случвало през всичките тия години да клинчи по канцелариите. Има си го у него това. не се превие, тристата си грама не ги слага като всички на мръсната маса по а ми върху прана кърпила. Шухов обаче нямаше време дълго да го разглежда. Като свърши яденето, като си облиза лъжицата и пъхнава в валетата, нахлупи шапка, стана, взе хляба, своя и на Цезар, и излезе. Изходът на столовата беше през другата площадка, и там двама дневални стояха, дето само това им беше работата, да махат куката, да пускат хората и пак куката да закачат. Излезе Шухов с натъпкан корем, от себе си доволен, и реши той, че макар от боя да наближава, ще вземе да отърчи до Латвиеца. И без да отнася хляба в девета, с големи крачки запраши към седма барака. Месечината беше къде-къде отскочила и стои на небето като изрязана, чиста, бяла. Небето от ясно поясно. Извезди тук-там, найдърките. Но да зяпа по небето Шухов нямаше никакво време. Едно знаеше той студът не намалява. Някой от волнонаемните чул да съобщават: Вечерта чака 30 градуса. За ранта към 40. Чуваше се не да отдалеко. Трактор бучи селището, а от към шосето тук прискърцва екскаватор. И от всеки чифт валенки, дето в лагера ходят насам-натам или притичват, скърцане. А вятър нямаше. Тютюнът щеше да го купи Шухов, както го беше купувал и по-рано, рубла за чаша, макар навън такава чаша да струваше рубли, а според сорта и по-скъпо. В Катуржния лагер всички цени си бяха свои, такива, Каквито ни и да ги нямаше, защото тук не можеше да се държат пари, малко кой ги имаше и много скъпи бяха. За работата в тоя лагер не плащаха пукната пара. Фостижма поне 30 рубли на месеца получаваше шухов. А Ако домашните изпратеха някому по почтата, тия пари все едно не ги даваха, а ми си ги записваха на сметка. По сметка веднъж на месеца можеше да се купува в лавката туалетен сапун, мухлясали корабии, цигари, прима. Ама харесвали ти стоката? Не ти ли харесва, за колкото си писал заявление до началника, за толкова вземай. Не вземаш ли, все едно, парите са ти отишли, вече си изписани. На шухов пари му падаха само от частното бачкане. Терлици да ушиеш с парцали на някого, две рубли, памуклика да закърпиш, как се спогодите. Седма барака не е като девета, не е на две големи половини. Седма барака има дълъг коридор, десет врати и във всяка стая бригада. Наблъскани са по седем четвърни нера по на два в стая, е, и кабинки, за парашите и за старшия на бараката. А в отделна кабинка художниците живеят. Влезе Шухов в стаята, дето беше неговият латвиец. Лежи латвиецът на долния нар, вирнал си краката нагоре, на напречника, и си бъбри нещо по латвийски със съседа. Седна край него Шухов. Здравейте, значи. Здравейте, оня не си изпуща краката. С таята маничка, отвред почва да слухтят, кой е дошъл, защо е дошъл. И двамата го разбира това, Ташухов седи и си кара неговата си. Как сте, значи? Ами, горе-долу. Студено е днеска. Да, изчака Шухов, докато всички пак си подхванат своите си приказки, за войната в Корея се препират, дали като са съвмесили китайците. Ще стане световна война, или не? Наведа се към латвиеца. Тютюни ли Има. Е да го вида. Латвиецът свали крака от напречника, спусна ги в пътеката, понадигна се. Стиснат си е тоя латвиец, като пълни чашата, цял трепери, страх го е да не насипе за една цигарка повече. Показа на Шухов кесията, охлаби връвта. Взема Шухов една щипка над ланта си, гледа, същият като миналия път. Кафеникав и пакта и резан. Към носи го доближи, помири се го, същият е ама на него му рече. Май не ще да е от същия. Същият. Същият. Расърди се латвиецът. Аз друг не държа. Все един и съще. Добре тогава, съгласи се Шухов. Натъпчи ми ти сега една чаша, да запуша аз, та може и втора да взема. Зато и каза натъпчи. Защото оня все рехаво го насипва. Измъкна латвиецът изпод възглавницата друга кесия, потом от първата, и чашата от шкафчето си извади. Чашата, макар и пластмасова, ама Шухов е мерил, колкото водна събира. Сипва, че ти го понатъпчи бе, понатъпчи го. Вика му Шухов и сам посяга да тъпче с пръст. А знае, знае. Дръпва сърдито чашата латвиецът и тъпче. Ама лекичко. И пак сипва, а Шухов в той време си разкопчава памуклийката и напипва от във ватата под хастара само не му знайната хартийка. Претърколия, я, с две ръце по ватата към малката дупчица, съвсем на друго място пробита и с две кончета едва едва хваната. Като я прекара по тая дупчица, скъса с ногти конците, прега на хартийката още на две подължината, тя и и надълго дълго сгъната и изкара през дупчицата. Две рубли. Старички, е мекички. А в стаята крещят. Как не, ще ви се смили оня с мустаците. Той на брата си роден не вярва, та на вас ли, абдалите. Едно му е хубавото на каторжния лагер, то и дето е от свободно по-свободно. В остижменския лагер само да си пошушнал, че навън примерно кибрит няма. И хайде, новият десетък не ти мърда. А тук, викай чак от горния нар. Каквото си щеш, викай, портаджиите за това не клепат, ченгетата са вдигнали ръце. Само, че време няма тук за много приказки. Ех, рехавичко го сипеш, оплаква се Шухов. Набе, на! Сложи оня още една щипка отгоре. Шухов измъкна от скришния си джоб своята си кесия и пресипа в нея тютюна от чашата. Хайде, реши се той, не му се щеше първата, сладката цигарка да пуши на две натри. Тъпчи втора. То се е видяло. Попрепира се още малко и си пресипа и втората чаша. Даде двете рубли, кимва на латвиеца и излезе. И щом излезе навън, хайде пак бегом. Бегом в своята барака, че да не изтърве Цезар, като се върне с колета. Но Цезар вече си седеше на долния нар и се любуваше на пратката. Каквото беше донесъл, наслъгал го беше по нара и по шкафчето. Само, че страницата на шуховия нар препречваше светлината на лампата, та всичко оставаше в тъмното. Шухов се наведе, мушна се между леглата на капитана и Цезар, протегна ръка с вечерната хлебна дажба. Ето ви хляба, Цезар Маркович. Не каза, получихте ли го, а щеше да излезе, като да намеква, че щом ме пазил ред, сега значи има право на дял. Той и без това си знаеше, че има. Но не беше изгубил човещината дори след 8-те години по лагерите и колкото по-нататък отиваше, толкова по-здраво спазваше. Ама на очите си да заповяда не можеше. Очите му и ястребовите лагернишки очи с един поглед обхванаха. Плъзнаха се за миг по пръснатия върху Нара и шкафчето Цезаров колет и макар хартийките тук там да не бяха развити, турбички някои да не бяха отворени. Стоя бърз поглед и острия си нос Шухов в миг разузна, че Цезар е получил салам, сгъстено мляко, тлъска пушена риба, сланина, сухари от миризливите, бисквити някакви с друг дъх, захар на бучки към две кила и още нещо, прилично на краве масло, след той цигари, тютюн за лула и други, и други неща. И всичкото го разбра само докато казваше: Ето ви хляба, Цезар Маркович. А Цезар, възбуден, разрушен, също като пиян, получи ли сядане, всеки такъв става. Махна с ръка на хляба. Вземи го за себе си, Иван Денисич. И чорбата, че отгоре и 200 грама хляб, то си е вече цяла вечеря и, знае се, целият дял на Шухов от Цезаровия колет. И Шухов на часа, с един замах, си пресече мераците за каквото и да било друго от неизвадените Цезарови храни. Няма по-лошо от това да си настървиш корема и да останеш с пръст в устата. Ето ти ги 400 грама хляб, че и още 200. Че и в дюшека не са по-малко 200. И стига, 200 сега да излапа, от да се натъпче с 550, че и на работа 400 като вземе, кой е като него? А той е хлебец в дюшека да си стои. Хубаво, че Шухов свари да го зашие, на 75 свили някому хляб от шкафчето. Върви сега, оплакви се, дето си щеш. Някои си мислят, колетаджията е като брашнен чувал. Колетаджия е ли е, скуби. Пък то, каквото му дошло с леснина, лесно си и отива. Не да не е било преди получаване и колетаджи да се усъкват за една извънредна каша. И фасове да търсят. То на надзирателя, то на бригадира, ами на лекето, дето се разправя с колетите, как да не дадеш. Та нали той другия път и ще ти забута колета, че цяла седмица няма да се видиш списъка. Ами домакина на склада дето всичките тия продукти се предават, дето още утре, преди развод, и Цезър ще понесе колечето си в чувалче, и откръци да го варди и отършите. Пък и заповедта на началника такава, нали ако на този домакин не му бутнеш, както трябва, той тебе перце по перце ще те ощипе. По цял ден стои там, чумата му недна, с чуждите работи на заключено, върви, та го проверявай. А ми за услуги, Ейна, като на Шухов? Ами на баняджията, та посвестно белео да ти бутне. И отдално, колкото и да все да дадеш, трябва. А. А бръснарят, дето го бръсна с хартийка, та избърше бръсначе на лище, а не на голото си коляно. Много малко, 3-4 цигари все си отиват. Ами в културно-възпитателната част, да му отделят писмата на страна, да не ги забутват. Че ги се доще и да изкръшкаш един ден, в зоната да се полежиш, на доктора трябва да се бутне. Ами съседа ти, Дето степне на едно шкафче се храни, както капитанът Цезар, как да не му дадеш? Та нали той всеки за ти брои, колкото и да си дебелук, няма да устискаш, ще дадеш. Тъй, че да завиждат онези, на които чуждото яйце е все с два жълтък им се привижда, а Шухов разбира живота и за чуждото на лампи. В това време той успя да се събуе, покатери се горе извади парчето ножовко от ръкавицата. Огледа го и реши на сутринта да почне да търси някое хубаво къмъче и на той кмъче да го наточи за обощарски нож. За три-четири дена и вечер да поработва, екстра нощ ще стане, със закривенко острие ще се получи. А сега, макар и до заранта само, ножовката трябва да се потули. Своя синар, под напречната страница ще я завре и докато капитанът го нямаше долу, няма да му набуклучи в лицето значи. Повдигна Шухов от към главата тежкия си дюшек, набитна стълъж, ами с дървени трици, и взе да завира ножовката. Видяха го горните му съседи, Алюша Баптистът, а през пътеката, на съседния нар, двамата побратими, естонците. Но от тия Шухов не се боеше, хлипайки, мина по бараката Фетюков. Прегърбен. По устните му кръв размазана. Пак значи, са губили там заради паниците. Никого не поглежда и сълзите си не крие. Мина той покрай цялата бригада, качи се горе и заври лице в дюшека. Като помислиш, жалко за човека. Няма да си изкара присъдата. Не умее той да се постави. Ей, гой, капитанът Довтаса, весел такъв, носи в канчато чай, истински. В бараката стоят две бъчви чай, ама мъчалието. Само дето ще е потоплен и има цвят, а инак се е помия, напрестояло, сепарено дърво от бъчвата дъха. Този чай е за простите бъчкатури, а Боиновски значи е взел от Цезар истински чай, сложил го е в канчето и е отърчал доказана зврялата вода да го попари. Доволен такъв, намества се край шкафчето, за една бройка да се попаря под строята. Хвали се! Посла там долу Цезар Хартия, Реди по нея едно друго. Шухов пусна дюшека, Та да не гледа и да се дразни. Ама пак без него не могат. Става Цезар, Изправя се на пътеката до сами главата му и намига. Денисич. Е виж там десетте дена дай. Това значи, Нощчето им дай, Джобното, Мъничкото. И такова Шухов има, И него в страницата си го държи. Да си свиеш утрето пак помалко ще дойде той нощче, пък реже дяволското му, педя сланина. Сам си го направи той него, сам си го издокара и сам си го точи. Надигна се, извади ножа, даде го. Цезар кимна и се скри долу. Ей го, ножа да вземеш, и от него се припечелва. Нали зарад него можеш да идеш в карцера. Съвсем трябва човещината да си загубиш, та да речеш... Дай си нощчето да си нарежем ние салама, пък после ме хвани за средния пръст. Сега Цезар пак заборчлене Шухов. Оправи се Шухов с хляба и ножовете, дойде ред да измъкне кисията с тетюна. И най-напред взе от нея една щипка тък му колкото му бяха дали назаем, и през пътеката протегна на стонеца. Благодарим, значи. Естонецът разтегна устни, като да се усмихна, и сбоботи нещо на съседа си, на побратима си. И свихате от тази щипка, отделна цигарка, да опитат значи бива ли си го Шуховия тютюнец. не е той по-лош от вашия, пушете, да ви сладко. Той и Шухов би запушил, ама отвътре му сякаш часовник някакъв штрака, усеща, че еде и да проверката. Сега пък надзирателите току-щъкат по бараките, да запушиш сега, трябва в коридора да излизаш, а на Шухов горе на нера като да му е по-топло. Не че е топло в бараката. Същият скрешие по тавана. Но ще, ще се мръзне здравата, но за сега се трае. Всичко това си го вършеше Шухов, че и от хлебеца си отщипва от 200 грама, а без да ще слушаше и приказката на капитана и Цезар, които пиеха чай долу под него. Яще, яще, капитане, не се стеснявай, е. Отпушената риба си вземете, салам вземете. Благодаря, вземам. Франзела си намажете с масло. Същинска московска франзела. Брей, просто не ми се вярва, че на този свят имало и франзели, знаете ли, това внезапно изобилие ми напомня един случай. Отивам аз веднъж в Архангелск. Двеста гърла вдигаха шум в половината на бараката, но Шухов пак разпозна, като да звъняха по рълсата. Ама никой не чува. Забеляза Шухов и друго, влезе в бараката надзирателят Корносенки, съвсем младо момче с румено лице. Носи в ръка хартийка някаква и по това, и подържанието му си личеше, че не е дошъл пушачите да лови, нито на проверка да ги скарва, ами някого дири. Корносенки погледна лището си и запита. Къде е стой четвърта? Тук, отговориха му. А естонците скриха цигарата и разпъдиха дима. Де го бригадират? Е! Обажда се Тюрин от Нара, приседна, колкото да се каже. Написаха ли обяснителни записки? На когото е казано? Пишат ги. Уверено отвърна Тюрин. Да са предадени вече трябваше. На моите граматиката им куца, не е лесна работа. Това за Цезар и капитана. Дива си го бригадира, все ще намери какво да каже. Писалки няма, мастило няма, трябва да има. Свиват ги, хъм, бригадире, опичай се ума, ако много приказваш, и тебе ще вкарам. Беззлобно се закани Курносенки. Утре сутрин преди развода обяснителните да са в надзирателската и да се посочи, че непозволените неща са предадени в склада за личните вещи. Ясно ли е? Ясно. Размина му се на капитана, помисли си Шухов. А самият капитан нищичко не чува, похапва си саламец и ги реди едни сладки, пресладки. Сега друго, каза надзирателят. Ща 311. Имаш ли такъв? Трябва по списъка да се види. Осуква го бригадират. Мигар можеш ги запомни номерата му кучешки. Ръстака той, иска поне за празнощта да отърве Балуиновски, да го проточи до проверката. Имаш ли бълиновски? А? Аз. Обади се капитанът отдолу, под шуховото легло. Тъй е то, бързата въшка първа пада в огъня. Ти ли? Да, правилно. Ща 311. Стягай се. Къде? Ти си знаеш. Въздъхна само капитанът и изпъшка. Полеко ще му е било сигур в тъмна нощ да тръгва с кадрата си миноносци в бурното море, отколкото сега от сладките приказки в ледения карцер. Колко дена поне? Съ свито гърло попита той. Десет. Хайде, давай, давай, побързо. И в този момент се развикаха дневалните. Проверка. Проверка. Излиза и за проверка. Значи надзирателят, който е пратен за проверката, е вече в бараката. Огледа се капитанът, да взема ли вътенката? Все едно, ще му я смъкнат там, по памуклийка само ще го ставят. Излиза, трябва да върви, както си е. Надявал се беше той, че Волково и ще забрави, а Волково и никому нищо не прощава. И не се беше подготвил, дори кютюнец в памуклийката не беше скрил, а в ръка да го понесе, загубена работа. На веднага ще му го вземат. Все пак, докато си слагаше шапката, Цезар му бутна няколко цигари. Е, прощавайте, братлета, безпомощно кимна капитан втори ранг към 104 бригада и тръгна подир надзирателя. Обадиха се няколко гласа, кой дръж се, кой кураж, какво ли да му кажеш? Те са го зидали тоя карцер, знае 104. Стените там са каменни, подът Симентов, прозорец никакъв няма, печката палят колкото ледът по стените да се порастопи. Та подът да стане на лукви. Ще спи на голи дъски, ако станат цели зъбите от тракане пак добре, хляб, 300 грама на ден, чурба само на третия, шестия и деветия ден. Десет дена са това. Десет дена нощия тукашен карцер. Ако ги лежиш строго и до края, значи за цял живот здравето си да затриеш. Туберкулозата пипваш и вече няма излизана от болниците. А 15 дни строк, които са ги изкарвали, те със сигурност си отиват в черната земя. Докато си в бараката, моли се на Бога и гледай да не те пипнат за нещо. Излизай тебе до три ще броя. Стършият на бараката вика. Който не излезе до три, записвам му номера и награждани на надзирател го давам. Не старши на бараката, ами старши мръсник е той. Тъйде, заедно с нас го заключват в бараката за празнощта, а се носи като началство и от никого не се бои. Напротив, от него треперят. Кого ще наклепа пред надзирателите, кого сам ще фрасне по муцуната? Инвалид се води, защото единият му пръст е откъснат при сбиване, а мутрата му – бандитска. Та той си е бандит, параграфът му е криминален. Но между другите му лепнали и 58, 14 та 9, за това и в този лагер е попаднал. Като нищо ще те запише на лището, ще го даде на надзирателя и не ти мърдат две дведено-нощия карцер с извеждане. Та както едва едва се влачеха към вратата, изведнъж взеха да се трупат, да се блъскат, че и от горните нарове рипат като мечки и всички напират в тясната врата. Шухов стиснал свитата вече отдавна жадувана цигарка, пъргаво скочи долу. Навря крака валенките и понече да тръгне, ама му дожаля за Цезар. Не че пак искаше да изкара нещичко, ами тъй просто от душа го пожали. За много нещо си има Цезар, а в живота хич го няма. Като си получил колет, какво толкова ще му се любуваш? Влъчи го по-скоро в склада още преди проверката. Яденето може и да се поотложи. А сега за къде е с голя колет? Да помъкне цялото той торбите на проверка. Ще го вдигнат на ура. Петстотин гърла ще зинат да му се смеят. Тук да го стави, токовиш, чопнали го първите, дето ще нахълтат в бараката след проверката. В устижма още по-лошо се бяха научили. Там, още навръщана от работа, кринките тук ръгнат напред, и докато задните влязат, шкафчетата им вече очистени. Гледа Шухов, Штурка се Цезар, Шатемът, ама късно. Тъпче салама и сланината в пазвата си с тях, поне на проверката да излезе, тях да спаси. Дожаля му на Шухов и го подучи. Стой си ти тука, Цезар Маркович, докато не се уметат всички, затули се в тъмното и чакай, до последния чакай. Пък чак когато надзирателят вземе да обикаля на зневалните, с невалните, по всички дупки да занича, тогава излизай. Един вид болен. А аз ще изляза пръв и пръв ще се върна. Само така. И запраши. Първо, зор докато се провреш, блъска се Шухов, ама цигарата, дето си я беше свил, стиска в шепа. Пък в коридора, общия за двете половини на бараката, и в предверието никой вече не напира напред. Хитро племе са той, зековете. Ама са се налепили по стените в две редици отляво и две отдясно и само по средата оставили пътека, колкото за един човек. Върви на студеното, като си глупак. Пък ние можем и тук да си постоим. И тъй цял ден студуваме, тъй сега ли 10 цели минути да мръзнам? Няма го, майстора, байно, ти покай днес, ние утре. Той друг път и Шухов подпира стената. Ама сега крачи ли, крачи, че се и репчи? Абе, дяволи, изплашихте ли се? Сибирски студ не сте ли виждали, а? Е марш да се грееш на вълчето слънчице. Дай, дай огъмбе, бае, запали в предверието и излезе на площадката. Вълче-слънце, та и викат по тях на месечината. Нашегаде, доста е отскочил месецът. Още толкова и ще ида до най-горе. Небето белее, та чак на зелен избива, звездите ясни, ама редки. Снегът бял блести, на бараките стените и табели, а лампите като да ги няма. Хей, край уная барака се е чернала тълпата. Излизат, строяват се. И край от татъшната. И от барака до барака не толкова глът се носи, колкото снегът скърца. Долу пред стъпалата са застанали с лице към вратата пет души и още трима подира им. Стия тримата от втората петурка и Шухов се нареди. Като си, си похапнал хлебец и така, с цигарката в уста, и тук се ядва. Бива си го не го е метнал латвиецът, хем силничък, хем миризлив. Лека по лека и той отстъпва от вратата, две-три петурки са вече подир тяхната. Сега те надава вой, излезлите, какво се тотляват уния гадове в коридора, Та не тръгват. Ще мръзнем тук зарад тях. Нито имат часовници зековете, нито виждат часовник, той за какво ли ме? На зека едно му трябва да знае, скоро ли ще се става, колко има до развода, до беда. До отбоя, ама пак разправят, вечерната проверка била в девет. Само, че не свършва тя в девет никога, мотаят стая проверка по 2, че и по три пъти. Преди 10 сън няма, а ставането, викът, в 5 било. Не е зачудене, че молдованчето го откърти днес на прибиране от работа. Намери ли зекът къде да се постопли, откъртва го в момента. По цяла седмица се трупа той сън недоспан ако в неделя не ги засилят на работа, до един спят като заклани по бараките. Бре, че се юрнаха. Юрнаха се зековете от площадката. То е, щото старшият на бараката и назирателят се ги подбрали с ритници по задниците. Само така тия зверове, а... Реват им първите редици. Ще маневрирате, гадове. От лайната каймака ще сбирате... До сега да бяхте излезли, от кога да са ни преброили? Изкараха цялата барака навън. 400 човека са в бараката, 85 са това. Навървулиха се всички на опашката, от начало по петима, точно, а по-нататък, както дошло. Подредете се, задните. Дере се старшият на бараката от стъпалата. Може ли ме фана? Не се подреждат, дяволите. Излезе от вратата и Цезар. Едва пристъпя, уж болен де, подире му двамата дневални от уная половина, двамата от тая и един кюпав още. Найот пред си стъпаниха, Ташухов остана в третата петурка. А Цезар най-накрая изблъскаха, и надзирателят излезе на площадката. Строй се по пет. Крещи на опашката, хемпък и гърло има. Строй се по пет. Рече старшият на бараката, гърлото му на тоя още по-голямо. Не слушат тяхната мамица, че като рипна старшият на бараката от площадката, псувни, бой, бой, псувни, ама не посяга на който свари. Само на хрисимите налита Подредиха се. Върна се. И заедно с назирателя. Първа! Втора! Трета! Която петурка викнат, плюе си на петите и в бараката. За днес си очистиха сметките с началството. Очистиха си ги те, ама да не е втората проверка. Тия дембели за пет пари ум нямат и колкото последния говедар не мога да смятат, той е наук човекът. Ама си се оправя с стадото и на сън да го бутнеш, си знае телците. Пък тези все ги помпат, ама полза никаква. Миналата година в лагера ни една сушилня нямаше. Нощем всичките валенки в бараките стояха, тай за втора. И за трета, и за четвърта проверка все навън ги изкараха, че вече не се обличаха, а ми право в отделцата загърнати излизаха. Тази година построиха сушилни, не като за всички да има, ама пак, през два дни, на третия, на всяка бригада се пада да си суши валенките. Та сега другите пъти взеха да ги преброяват в бараката, лъжкат ги от едната половина в другата. На хълта Шухов вътре, ако и да не беше пръв, поне от първия в перените си очи не сваля. Притича до Цезаровия нар, седна, изхлузи валенките, покатери се горе и оттам присегна, та на печката ги остави. Тука е, който превари. И назад, към Цезаровото място. Седи, подвил крак, едното му око в Цезаровата турба, да не е измъкнати спод възглавницата, другото, да не му съборят валенките тия, дето връхлитат в разпечката. Ей, не мина без кавга. Ти бе. Рижият. Да ни изкараш някоя валенка по мутрата. Слагай си своите, ама чуждите не барай. Прииждат, прииждат зековете в бараката. В 20-та бригада викат. Сдавай валенките. Сега ще ги пуснат от бараката с валенките и ще я заключат. Пък после има да потичват. Гражданино началник. Пуснете ни в бараката. А надзирателите ще се съберат в штабната и порабошите ще си оправят сметките, има ли някой да липсва или всички са на лице. Да, ама Шухов днес хична го е за това. Ето ти го и Цезар се носи между наровете. Благодаря, Иван Денисич. Шухов кимна и като катерица за миг се намери горе. Може 200 си грама да дояде, може още една цигарка да си спуши, може и да спи. Само че от хубавия ден той повеселя, та чак и не му се ляга. Колко му е то на Шухов по стилането? едно черничко дел се да смъкна от дюшека и, готово, на чаршав Шухов не спал и маняма от 41-а година, откак не вкъщи. Та дори му е чудно защо пустите му жени си измислят главоболия, чаршав да си парът, главата на тричавото възглаве, краката в памокликата, ватенката в разоделото й. Слава Тебе, Господи, още един ден мина. Сполей му, дето не спиш в карцера, тук пак се ядва. Шухов легна с глава към прозореца, а льошка на същия нар, само една да ги дали с него, на другата страна е, та да му пада светлината от крушката. Пак чете Евангелието. Крушката не е далеко от тях, може да се чете и да се шие дори може. Чува Люшка, че Шухов споменава господа на глас и се обърна. Видите ли, Иван Денисич, душата ви е петимна на Бога да се помоли. Защо не и кратко давате воля, а по поглед на Гошухов? Очите му като свещички две блещукът. Въздъхна, затуй, а лёшка, защото молитвите, те са като заявление, или не стига, дето трябва, или искането се отхвърля. Предштабната барака има четири такива съндъчета, пломбирани, веднъж на месеца ченгето ги спразва. Мнозина пускат заявление в тия кутии. И чакат, броя дните, подир два месеца, подир месец все ще дойде отговор, ама го няма. Или, отхвърля се, затои, Иван Денисич, защото малко се молите ви е лошо, без усърдие, затои не ви се сбъдват молитвите. Молитвата трябва отстъпна да бъде. Ако имате вяра и кажете на тая планина, помести се. Ще се помести. Усмихна се Шухов, още една цигарка си завъртя. Запали от естонеца. Какви ги дрънкаш бе, Алюшка? Не съм виждал аз планини да се движат. То, правичката да си кажа, и планини не съм виждал, ама нали Ливия там в Кавказ цял клуб баптисти сте се молили, поне една планина да тръгнала? И тяхната една. Молили се хората на Бога? Кому са пречили? На всички, по 25 им нанизали, наред. Тъй е дошло сега, по 25, на един кантар. Ние зато и не се молим, Денисич, получава го Алюшка. Примъква се с Евангелието си към Шухов, до сами лицето му. Господ е завещал от всичко земно и тленно, само за хляба на същи да се молим. Хлебнаш на сушни и нам днес. Дажбата ще рече, така ли? Пита Шухов. Алюшка неговата си кара, очите му горят от думи повече, че и ръката му взема, поглажда я. Иван Денисич. То да не е да се молиш колед да ти пратят или за една паница чурба повече. Което е стремление за людете, то е долно за Бога. За душата си трябва да се молим, да махне Господ чернилката от сърцата ни. Виж какво ще ти кажа аз. У нас, в полуменската черква, попът. Остави го ти, твоя поп. Моли се, Лешка, чак челото му се набръчква от болка. Не, ама ти чуй да ти кажа. Шухов се изправи на лакти. В Полумня, Енорията де, по-богат човек от Попа няма. На, викът ни, да речем да слагаме покрив, от хората значи по 35 рубли на ден вземаме, а от Попа стотачка. И хична му мига окото, дава. Той, той е Поп, Полуменският, на три жени в три града издръжка плаща за деца и с четвърта се води. Архиерият, и той е негов човек, Мъже попът архиерейската лапа, Хем да бело я маже. И всички други попове, дето са ги пращали, разговор с никой не ще дадели. Защо ми разправяш за попа? Православната църква е отстъпила от Евангелието. Тях зато и не ги затварят, защото вярата им не е твърда. Вълнува се Алешка, а Шухов спокойно го гледа и си пуши. Альоша, отмести той ръката му и окади Стютюн лицето на баптиста. Аз хична съм против Бога. Чуваш ли? в Бога аз на драго сърце вярвам? Не му вярвам аз в рая и фада, той е то. Що ни правите на простраци, тасрай, раи и ятни баламусвате? Ей, това не ми харесва на мене. Легна си пак по гръбшухов, тръска пепелта за главата си, между нара и прозореца, а маварди да не изгори на капитана нещата. Размисли се, не чува вече какви ги нарежда та малюшка. Вари го, печи го, реши той, колкото и да се молиш. Няма да ти намалят годинките. Тъй от край до край ще си ги излежиш. Затова, хич и да се молиш, не бива. Ужаси се, Лешка. За какво ти е тая свобода? На свобода и последната ти вяра ще са. Радвай се, че си в затвора, че имаш време за душата си да помислиш. Апостол Павел Тъй казва: Защо плачете и съкрушавате сърцето ми? Аз не само искам да бъда затворник. Но съм готов да омраза името Господне. Шухов мълчаливо гледаше в тавана. И той вече не знаеше иска ли е свободата, не я ли иска. Отначало много му същеше, всяка вечер пресмяташе колко дни са изминали и колко му стават. Но после му омръзна. Пък лека-полека се и разбра, че такива не ги пущат вкъщи, ми ги пращат на заточение. И да ще я караш по-добре, тук ли, там ли, никой не знае. То да го освободят. Ама в къщи да си се прибере, а вкъщи не ще го пуснат. Не лъже, Алешка, и по гласа, и по очите му личи, радва се той, че е затворен. Виж, Альошка, Шухов му разяснява, тя твоята е наред, дал ти Христос за ръка да влезеш в затвора, зарад Христос си и влезнал. Ами аз за какво? Задето в 41-а за войната не се бяхме приготвили, зато или? Че аз какво съм им крив? Нещо се бави втората проверка, това Килга мърмори от нара Да, обади се Шухов. Да се запише трябва въглен по оджака, дето втора проверка няма, и се прозина, ще се спимай. И докато го изрече, в притихналата запотена барака се чукак издрънча здрънча желязото на външната врата. Втурнаха се от коридора двамата, дето бяха носили валенките, и викат «Втора проверка». И надзирателят подира им. Минава и в другата половина. Пък някои вече изпяха. Замърмориха, размърдаха се, пъхат нозе във валенките, само тук там някой погащи. Инак всички си спят с вътените панталони, без тях ще вкучаня съш под отделцето. Бре, да ви се не види! Изруга Шухов. Ама не да се сърдеше кой знае колко, защото още не беше заспал. Цезар присегна с ръка нагоре и му стави две бисквитки, две бучки захар и едно търкалце салам. Благодаря, Цезар Мъркович, наведа се Шухов надолу между наровете. Еми, подайте вие вашето торбе, под главата да е, за посигурно. Отгоре поне могат да го чопнат, пък и коще ти дирил Шухов. Цезар подаде на Шухов бялото си завързано чувалче. Шухов го затисна с дюшека, почака да не излязат повечето. Та по да стои босна на пода в коридора. Но надзирателят се узъби. Е там. Въгъла, Ишухов леко рипна долу с босите си крака, тъй хубаво си стоят валенките и партенките на печката. Как да ги свалиш? Що търлици беше ушил той, ама все на другите до себе си не стига. Нищо, свикнал е колко му е то стоенето. Търлиците и тях ги убираха, о когото се хванат денем. Бригадирите, Дето си бяха предали валенките с сушилнята, и те са добре, кой потерлици, кой партенките на мутал или бос. Шавай! Шавай! Ръмжи надзирателят, майната си личаката бе, мърши. Бърза и старшият на бараката да не остане назад. Изкараха всички в другата половина на бараката, а последните в коридора. И шухов там, до прегръдката, край парашата. Под нозете му подът под мокрен, един студ тегна от към предверието. Изгониха всичко живо, и надзирателят, и старшият на бараката още веднъж отидоха да огледат. Не се ли скрил някой, не се ли свлял неиде да в тъмното и да спи. Защото излязат ли по малко? лошо, повече да излязат, пак лошо, пак проверка. Обиколиха, що обиколиха, върнаха се към вратата. Първи, втори, трети, четвърти. Сега върви бързо, по един ги пропущат. Шухов се намърда 18-ти. И беше към нара, кракът на подпорката. Хоп. Вече е горе, той е то. Краката пак в ръкава на памукликата, отгоре отделцето, над него тенката и сън. Сега уная, другата половина на бараката ще прекарва тодсъм, ама на нас ни е все толкова. Върна се Цезар. Подаде му шухо чувалчето. Върна се лшка. Не го бива него, на всички да угоди, пък мищичко не може да си докара. Альошка, на и му подаде едната бисквитка. Усмихва се Альошка. Благодаря. Ама и вие си нямате. Лапай, ние си нямаме, ама ние всякак ще я наредим. А търкълцето салам в устата. Със зъби сега. Със зъби. На месо мирише. И то месо, истинско месо. Право в корема отиде. Ей, няма го вече салама. Другото, разсъди Шухов, запреди развода ще е. И се зави през глава суделцето, излиняло, умърляно, и ни чува, не вижда как между наровете се тъпчат зековете от другата половина, чакат си реда и тях да изброят. Заспиваше Шухов напълно доволен. Сполуки му донесе днешния ден. Карцера откачи, бригадата от социално-битовия се спаси, на обед сви една каша. Бригадирът от отчета и работата му беше работа, и на Тараша не го спипаха с ножовката, а вечерта си притури от Цезар, че и тютюнет свари да си купи. Измина един ден от нищо непомрачен, кажи го, щастлив. Такива дни в неговата присъда от края до края бяха 3653. А заради високосните години, още три дни се притуряха. Едно зек, Съкратено от затворник. Б. Пъра. Две бур, бригада с усилен режим. Б. Русарет. Тричата за Челябински тракторен завод. Произвеждал през войната широко разпространени обувки с подметки от автомобилна гума, а отгоре с плат, брезент или просто тънка кожа. Б. Пъра. Четири магара, трева, прилична на просо, но без зърно. Б. Пъра. Пет Гулаг, главно правление на лагерите, БПР. Шест авторът има предвид член 58 от Наказателния кодекс на СССР. Третиращ политическите контрреволюционни престъпления в целия им обхват, от измяна на родината до всички видове саботаж. БПР, 7 стъкановец, игра на думи, стахановец стъкановец от руски, стакан, чешкаджия. БПР. Осем Вечурка, Вестник, Вечерня Москва, Пъра, 9, авторът има предвид Вита Линея 14 от член 58 от се за контрреволюционен саботаж. Б. пър е къща, на 184-тия километър от Москва, кажи речи, половин година след това, което стана, всички влакове забавяха ход и сякаш продължаваха пипнешком. Пътниците залепваха лица по прозорците и на платформите. Пъти ли поправят? Или графика нещо? Не. След прелеза влакът отново набираше скорост и пътниците си сядаха. Само машинистите знаеха и помнеха защо става това. И аз. Едно. През лятото на 1953 година се връщах от прашната и гореща пустиня без определена цел, просто в усия. Нито в едно нейно кътче не ме очакваше никой, нито ме викаше... Защото бях закъснял десетина годинки с си. Просто ми се искаше да ида в Средна Русия, в умерения пояс, без горещини, с Ромон на листа в горите. Искаше ми се да потъна, да се загубя в сърцевината на Русия, ако такава има, ако такава живее. Година порано отвъд Уралския хребет можех да се хвана само да мъкна търги. Дори за електромонтюр нямаше да ме вземат на някой по-голям строеж, а мен ме влечеше да учителствувам. Казваха ми хора, видели и патили, че няма смисъл да си харче парите за билет, за лудо ще бия пътя. Но нещо вече започваше да се пораздвижва. Когато се качих по стълбите на Ския областен отдел за народна просвета и попитах къде отдел кадри, с учудване видях, че кадрите тук вече не са зад черна, тапицирана с кожа врата, а зад стъклена преградка, като в аптека. Приближих се плахо до прозорчето, поздравих и попитах. Кажете, не ви ли трябват математици за някое място по-далеч от железопътна линия? Искам да се заселя там за завинаги. Огледаха всяка буква в документите ми, сноваха от стая в стая, обадиха се някому по телефона. И за тях това беше рядкост, нали всички молят да ги пратят в град, и то в по-голям. И неочаквано взеха, че ми дадоха едно сълце, високо поле. Самото име радваше душата, името не лъжеше. На едно хълмче сред падинки, отвъд, които се издигаха пак хълмове, цялото заобиколено с гора, сезеро и ясна близо. Високо поле беше такова място, където човек с радост е готов и да живее, и да умре. Дълго седях там в горичката на един пън и си мислех, че от все сърце искам да не трябва всеки ден да закусвам и обядвам, само да мога да остана тук и нощен да слушам как. Клоните шумолят по покрива, и от никъде не се чува радио, и целият свят мълчи. Ови, там не печеха хляб. Там не продаваха нищо за ядене. Цялото село мъкнеше с чували храна от областния град. Върнах се в отдел кадри и замолих пред прозорчето. Отначало дори не искаха да говорят с мен. После все пак заснуваха от стая в стая, обадиха се по телефона, помърмориха и написаха в заповедта ми «Турфопродукт». Турфопродукт ли? Ах, Тургенев не е знаел. Че на руски може да се скалъпи такова нещо. На гара Турфопродукт, една временна, но вече увехтяла сива барака, висеше строк надпис: Качването във влака само от към гарата. С гвоздей върху дъската беше надръскано, и без билети. А докасата със същото меланхолично струмие беше изрязано с нож за вечни времена. Билети няма. Точният смисъл на тези допълнения оцених по-късно. До торфопродукт можеше да стигнеш лесно, но не и да заминеш оттам. И на това място са живели и преживели революцията девствени, непроходими гори. После ги изсекли, работниците по торфодобива и съседния колхоз. Председателят Мошашков повалил не един и два хектара гора и я продал на сметка в Одеска област. Между торфените низини се е пръснало безредно селището, еднакви бараки от 30-те години и къщички от 50-те. С резба по фасадите са застъклени варанди. Но в тези къщички не можеше да се види преграда, стигаща до тавана, и, значи, нямаше да мога да намеря стая с четири истински стени. Над селището димеше фабричен комин. От единия до другия край минаваше тесно и локомотивчетата, които също бълваха гъсти кълба пушек. Свираха пронизващо и влачеха по нея вагони с кафеника в торф, торфени плочи и брикети. Със сигурност може да кажа, че вечер над вратата на клуба ще се даре радиото, а по улицата ще се люшкат пияни и няма да се размине, без някой да намуши някого с нож. Ето къде ме доведе мечтата ми за тих руски кът. А там, откъдето бях пристигнал, може да живее в измазана с глина каштурка, която гледа към пустинята. Там духаше нощен толкова свеж вятър и само звездният свод се простираше над главата. Не можах да заспя на пейката в чакалнята и щом съмна, тръгнах пак и селището. Сега видях едно пазарче. В този ранен час имаше само една жена, продаваше мляко. Купих бутилка и почнах веднага да пия. Порази нейният език. Тя не говореше, а умилно пееше, так му с уния думи, тъгата по които ме прокуди от Азия. Пи, пи, като ти е душицата поревнала. Не си комай тук, а, Шенти, а ми вие откъде сте? И аз научих, че наоколо не само торфени находища, че отвъд железопътната линия им хълм, а почертавка зад хълма, село и това село е Талново, което си отколе тук. Още от времената на господарката, Сиганка, когато наоколо е извисявала върхари стройна гора, а нататък се нижат село след село, Часлици, Овинци, Спудни, Шевертни, Шестимирово. Кое от кое по-затанте все по-далеч от железопътната линия, все по-близо до езерата. Успокоителен вятър ме лъхна от тези имена. Те ми обещаваха от колешна Рус. И аз помолих новата си позната да ме заведе след пазара в Талново и да ми намери къща, където да остана на квартира. Изглеждах изгоден квартирант. Освен найема от училището обещаваха да дадат за презимата един камион торф. По лицето на жената се изписа вече на умилна загриженост. Тя самата нямала място, те с мъжа и кратко възпитавали престарялата и кратко майка, за това ме поведе при едни свои родни ми, после при други. Но и там не се намери отделна стая, беше тясно и шумно. Така стигнахме до пресъхваща заприщена рекичка с мостче. Помилкът не бях видял в цялото село, две-три върби, разкривена каштурка, а по водата плуваха пътици. На брега излизаха гасоци и се отърсваха. Пък да се отбие мило Ематрна, каза жената, вече изморена от мен. Ама там не запуснато е, че тя боледува. Къщата на Ематрюна беше съвсем наблизо, с четири прозорчета, едно до друго, на студената северна стена, с покрив от шинда, на дваката и ставанско прозорче, украсено с ръзба. Но шиндата гниеше. Дървените стени бяха посивели от старост. Също и портата, на времето много здрава, си спопадали летви на навеса. Вратичката беше залустена, но жената не почука, а ми провря ръка и махна мандалото, просто изобретение срещу добитъка. В дворчето нямаше навес, но в тая къща много от постройките бяха под един покрив. От входната врата вътрешна стълба водеше към широк чердак с висок навес. Вляво няколко стъпала водеха към просторна стая, в която нямаше печка а друга стълба към долния етаж. Вдясно почваше къщата, ставан и мазе. строена беше отдавна, но солидно, за голямо семейство, а сега в нея живееше самотна 60-годишна жена. Когато влязох, тя лежеше върху руската печка до вратата, покрита с някакви тъмни дрипи, толкова скъпоценни в живота на отродения човек. В широката стая и особено в най-хубавата и кратко част, при прозорците, върху столчета и пейки бяха наслагани саксии и съндъчета с фикоси. Те бяха запълнили самотата на стопанката като безмълвна, но жива тълпа. Бяха се разрасли на свобода, отнемайки оскъдната светлина на северната страна. Но спятък от светлина и зато джака кръглото лице на стопанката ми се видя жълто и болнаво. И по мътните и кратко очи личеше, че болестта е съсипала. Докато говореше с мен, тя си лежеше върху печката. Ничком, без възглавница, с лице към вратата, а аз стоях долу. Не се зарадва, че ще има квартирант, оплакваше се от невярната болка, която в момента я е подпускала, болестта е поваля на всеки месец, но повалилия, я, държи ме и по два. И по три дена, та не ще мога ни да се вдигна, ни да ви ушетам. А за къщата не ми се свиди, живейте си, За изрежда други стопанки, при които ще ми е поспокойна и позгодно, и ме пръщаше да ги обиколя. Но аз вече виждах, че моят жреби беше да се настаня в тази сумрачна стая смътно огледало, в което не можеш да се огледаш. С два ярки ефтини плаката за разпространение на книгата и за реколтата, окачени на стената за украшение. И макар че е матрюна Василиевна ме накара да поскита мощ и селото, макар че като дойдох за втори път, пак дълго не скланише. Микат не съм кадърна ни да ушетам, ни да сготвя, как ще ти огаждам. Но вече ме посрещна на крака и в очите и кратко дори сякаш се пробуди задоволство от той, че съм се върнал. Спогодихме се за найема и за торфа, който ще ми докара училището. Едва по-късно научих, че вече от дълги години е матрюна Василиевна не припечелва от никъде ни рубла. Пенсия не и кратко даваха. Роднините почти не и кратко помагаха. А в колхоза работеше не за пари, а за чертички. За чертички... С които отбелязваха трудодните и кратко в книжка. Така се настаних у Ематриона Василиевна. Не разделихме стаята. Нейният креват беше въгъла при вратата, до печката. Аз пък сложих походното си легло до единия прозорец. Поддръпнах от светлината любимите Ематрионини фикуси и поставих масичка до другия. Електричество в селото имаше. Още през 20-те години го прокарали от Шатура. Тогава вестниците пишеха за. Лаемпичката на Илич, а селяците полеха очи и казваха, «Цар Огън, може според някой позаможни заможни селени къщата на Ематриона да не ставаше за заживене, но за нас двамата през тази есен и зима тя си беше добра. От дъждовете още не течеше и студените ветрове не отвяваха веднага топлото от печката, а ми едва призори, особено когато вятърът духа шуткъм по разкъртената стена. Освен Ематриона и мен в къщата живееха още котката, мишките и хлебарките». Котката беше стара и най-вожното – куца. Ематрона я беше прибрала от жалост и котката си беше свикнала. Ходеше на четири крака, но доста накуцваше, Единия си крак пазаше, болен беше кракът. Когато котката скачаше от печката на пода, звукът от докосването и кратко до пода не беше котешки мек както обикновено, а силен едновременен удар на три крака – туп, толкова силен удар, че не можах да свикна веднага и се трепвах. Подлагаше и трите си крака заедно, та да запази четвъртия. Но на затова имаше мишки в къщата, че куцата котка не се справеше с тях. Тя се спускаше като мълния подира им въгъла и ги донасеше в зъбите си. Недостъпни бяха мишките за котката, защото някой на времето, още когато били заможни, облепил стаите на ематрюнината къща с грапави зеленикави тъпети и не с един пласт, ами с цели пет. Тъпетите се бяха слепили здраво но на много места се бяха отделили от стените и къщата като да си имаше кожа. Между гредите и кожата на тапетите мишките си бяха направили ходове и нагоутрополяха, тичайки по тях, сновяха дори по тавана. Котката се обръщаше сърдито им, но не можеше да ги хване. Понякога котката ядеше и хлебарки, но от тях и кратко ставаше лошо. Единствената граница, която хлебарките признаваха, беше преградката, Отделеща руската печка и кухничката от голямата стая. В нея стая те не изпълзяваха. Затова пък в кухничката през нощта гъмжеше от тях и ако късно вечер влезех да пия вода и запалвах лампата, целият пот и голямата пейка. И дори стената бяха почти целите кафеникави и шаваха. Донасех от кабинета по химия Боракс, смесвахме го с тесто и ги тровехме. Хлебарките намаляваха. Но Ематюна се боеше да на отрови заедно с тях и котката. Преставахме да хвърляме отрова и хлебарките отново се размножаваха. Нощем, когато Ематрюна вече спеше, а аз работех на масата, рядкото бързо трополене на мишките под тапетите се губеше в плътното единно. Непрекъснато като далечен шум на океан, шумолене на хлебарките отвъд преградката. Но бях свикнал с него, защото то не криеше нищо лошо. В него нямаше лъжа. Шумоленето беше техният живот. Из грубата плакат на красавица свикнах. Тя непрекъснато ми подаваше от стената Белински, Пантьоров и още цял куп книги, но мълчаше. Всичко в къщата на Ематрюна свикнах. Ематрюна ставаше в 4-5 часа за ранта. Часовникът и кратко беше на 27 години, преди толкова бил купен от Селкоупа. Винаги избързваше. Но Ематриона не се тревожеше, само да не изостава, та да не окъсне е заран. Тя светваше лампата зад преградката и тихо, внимателно, като се мъчеше да не вдига шум, палеше руската печка. Отиваше да издои козата, това и кратко беше всичкият добитък, тая е мръсно-бяла криворуга коза. Ходеше за вода и готвеше в три чугунени тенджери, в една за мен, в друга за себе си, в трета за козата. За козата избираше в мазето най-ситните картофи, за себе си ситните, а за мен – колкото кокоши и яйце. Песечливата и кратко зеленчукова градина, неторена от преди войната и всяка година засаждана с картофи, с картофи и пак с картофи, не раждаше едри. Почти не чувах сутрешната и краткошетня. Спях много, събуждах се на късна зимна светлина и се протягах, подавах глава изпод одеалото и кожуха. Освен тях лагерната ватенка на краката и отдолу на тъпканият със слама чувал ми пазеха топло дори в онези нощи, когато студът се блъскаше от към север в мизерните ни прозорчета. Като чуех зад преградката сдържано шумолене, всеки път казвах бавно. Добро утро е Матрюна Василиевна, и всеки път едни и същи доброжелателни думи стигаха до мен и зад преградката. Тя почваше с някакво ниско топло мъркане, както говорят бабичките в приказките. Мама милиметри и на вас също. И след малко. А закуската ви е готова. Какво има за закуска? Не ми казваше, защото беше лесно да отгадна, Картови небелени или картовена, така произнасяха всички селото, чурба. Или каша от ечемичен булгур. Тая година в турфопродукт друг булгур не се намираше, че из-за ечемичения се биеха, като наевтин, огояваха с него свината и го купуваха с чували. Яденето не винаги беше добре посолено. Често загоряло, оставяше налепи по непцето и венците, даваше ми киселини. Но то не беше по вина на ематрюна, В турфопродукт нямаше масло, маргарината се разграбваше веднага, лесно се намираше само лой. А и руската печка, както я гледах, не я биваше за готвене, Яденето се вари, без да го вижда домакинята, тенджерата не се нагрява равномерно. Но тя навярно зато е стигнала до предедите ни чак от каменния век, защото, запалена веднъж на разъмване, Цял ден пази себе си топли кърмата и поилото за добитъка, яденето и водата за човека. И върху нея се спина топло. Изяждах покорно всичко, което ми беше сготвила. Намерех ли нещо нередно? Косъм, парченце торф или крач от хлебарка? Търпеливо го изваждах. Не ми даваше сърце да укоряе матрюна. В края на краищата, нали ме бе предупредила. Никак не съм кадърна ни да ушетам, ни да сготвя, как ще ти огаждам. Благодаря, напълно искрено казвах аз. Че за какво? Спарите си, обезоръжаваше ме тя слъчезарна усмивка. Гледаше ме простодушно с избелелите си светлосини очи и питаше, а ми за вечеря какво да ви сготвя? Хранех се два пъти на ден, както на фронта. Какво можех да си поръчам за вечеря? Пак същото, картови или картове на чорба. Примирявах се. Защото животът ме бе научил не нефяденето да намирам смисъла ежедневното съществуване. По-скъпа ми беше тази усмивка на кръглото и кратко лице, която напразно се опитвах да уловя, след като най-после събрах пари за фотоапарат. Срещу студеното око на обектива лицето на ематрюна добиваше напрегнат или подчертано суров израз. Само веднъж успях да снема как се усмихва на нещо си, загледана през прозореца навън. Тази есене Матрона изживя много огорчения, но умиха съседките да си действува за пенсия. Сам саменичка беше, а от как бе започнала често да боледува, и от колхоза я бяха отписали. Цял куп неправди бяха струпали върху е Матрона. Болна беше, а не я смятаха за инвалид. Четвърт век бе работила в колхоза. Но нали не беше в завод, нямаше право на лична пенсия, можеше да си действува само за наследствено от мъжа си, т.е че няма вече кой да храни. Но мъжът и кратко беше изчезнал ето вече 12 години, още от началото на войната, и не беше лесно сега да събере документи от разни места за неговия стаж и колко е получавал. Голям зор беше да и кратко дадат тия бележки, и да пишат с тях все пак, че е получавал поне 300 рубли на месец, и да и кратко се издаде документ. Коя година е раждана и че живее сама и никой ни кратко помага, и после да ги занесе всичките в пенсионното. И пак да ходи да оправят, което са сбъркали, и пак да ги носи. И да ходи да пита, ще и кратко да дадат ли пенсия. Тичането и кратко се затрудняваше от това, че пенсионното отделение беше на 20 км източно от Талново, сел съветът на 10 км на запад, а съветът на селището на един час път на север. И така от канцелария на канцелария е разкарваха два месеца, то за точка, то за запетейка. Всяко ходене, Ден. Отиде в сълсъвета, а секретаря го няма, е няма го и толкова, както става по салата. На другия ден, значи, пак върви. Той пък секретарят е там, ама печатът не е в него. Трети ден ходи. А четвърти път трябва да идеш, защото негова милост в бързината подписал не тая бълежка, дето трябвало, защото е матрона си ги държи всичките заедно. Мотаят ме, Игнатич. Оплакваше ми се тя след такова безплодно ходене. Душицата ми излезе, но челото й кратко не оставаше дълго омрачено. Бях забелязал, тя имаше сигурно средство да си върне доброто настроение работата. Веднага хващаше лопатата и почваше да вади картови. Или счувал подмишница, отиваше за торф. Понякога, скошница за ягоди в далечната гора. И след като се бе кланяла не на канцеларските маси, а на горските храсти, спревито товара гръб се прибираше вкъщи вече успокоена, от всичко доволна, със своята добра усмивка. Служих вече нишан, и знае от да, да взимам, казваше тя за торфа. Едно ме стенце намерих, за чудо и приказ. Е матрюна Василиевна, че моят торф няма ли да стигне? Цял камион, ами и твоят торф. Още толкос, че още толкос, тъда но стигне. Тук зимата като зафучи, че като забръзка в прозорците, колкото попалиш, толко с повече на вятъра отива. Друга година, што торф, довличахме. Аз и сега да съм домъкнала три камиона, а мавардят. Една жена вече и посадилища повлякоха. Наистина така беше. Вече се усещаше заплашителното дихание на зимата. Наоколо се простираха гори, а дърва нямаше откъде да вземеш. Навсякъде из блатата боботеха екскаватори, но и торф не продаваха на населението, караха само на началството и на уния, дето се навъртаха край началството, и по един камион на учителите, на лекарите, на работниците от завода. На гориво не им се полагаше, и дума не биваше да отварят. Председателят на колхоза обикаляше селото, гледаше хората в очите взискателно или простодушно и говореше за всичко друго, само не за горивото. Защото той се беше запасил. Сякаш зима не идеше. Е, на времето са крали дърва от помещика, сега влачеха торф от тръста. Жените се наговаряха по пет, по шест, та да си дават кураж. Ходеха денем. През лятото бяха накопали торф навсякъде и го бяха складирали на стиф и да съхне. Това му е хубавото на торфа, че като го изкопаят, не могат веднага да го извозят. Той съхне до есента. Понякога и чак докато падне сняг, ако пътищата не се разкалят. И през това време жените го крадяха. На един път отнасяха е в чувала по шест парчета торф, ако беше още влажен, или по 10, ако беше сух. Такъв чувал, влачен понякога три километра и тежък десетина кила, стигаше за едно палене. А зимата има 200 дни, а трябва да се пали сутрин руската печка, вечер холандката. Бещо да си кривим душата. Сърдеше се ематриона на някакъв невидим човек. От как нямаме коне, което не довлечеш на гърбината си, няма да го имаш в къщи. Гърбът ми никога не заздравява. Зиме е шейната влачи, лете съчки мъкни. тъйде, право казвам, бога ми. Жените худеха по няколко пъти на ден. В добри дни е матюна донасеше по шест чувала. Моят торф беше складирал открито а свое криеше подпруста и всяка вечер заковаваше дъската, през която го пускаше. Само ако се сетят проклетниците, усмихваше се тя, изтривайки потта от челото си, иначе за нищо на света няма да го намерят. А тръстът какво можеше да стори? Не им отпускаха щат за пазачи, та да поставят по всички блата. Налагаше им се навярно да пишат сведенията големи добиви, а после да ги намаляват шкарто от натрушаването от дъждовете. От време на време, като ги прихванеше, събираха патрули и хващаха жените, когато се прибираха в селото. Жените захвърляха чувалите и се разбягваха коя на където види. Понякога, по донос, правеха обиски с къщите, съставяха актове за присвоения торф и заплашваха, че ще ги дадат под съд. Жените преставаха за известно време да носят торф, но зимата наближаваше и хукваха пак с шейничките по нощите. Изобщо като наблюдавах Ематриона, забелязвах, че освен шетането и готвенето, тя всеки ден трябваше да свърши и някоя друга, немалка работа. Закономерната последователност на тези работи, и тя помнеше и събудеше ли се сутрин, винаги знаеше с какво ще бъде запълнен днешния ден. Освен торфа, освен събирането на гнили пънове, изкоренени от трактора в блатото, освен боровинките, които слагаше за зимата в шишета, подслади си душата. Игнатич, черпеше ме тя, освен ваденето на картофи, освен тичането около пенсията трябваше да намира от някъде и сенце за своята единствена, мръснобяла коза. Защо не държите крава е Матрюна Василевна? Ех, игнатич, обясняваше ми е Матрюна, застанала с нечиста престилка на прага на кухнята, с лице към масата ми. За мен стига и млякото от козата. Пък, ако завадя крава, ушите ще ми изяде. Край линията не дават да се коси, там си има други стопани, в гората не може, там се разпорежда лесничеството. И в колхоза не ми дават, не си вече колхозничка, думат. Той там, Дор Дебелчо не дойде, само за колхоза косят, пък за тях си спод снега, а то трева ли е? Едно време разгарът на сенокоса беше по плитководие, от Петровден до Илинден. Тогава, казваха, тревата била медена. Така да събере трева за една мършава коза, беше за Ематриона мъка голяма. Тръгваше от сутринта с чувал и сърп, обикаляше запомнени места, където тревата растеше по синорите, по край пътищата, на островчета сред блатото. Натъпкваше чувала с тежка прясна окосяна трева, замъкваше в къщи и я растилаше в дворчето. От чувал трева излизаше една вила сено. Председателят, наскоро изпратен от града, веднага взел че намалил на всички инвалиди градините. На Ематрюна оставил декар и половина песъчлива земица, а другия декар си постееше от оградата. А когато не достигаше работ на ръка, когато жените вече много се опираха, жената на председателя идваше при Ематрона. И тя беше гражданка, енергична, със сиво три четвърти пълто, със строг поглед, като да беше военна. Влизаше в къщата и без да поздрави, строго гледаше Ематрона. Ематриона се смущаваше. Да, казваше натъртено жената на председателя. Другарко Григориева трябва да се помогне на колхоза. Трябва утре да идете да карате тор. На лицето на Ематриона се появяваше извинителна полусмивка, като че ли и кратко беше съвестно заради жената на председателя, която не можеше да и кратко плати за труда. Ами добре, провличаше тя. Нали, знаете, болна съм. И във вашите работи вече нямам дял». И веднага бързо се поправяше, в колко часа да дода, и вила си донеси. Нареждаше и кратко председателшата и си отиваше, шумолейки с коравата си пола. «Виж ти!» Мърмуреше е подира и кратко, и вила си донеси. В колхоза ни лопати има, ни вили. «Пък аз без мъж живея, менко ще ми направи нова вила?» И разсъждаваше после цяла вечер. Бето искали дума, Игнатич. Трябва, разбира се, да помогне човек. Ако не наторят, каква ще има родитбата? Ама и работата им 5 за 4. Застанат женорята, подпрат се на лопатите и чакат кога ще свирне от фабриката 12. Че като се разбъбрят, че като заброят, кой излязъл на работа, кой не. Пък аз те разбирам, като работиш, едно да се чува. Ох, оле -ле. Чето то обед станало, че то вече мръкнало. На сутринта отиваше с вилата си. Не само колхозът, но и разни далечни роднини или просто съседки идвах от вечерта при Ематрона и казваха «Утре, Ематрона, ще додеш да ми помогнеш. Да извадим картофите, колкото са останали». И Ематрона не можеше да откаже. Зарязваше своята работа, отиваше да помогне на съседката, а като се върнеше, Разказваше без сянка на завист. Оле, Игнатич, какви едри картофи има? Драго ми беше да ги вадя, не ми се тръгваше от нивата, бога ми. Не минаваше без ематриона и нито една ура на градините. Талмовските жени бяха установили съвсем точно, че да прекопаеш градината си сам с лопата. Е по-трудно и повече време иска, отколкото да се впрегнат шест жени в ролото и да изурат шест градини. Тай за това викаха Ематриона на помощ. Е, платихте ли и кратко? Случваше ми се да попитам след това. Тя пари не взима. Насила трябва да и кратко ги напъхаш. Още повече грижи се струпваха върху Ематриона, когато дойдеше и наред да нахрани козарите, единият глухоням здравеняк, другият е момчурляк с неизменна наплюнчена цигара в зъбите. Хранеше ги веднъж в месеци половина. Но това е вкарваше в големи разноски. Ематрона отиваше в сел Коупа, купуваше консерви риба, харчеше пари и за захар и масло, които тя самата не вкусваше. Оказа се, че жените се надпреварвали коя по-добре да нахрани козарите. Бой се от и от козаря, обясняваше ми тя. Изцяло село ще те разнесат, ако не им угодиш. И върху този живот, изпълнен с грижи, връхлитеше от време на време тежката и краткоболест ематриона лягаше и денонощия две лежеше като труп. Не се оплакваше, не стенеше, но и почти не помръдваше. В такива дни маша, близка приятелка на Ематрюна още от младите години, идваше да нагледа козата и да запали печката. А Ематрюна не пиеше, не ядеше и не искаше нищо. Да се викне в къщи лекар от амбулаторията селището, беше заталново чудо невиждано. Пък и неприлично пред съседите... Вижът ти госпожата, ще рекат. Викахме веднъж лекарката. Тя пристигна много ядосана, каза на Ематрюна, като и кратко поолекне да дойде в амбулаторията. Ематрюна отиде пряко воля, направиха анализи, пратиха ги в районната болница и повече не се обадиха. Виновна си беше, разбира се, и Ематрюна. Работата я връщаше към живота. Скоро Ематрюна почваше да става. Отначало се движеше бавно. После почевръсто. Не си ме виждал ти мен преди, Игнатич, оправдаваше се тя. Чувал не ми се опираше, 80 кила за нищо ги имах. Свекърът ми викаше, Е, матрона, ще си прекършиш кръста. Като товарихме гради, не ставаше нужда да верат да ми помага да качам моя край на колесарката. Кон имахме, воененен, волчук се казваше, здравеняк. Защо военен? Нашия го взеха на фронта. Вместо него ни дадоха друг, ранен. Пък той се случи един штур. Веднъж се оплаши и понесе шейната към езерото. Мъжете се разбягаха, пък аз го хванах за юздата и го спрях. С много овес беше зубен тоя кон. Нашите селени обичаха да си хранят конете. Които коне са зубени с овес, товарни им се опира. Но Ематрона съвсем не беше безстрашна. Бойше се от пожар, от святканица. А най-вече, кой знае защо, от влак, като тръгна за черусти, че като изпълзи откъм Нечаевка о ти влак, като ополи уния очища, релсите бучат, а мен трескаме тресе, коленете ми се разтреперват. Бога ми, сама се чудеше и свиваше рамене Ематриона, дали не е за той, че билети не дават, Ематриона Василиевна, през прозорчето ли? Само първа класът ти пъхат, а влакът а да тръгне. Хукнем като штури, бе, хора, разберете, бива ли така. Замъжете, лесно, и се по стълбичките на покрива. А ние намерихме една врата незаключена и се натъпкахме е тайна, без билети, а вагоните все втора класа, един след други всичките празни, ако щеш, се изтегни на някоя пейка. А защо не даваха билети, пустите му търтеи, не се знай. Все пак тая зима животът на ематрюна се подреди като никога. Почнаха най-сетне да и кратко плащат към 80 рубли пенсия. Сто нещо получаваше от училището и от мен. Брей! Сега е матрю живот ще живее. Вече почнаха да и кратко завиждат някои съседки. дъртата повече пари да ще гидява. Поръча си ематрона нови валенки. Купи си нова памоклика. И сюши пълто от поизносен железничарски шинал, който и кратко беше подарил машинистът от черусти. мъжът на бившата и кратко храненица Кира. Селският чивач Гърбушко подплати са окното с памук и стана такова хубаво пълто, каквото през целия си живот Ематрюна не беше носила. А в средата на зимата Ематрюна зашивха стара на това пълто 200 рубли за погребението си. И стана повесела. И аз малко нещо се куртолисах. Игнатич. Мина декември. мина януари. Два месеца болеста не я закачи. Почна е Матрюна по частичко да ходи вечер при маша да поседи, сенки да си хапне. От дома си гости вечер не канеше, за да не пречи на работата ми. Само на кръстов ден, като се върнах от училище, завари в къщи Веселба и ме запознаха с трите родни сестри на Матрюна, които я е наричаха като по-голяма Кака или Дидия. До този ден малко бях чувал да се говори в къщи за сестрите, дали не се бяха страхували, че Ематрона ще ги моли за помощ? Само едно събитие или поличба умрачи за Ематрона този празник. Беше ходила 5 километра далечна черква, на водосвет. Сложила котлето си между другите, а като свършил водосветът и жените се заблъскали да си вземат котлетата, Ематрона не сколасала да се вреди между първите. А накрая котлето и кратко го нямало. И вместо него никаква друга съдинка не била оставена. Изчезнало котлето, Сякаш нечиста сила го отнесла. Бе, жени. Обикаляла Ематруна молещите се. Не е ли взела няколя по погрешка чужда светена вода? В котле никой не се обадил. Момчетата понякога си правят такива шеги, имало там и момчета. Ематруна се върна на тъжена. Не можеше да се каже за Ематруна, че е дълбоко вярваща. Беше дори по-скоро езичница. Суверията надделяваха в нея. Че на свети Иван Посни не бива да се влиза в градината, иначе другата година няма да има родитба. Че ако се вдигне вихрушка, значи някой някъде се обасил. Притиснеш ли си крака у вратата, чакай гост. Докато живях при нея, никога не я видях да се моли, веднъж поне да се прекръсти. А всяка работа почваше с Божия помощ. И на мен, като тръгвах за училище, се бързаше да ми каже, Хайде! С Божия помощ. Може и да се молеше, но насаме, срамуваше се може би от мен или се боеше да не ме притесни. В къщата имаше и делник бяха тъмни, а по време на вечерния и в празник от сутринта Ематрюна палеше кандилото. Само че греховете и кратко бяха по малко, отколкото на куцата котка, оная душеше мишките. Като се поправи малко нейният мъчен животец и Ематрюна взе да слуша повнимателно моето радио, но останах и аз без радиоточка. Като чу по радиото, че се измислили нови машини, Ематриона замърмори от кухнята. Все нови, нови, с старите неща да работят, а ми старите да е да ги дяваме, предаваха как разпръсват облаци с самолети. Ематриона, легнала на печката, клатеше глава. Ох, леле, ще обърнат нещо, дали зимата, дали лятото. Шалепин изпълняваше руски песни. Слуша и отсъди решително. Чудото пее, не е по-нашенски. Какво приказвате, е Василевна, а се слушайте? Послуша още, свиусни. Не. Не е тъй. Не ги извива по-нашенски. Изглас си играе. Но ме и зарадва е Предаваха веднъж концерт от романси на Глинка. И изведнъж, след около пет камерни романса, е Прихванала престилката си, излезе иззад преградката, с сплувнали сълзи и сбледнали очи. Виж, това е по-нашенски, прошепна тя. Две, така свикнахме е с мен и аз с нея и си живеехме, без да си додяваме. Тя не ми досаждаше с никакви въпроси. Дотолкова беше лишена от любопитство и беше толкова деликатна, че не ме попитани веднъж, бил ли съм някога женен. Жените в Талново не оставяха на мира да разбере кой съм, що съм. Тя им отвръщаше. Вас ви интересува, вие си го питайте. Едно знам, далечене. И когато доста по-късно и кратко казах, че съм бил дълго в затвора, тя само мълчаливо кимна, като да подозирала такова нещо. Аз също виждах сегашната матрюна, съсипана старица, и също не чуплех миналото и кратко, пък и не подозирах, че в него може да се намери нещо. Знаех, че Матруна се омъжила още преди революцията и веднага дошла в къщата, дето живеехме сега с нея. И веднага трябвало да зашета край печката, не била вече жива свекървата, нямало и на омъжена по-голяма зълва и още след първата брачна нощ е Матруна хванала ръжена. Знаех, че имала шест деца и едно след друго умирали много рано, та никога не оставали живи по две. После имала някаква храненица кира. А мъжът на Ематрюна не се върнал от войната. Известие за смъртта му също не получила. Съселените му от неговата рота казваха, че или е бил пленен, или е загинал, но тялото му не са намерили. 8 години бяха минали от войната и Ематрюна също бе решила, че не е жив пък и да беше сега жив, щеше да е женен някъде в Бразилия или в Австралия. И село Талново, и руският език са почнали да се изтриват от паметта му. Веднъж, като се върнах от училище, заварих в къщи гост. Висок черноко старец, сложил кълпак на колене, седеше на стола, който е матриона му беше сложила в средата на стаята, до холандката. Цялото му лице беше обрасло с гъсти черни власи, почти без бял косъм, с черната широка брада се сливаха гъсти черни мустаци и устата едва се виждаше, и неподстриганите черни бъкембарди. Между които едва се подаваха ушите, се смесваха с черните кичури, увиснали към тила. И широки черни вежди като мостове бяха прехвърлени една срещу друга. Само челото се издигаше като плешив купол към широкото плешиво теме. В целия облик на стареца прозираха, както ми се стори, мъдрост и достоинство. Той седеше спокойно, скръстил ръце върху бастуна, а бастуна беше упрял отвесно на опода. Седеше в поза на търпеливо очакване и, изглежда, малко разговаряше се Матрона, която шеташе зад преградката. Когато влязох, той обърна плавно към мен величавата си глава и внезапно каза. «Ваша милост! Виждам ви зле! Синът ми очи при вас! Григориев Антошка! Можеше да не продължава! При цялото ми желание да помогна на този почтен старец... Предварително знаех и отхвърлях всички безполезни неща, които щеше да каже сега. Григориев Антошка беше пълничко румено момче от осми, г., което приличаше на охранен котарак. На училище идваше, сякаш да си почине, седеше начина и се усмихваше мързеливо. Да си учи уроките вкъщи и дума не можеше да става. Но най важното беше, че съревнованието за висок успех с което се славяха училищата от нашия район. От нашата и съседните области, всяка година го пускаха да мине и той ясно беше разбрал, че колкото и да му се закамват учителите, все едно, в края на годината ще мине и за това не е необходимо да учи. Той просто ни се надсмиваше. Беше в осми клас, а не знаеше дробите и не различаваше видовете триъгълници. Първите два срока го бях притиснал здравата с двойките си, Същото го очакваше и третия срок. Но как можех да кажа сега на този полуслъб старец, дошъл да превива гръб пред мен, и който можеше да бъде небащан Антошка, ами дядо. Че година след година училището го е мамило, а аз не мога да продължа да го маня, иначе ще разложа класа. Ще се превърна в дрипа и ще трябва да плюя на целия си труд и названието си. И аз търпеливо му обяснявах, че синът му е много изостанал, че той и в училището, и в лъже че трябва по честичко да проверяват бележника му и здравата да се заловим с него и от двете страни, че на къде по-строго да го държа, ваша милост, уверяваше ме гостът. Бия го сега всяка седмица. А ръката ми е тежка. В разговора си спомних, че веднъж и е кой знае защо, беше ходатействувала за Антошка Григориев, но не я попитах какъв роднина и кратко се пада и тогава също и кратко отказах. Ематрона и сега застана на вратата на кухничката като безмълвна просителка. А когато Фадей Емиронович се отиде, след като каза, че ще наминава пак, а попитах. Не разбрах, ематрона Василевна, какъв е той Антошка? Надевера ми син, отвърна Ематрона сухувато и отида да дой козата. Като помислих, разбрах, че той е черено опорит старец е роден брат на нейния безследно изчезнал мъж. Дългата вечер мина. Ематриона не подкачи втори път разговора. Чак късно вечерта, когато бях забравил вече за стареца и работех в тишината на къщата при шумоленето на хлебарките и тиктакането на часовника, Ематриона изведнъж се обади от тъмното си чушенце. Аз, Игнатич, на времето за малко не се омъжи за него. Бях забравил, че Ематриона е тук, не я е чувах, но толкова развълнувано го каза от тъмното, като че ли старецът ти сега още искаше за жена. Навярно, цялата вечер Ематрюна бе мислила само за това. Тя се надигна от мизерната си парцелива постеля и бавно се заприближава към мен, като че ли вървеше подир думите си. Облегнах се на стола и за пръв път съвсем другое, че видях Ематрюна. В нашата просторна стая, изпълнена с цяла гора и коси, голямата лампа не гореше. Светлината от настолната лампа падаше само върху моите тетрадки и за очите, които се откъсвах от светлината, Цялата стая бе сякаш потънала в розов полумрак. В него се очертаваше Ематрона. И бузите и кратко ми се сториха не жълти, както винаги, а също порозовели. Пръв прати за мен сватове преди Ефим. по голямо от него беше. Аз бях на 19, Фадей на 23. В тая къща живееха тогава. Тяхна беше. От баща им строена. Неволно се озърнах. Тази стара, сива, изгниваща вече къща, изпод избелялата зелена обвивка на тапетите, под които тичаха мишки, изведнъж се изправи пред мен млада. С още непотъмнели, рендосани гради и весел смолист дъх. И вие го! И какво стана? Оно и лято ходехме с него в горичката да поседим, прошепна тя. Горичка имаше, дето са сега я харите, и сякоха я. За малко да се омъжа за него, Игнатич, германската война почна. Фадей го взеха войник. Тя отрони това, и пред очите ми при пламна синият, бял и жълти юли на 14-та година, все още мирното небе, плуващите облаци и хората, трескаво забързани да приберат озрялата жетва. Представих си ги един до друг, левентът сперчен като гарваново крило из коса на рамо, нея, румена, прегърнала сноп. И песента, песента, литнала под небето, каквато сега, при машините, не можеш спя. Отида на война и се затри. Три години се закротих, чаках. И ни вест, ни кост, забрадено са старческа избеляла кърпа, в косите меки от блясъци от лампата ме гледаше кръглото лице на матрюна, сякаш освободено от бръчките. От небрежния делничен израз, оплашено, моминско. Изправено пред страшен избор. Да. Да. Разбирам. Окапвали листата, падал сняк, после се топял. Пак урали, сели, пак женали. И пак окапвали листата, и пак падал сняк. И една революция, и втора революция. И целият свят се преобърнал. Майка им умря и прати за мен сватова Ефим. В нашата къща искаше да дойдеш, рече. В нашата ела. Ефим беше година по от мен. По нас казват, умната се жени подир по кров, глупавата подир Петровден. Нямаше кой да им работи. Омъжих се. На Петровден се венчахме, а по Николден се върна. Фадей от унгарски плен. Ематруна затвори очи. Аз мълчах. Тя се обърна към вратата, като към жива. Застана на прага. Аз като извиках, идеше ми да му се хвърля в краката. Ама не бива. Е, рече, да не беше родният ми брат, и двамата щях да ви посека. Потреперих. От нейната възбуда или страх живо си представих как той стои там, черен, на тъмния прак и замахва с брадвата към е матрона. Но тя се успокои, облегна се на гърба на стола пред себе си и заразказва напевно. Ох, леле! Бедната ми главица. Колко момии имаше селото, не се ожени. Рече ми, имението ти ще търся, друга е матруна. И си доведа наистина от Липовка е матруна, вдигнаха си нова къща, дето и сега живеят, ти всеки ден минаваш край тях, като отиваш на училище. Виж ти какво било. Сега се сетих, че неведнъж съм виждал унази, втората е матруна. Не я обичах. Всеки път идваше при моята ематриона да се оплаква, че мъжът и кратко е бил, че бил скъперник мъжът и кратко, че и кратко вадал душата, плачеше тук дълго и гласът и кратко винаги беше плачлив. Излизаше, че нямало за какво да съжалява моята Ематрюна. фаде и биел своята ематриона от край време, че и до ден днешен турмозъл е цялата къща. Пък моят ни веднъж не ме е бил, разказваше тя за Ефим. Виж, населените налиташе съмруци. А мен не ме е пипвал. Е, случи се веднъж, скарах се зълвата, и той струши една лъжица от челото ми. Скучих аз от софрата, да се задавите макар, да се задавите, търтей, и избягах гората. Втори път не посегна, но и фади, като че ли нямаше за какво да съжалява, родила му втората е матриона също шест деца, между тях и моята Антошка, най-малкият, и Стърсакът, и останали живи всичките. А на Ематрона и Ефим децата не се задържали, не доживявали и три месеца и без да боледуват, умирали едно след друго. Едната дъщеря, Елена, щом се роди, а жива и тя веднага умря. Та мъртва вече не стана нужда да я къпем. На Петровден ми беше сватбата, на Петровден погребах и шестото дете, Александър, и цялото село решило, че Ематрона е урочасана. Уроки има в мен. Кимаше Ки убедено е и сега. Водиха ме при една бивша калугерка да ме цари, тя ме караше да кашлям, чакаше уроките да изкочат от мен като жаба. А Мани изкочиха, и годините минавали, както течала водата. През 41 не взели Фадей войник заради слепотата му, но взели Ефим. И както по-големият брат през Първата война, така през втората безследно изчезнал по-малкият. Но той изобщо не се върнал, гнияла и увехтявала някога шумната, а сега пуста къща, и старела в нея несретната е матрона. И помолила тя втората, наплашената е Матрона, да й кратко даде къщу от отробата си, или кръв от кръвта на Фадей. Най-малкото и момичен секира, десет години я гледала тук като родна дъщеря, вместо своите, умрелите. И малко преди да дойда... А омъжила за млад машинист от черости. Само те и кратко помагаха сега по мъничко, кога захарница пратят, кога сланинка, като колят прасетата. Измъчена от болести, усещайки близката смърт, още тогава е Матриона нарекла, отдалната стая, вдигната под общ покрив с голямата къща, след смъртта и кратко да остане на кира. А за самата къща нищо не казала. Трите сестри се надяваха те да вземат. Така ми се откри тази вечер Ематриона до край. И както става, съдържанието и смисълът на живота и кратко, веднага щом ги съзрях ясно, получиха нов тласък. От черусти пристигна Кира, засуети се старият Фадей. В черусти, за да получат и задържат парцел земя, младите трябваше да построят нещо. За това беше съвсем подходяща Ематрионината стая. Друго и не можеха да направят. Нямаше откъде да вземат дървен материал. И не толкова кира, и не толкова мъжете и кратко, колкото стария твадей се запали да вземат на всяка цена, той е парцел в черусти. И ето той зачести, дойде веднъж, още веднъж, говореше на на е нематрюна и напираше да даде стаята, още докато е жива. Сега вече не видях в него упрения на на старец, който всеки миг можеше да рухне, ако го блъсне някой или му каже груба дума. Макар и прегърбен от болките в кръста, но все още строен, прехвърлил 60 и все още слъскава, младежки черна коса, той напираше разпалено. Ематрона не спа две нощи. Нейкратко беше леко да се реши. Нейкратко се свидеше стаята, която стоеше празна, както не жалеше никога нито труда си, нито вещите си. Стаята и без той беше завещана на кира. Но се ужасяваше при мисълта че ще събарят покрива, под който бе живяла 40 години. Дори мен, квартиранта, ме болеше, че ще почнат да разковават дъските, да къртят гредите на къщата. А за Ематрюна това беше край на целия и кратко живот. Но нези, които настояваха, знаеха, че нейната къща може да се разбута и докато е жива. И едно февруарско утро Фадей дойде с синовете и за си и заудреха с пет брадви, Засвистяха и заскърцаха от картените дъски. Очите на Фаде и деловито блестяха. Не можеше да изправи съвсем гърба си, но пак се катереше Пъргаво по емертеците, Пъргаво сновеше и долу подвикваше на помощниците си. Тази къща като момчея беше вдигал с баща си, а стаята я бяха правили за него, най-големия син, та да живее в нея с невястата си. А сега той настървено я къртеше града по града, за да откара от чуждия двор. Отбелязаха с номера гредите на четирите стени и дъските на покрива, след това разглобиха стаята, а самата къща с късен прост отделиха с временна стена от тънки дъски. В стената имаше пролуки и всичко показваше, че тия, дето са събаряли стаята, не са и помислили да укрепват трайни на смята, че Матрюна дълго ще живее тук. А докато мъжете рушаха, жените приготвяха за деня на заминаването домашна ракия, Копешката щеше да им излезе много скъпо. Кира беше донесла от Московска област захар. Ематрюна Василиевна носеше с кришон през нощта захарта и бутилки на Селянина, вареше ракеята. Гредите бяха вече изнесени пред портата и подредени. зетят машинист замина за Черусти да докара трактора. Но същия ден се вдигна Виелица, Виевица, както казваше Ематрюна. Тя без ня и Вилня две нощия и затрупа пътя с огромни преспи. После, щом поотъпкаха пътя, щом мина по него някой друг камион, изведнъж времето се стопли, за един ден отпусна, повлече се сива мъгла, забълбукаха ручейчета, които си пробиваха път снега и обутите в бутуши крака затъваха до кончовите. Две седмици не се даде на трактора разглобената стая. Тези две седмици Ематрюна ходеше като замаяна. Най-тежко и кратко беше от това, че дойдоха трите и кратко сестри и задружно я нарекоха глупачка. Задето беше дала стаята, казаха, че не искат повече да я видят, и си отидоха. По същото време куцата котка се запиля на някъде и се загуби. То лошото не иде само. И това потисна е Най-сетне студът постегна разкаляния път. Настъпи слънчев ден и на хората им стана повесело. Нещо хубаво се бе присънило на е я нощ. За ранта, като разбра... Че искам да снимам някого до старинен разбой, в две къщи още ги имаше, на тях течеха груби черги, тя се усмихна свенливо. Потрай, Игнатич, още някой друг ден, като изпрати стаята, ще сглубя моя разбой, пазя глас. Ще ме снемеш тогас, обещавам ти. Сигурно и кратко се искаше да снимат със старовремския разбой. Червеното студено слънце беше заляло със слаба розова светлина за мръзналия прозорец на скъсения прост и от блясъците. Озаряваха лицето на ематриона. На хора, които винаги с чиста съвест, лицата им всякога са хубави. Поздрач, когато се връщах от училище, видях, че пред нашата къща се суетят хора. Голямата нова шейна за трактора беше вече натоварена с гради, но не се бяха хванали всичките, Семейството на стария Фадей и повиканите да помагат довършваха още една саморъчно скувана Шейна. Всички работеха като луди, с онова ожесточение, което обзема хората, когато чакат голяма печалба или хубава почерпка. Навикваха се един друг, спореха. Спореха как да карат Шейните, една след друга или заедно. Един от синовете на Фадей, куцият, изетят машинист, обясняваха, че не бива да карат двете шейни наведнъж. Тракторът няма да издържи. А трактористът, самоуверен здравениак с тластъм мутра, ръмжеше, че той по-добре знае, нали той ще кара, ще вземе и двете шейни наведнъж. Сметката му беше проста. Беше се спазарил с машиниста да му платят за превозването на стаята, а не на курс. Два курса за една нощ, по 25 км, и после да се върне, нямаше да смогне. А сутринта трябваше да бъде с трактора станцията, откъдето го беше откарал с кришом, за част пром. Старият Фадей гореше от желание да откара още днес цялата стая, и той кимна на хората си да отстъкят. Втората, с на бързо шейна закачиха за здравата първа. Ематруна сновеше между мъжете, суетеше се и помагаше да отърколват гредите върху шейната. Тогава забелязах... Че облякла моята ватенка и вече изцапала ръкавите от замръзнала такал на грядите, и я досано и кратко го казах. Ватенката ми беше спомен, беше ме топлила през тежките години. Така за пръв път се разсърдих на Ематрина Василиевна. Оле, Божичко, къде ми е била кълът? Затюхка се тя. Че аз в бързината съм аграбнала, изумила съм, че е твоята. Прощавай, Игнатич. Я свали? Окачия да се суши, свършиха да товарят и всички, които бяха работили, десетина души мъже, изтрополиха по край масата ми и се шмугнаха под завеската в кухничката. Оттам се чоглухо дрънчене на чаши, от време на време извънтяваше шише, гласовете ставаха все по-високи, хълбите все по напарени Най-много се ерчеше трактористът. Тежката миризма на домашна ракия стигна и до мен. Но не пиха дълго. Тъмнината ги караше да бързат. Заизлизаха. Самодоволен, с жестоко лице, излезе трактористът. Дочерусти щяха да съпровождат шейните зетят машинист, куцият син на Фадей и един племенник. Останалите се разотидоха. Фадей, размахал бастуна, настигна някого, бързаше нещо да го убеди. Хуцият син се спря до масата ми да запуши и изведнъж се разприказва колко обичал леля си Матруна и че се бил женел наскоро и тия дни му се родил син. Викнаха му и той се отиде. Навън забубути тракторът. Последна бързо изкочи и зад преградката е Матруна. Тя тревожно клатеше глава подир излезлите. Облече тенката, наметна шала. От вратата ми рече, защо не са сазели два трактора? Единият ако закъса, другият ще помогне. А сега какво ще стане, Господ знае, и изтича подир другите. След пиенето, споровете и трополенето стана особено тихо в изоставената къща, и студена от честото отваряне на вратата. Навън вече съвсем се стъмни. Навлякох хватенката и седнах да преглеждам тетрадките. Тракторът заглъхна в далечината. Мина час, втори. И трети. Ема не се връщаше, но аз не се очудвах. Изпратила ешейните и навярно отишла при своята маша. И още един час мина. И още един. Не само мрак, но и някаква дълбока тишина се спусна над селото. Тогава не може да се обясня каква е тая тишина. Оказа се, че цялата вечер не бе минал нито един влак по линията на около половин километър от нас. Радиото ми мълчеше и забелязах. Че мишките шарят повече от когато и да било, все по-нахално и по-шумно тичаха под тъпетите, дръжтеха и пищаха. Стреснах се. Беше един час, а ематруна я нямаше. Изведнъж чух някъде в селото високи гласове. Бяха още далеч, но нещо сякаш ми подсказа, че идат към нас. И наистина след малко силно се почука на вратата. Непознат властен глас викаше да отворят. Излязох с електрическото фенерче в непрогледния мрак. Цялото село спеше. Прозорците не светеха, а снегът през седмицата се бе поразтопил и не хвърляше от блясъци. Бутнах долния рейбер и отворих. В стаята влязоха четирима в шинели. Много е неприятно, когато идват при теб през нощта така шумно хора в шинели. Но на светлината можах да видя, че двама са в железничарски шинели. Повъзрастният дебел. Със същото лице като на оня тракторист, попита, Къде е стопанката? Не зная. Ами тракторът с шейните от тая къща ли тръгна? От та пиха ли тук, преди да тръгнат, и четиримата присвиваха очи, озъртаха се в полумрака, защото гореше само на столната лампа. Реших, че са арестували или искат да арестуват някого. Но какво се случило? Отговаряйте, каквото ви питат. Но, пияни ли заминаха? Пиха ли тук, дали бяха убили някого? Или не е бивало да пренасят стаята? Въпросите им бяха много настойчиви. Но едно беше ясно, заваряне на ракия Ематрюна можеше да иде в затвора. Отстъпих към вратата на кухничката и я закрих от тях. Не, не съм забелязал такова нещо. Не видях. Аз наистина не виждах, а само чувах. И с престорено смутен жест посочих с ръка обстановката в къщата, спокойната светлина на настолната лампа над книгите и тетрадките, тълпата оплашени фикуси, суровия ми от одър. Никакви следи от голей. Те вече сами с досада бяха разбрали, че никакъв голей тук не е имало. И тръгнаха към вратата, като си приказваха, че, значи, пиенето е било в друга къща, но много ще е добре, ако становят със сигурност че е имало пиене. Изпратих ги и все питах какво е станало. А на двора единият измърмори. На парчета са станали всичките. Не можеш ги събра. А друг добави. Това нищо не е, ами бързият влак номер 21 за малко да изхочи от релсите, тогава каквото щеше да стане. И те бързо си отидоха. Зашеметен се върнах в къщи. те? Кои всичките? Ами е матрюна къде е? Вдигнах завъзката и влязох в кухничката. Блъсна ме смрад от домашна ракия. Това беше застинало полесражение, от струпани столчета и пейки, отърколени празни бутилки и една недопита, чаши, недоядена селедка, лук и грубо нарязана сланина. Всичко беше мъртво. И само хлебарките спокойно пълзяха по полесражението. Казаха нещо за бързия влак номер 21. В каква връзка? Може би трябваше все пак да им покажа всичко това? Вече се колебаях, но що за идиотско държане, да не обяснят нищо на човек, който хабер си няма, и изведнъж изкърца вратникът. Излязох бързо в проста. Ематриона Василиевна, външната врата се отвори. Като се олюляваше и кършеше ръце, влезе приятелката и кратко мъша. Ох, Ематрона. Нашата Ематрона. Игнатич. Сложиха да седне и тя пресълзи ми разказа. На прелеза има баир, качването е стръмно. Бариера няма. Тракторът превалил с първата шейна, а стоманеното въже се скъсало и втората, дето я бяха правили сами. Затънала и се струшила, Фадей не дал за втората шейна здрави дъски. Откарали малко напред първата и се върнали за втората, почнали да оправят въжето, трактористът и куцият син на Фадей. Заснувала между трактора и шейната и е матрюна. Какво ли могла пък тя да помогне на мъжете? Вечно се е месеше в мъжките работи. Навремето един кон за малко не отнесе поледа в езерото да удави в някоя дупка. Защо ли кратко трябваше да ходи и тя на тоя проклет прелес? Даде им стаята, изпълни си дълга и толкус. Машинистът се гледал да не налети от черусти влакът. Светлините му отдалеч щели да се видят, а то от другата страна, от към нашата гара, идели два закачени локомотива без светлини и заднишката. Защо без светлини? Не се знае. А когато локомотивът върви заднишката, на машиниста му се пълнят очите с въглищен прах и не вижда добре. Налетели и смлели на кайма и тримата, дето били между трактора и шейната. Трактора изпомачкали, шейната направили на трески. Релсите се огънали и двата локомотива се прекатурили. Че как не са чули локомотивите, ами тракторът нали бил пуснат, много бучил, а труповете не пускат никого. Оградили се ги. За бързия влак нещо казаха, че уж бързият, че и бързият, дето минава в 10 часа, профучил по край нашата гара и наближавал прелеза. Но като се обърнали локомотивите, двамата машинисти оцелели, скочили и затичали назад. Застанали на релсите и махат с ръце, успели да спрат влака. И племенника го ударила една града. Кри се сега оклавка, да не разберат, че и той е бил на прелеза. Да го не хванат за свидетел. Не знайко на печката лежи, пък зайко вързан върви. А Кириният мъж ни дръскотина. Искал да се обеси, от клупа го измъкнали. Заради мен, рекал, Леля загива и брат ми. Отишъл сам да се предаде. Той сега не е за затвора, за лудницата е ох, е матриона, е матриона, миличка, няма е матриона. Мъртъв е скъп за мен човек. И в последния и кратко ден аукорих за ватенката. Изрисуваната червено-жълта жена от плаката с книгите радостно се усмихваше. Леля Маша шапо още, поплака. Стана вече да си ходи, върви изведнъж попита. Игнатич, нали помниш една сива жилетка имаше матруна? Та беше рекла, като умре, моята тъничка да вземе, нали ти беше? И ме гледаше с надежда в полумрака, нима съм забравил, но аз помнех. Така беше. Та виж какво, ако речеш, да я взема сега, а? Че утре ще налетят роднините и няма да я видя. И пак ме загледа с молба и с надежда, приятелката и кратко от половин век. Единствената в цялото село, която искрено обичаше е Матрона. Сигурно тъй трябваше да постъпя. Разбира се. Вземете я, съгласих се аз. Тя отвори съндъчето, извади жилетката, я под полите си и се отиде. Мишките сякаш бяха обзети от някакво безумие, сновяха по стените като луди и зелените тапети се огъваха като вълни по емишите гърбове. На сутринта ме чакаше училището. Беше 3 часа през нощта. Едно ми оставаше да заключа и да си легна да спя. Да заключа, защото Ема нямаше да дойде. Легнах, но не огасих лампата. Мишките писукаха, почти стенеха и тичаха, тичаха. С изморена, обърка мисъл, не можех да се освободя от неволния трепет, като че ли Ема сновеше тук невидима и се прощаваше с къщата си. И изведнъж с до външната врата си представих чернокосия млад Фадей с вдигната брадва. Да не беше родният ми брат, щях да ви посека и двамата. 40 години беше лежала за каната му въгъла като стара секира и все пак беше ударила. 3. на разсъмване жените докараха от прелеза шейна, покрито смръсен чувал всичко, което бе останало от ематрона. Свалиха чувала, за да измият тялото. Всичко беше премазано. Нямаше нито крака, нито половината от трупа, нито лявата ръка. Една жена рече, дясната ръчица и кратко оставил Господ. Да може там да се моли. И ето цялата тълпа фикуси, които Ематрюна толкова обичаше, че веднъж, като се събудила през нощта в пълната спушек къща, не се втурнала нея да спасява. Ами повалила фикусите на пода, да не се задушат от дима, сега изнесоха фикусите от стаята. Изметоха хубаво пода, закриха мътното ематрони на огледало широк, стар домоткан пешкир. Свалиха от стените глупавите плакати. Отместиха масата ми и до прозорците под иконите сложиха върху столчета грубо скования ковчег, а в ковчега лежеше ематрона. Липсващото и кратко обезобразено тяло беше покрито с чист чершав, главата вързана с бяла кърпа. А лицето беше останало цяло целеничко, спокойно, по-скоро живо, отколкото мъртво. Селените идеха да постоят, да погледат. Жените водеха и малки деца да видят мъртвата. И ако някой заплачеше, всички жени, макар да бяха влезли в къщата само от любопитство, всички почваха да плачат от към вратата и от към стените, като да пригласяха в хор. А мъжете стояха мълчаливо изправени, сваляли калпаци. Но истинския плач трябваше да го изплачат роднините. В този плач забелязах трезво обмислен, от край време установен ред. Които не бяха близки, се приближаваха към ковчега за малко и до самия ковчег нареждаха тихичко. Които пък бяха по-близки спокойната, започваха да плачат още от прага, а като стигнаха до ковчега, навеждаха се да нареждат над самото лице на мъртвата. Всяка оплаквачка си имаше своя мелодия. И излагаше своите си чувства и мисли. Сега разбрах, че плачът над покойницата не е просто плач, а нещо като политика. Събраха се трите сестри на Ематрона, завладяха къщата, козата и печката, заключиха сандъка с катинар, от хастара на палтото издърпаха 200 рубли за погребението, на всеки, който дойдеше, внушаваха, че само те са били близки на Ематрона. И над ковчега нареждаха така. Ох, како! «Како? Ох, какичко! Една едничка ни беше ти. И можеше да си живееш тихо и кротко. И всякога щяхме да се погрижим за теб. А мата погуби тая къща. Довършите тя, проклетата. Що ти трябваше да събареш? Защо не ни послушая? Плъчувата на сестрите бяха обвинения срещу мъжовите и краткороднини». Не е трябвало да насилват Ематриона да събаря стаята. А скритият смисъл беше стаята, че я взехте, взехте я, ама каквото останало от къщата, няма да ви го дадем. Мъжовите роднини на Ематриона, зълвите, сестрите на Ефим и на Фадей и разни племенници, идеха и нареждаха така. Ох, Лелю, Леличко! Ох, защо се не опази? И те сега сигурно на нас се сърдят. Ох, миличка! Ти си, си виновна за всичко. Че какво е виновна стаята? Що ти трябваше да ходиш там, дето те е дебнела? Че никой на те е викал да вървиш. Не си поразмислила и зато и умря. Ох, защо ни не послуша? Защо? От тия плачове напираше отговорът. Не сме виновни ние за смъртта и кратко, а за къщата те първа ще си поприказваме. Но широколицата груба е матрона, Заместницата... Она е втора е матрюна, която Фадей бе взел някога само заради името, тя не се придържаше към политиката и простоватичко виеше. Дереше се над ковчега. Ох, сестрице моя! Ох, бошке, че ще ми се разсърдиш ли на мен? Ох, леле, майчице! Че ние с тебе все си приказвахме, приказвахме. Ох, прости ме мен, нещастната! Ох, леле, майчице! Отиде си ти приемай майчицата си и ще дойдеш и мен да ме прибереш. Ох, леле, майчице, в това, ох, леле, майчице сякаш изливаше цялата и кратко душа и тя удряше, удряше гърди у стените на ковчега. И когато плачат и кратко преминаваше обредните норми, жените, като да признаваха, че плачът и кратко напълна с получил, казваха в хор: "Е, стигаде, стига." Е Матруна спираше. Но идваше пак и ридаеше още по отчаяно. Излезе тогава от един ъгъл престаряла баба, сложи ръка на ематрюниното рамо и каза строго. Две загадки има на този свят, как съм се родил, не помня, как ще умра, не зная. И млъкна веднага ематрюна, и всички млъкнаха, настана гробна тишина. Но и тази старица, малко по-възрастна от всички старици тук и струва ми се, съвсем чужда на ематрюна, след малко също плачеше. Ох! Мъченице моя, ох, Василиевна, Василиевна, ох, додея ми да ви спращам, и вече съвсем наобредно, с обикновено ридание от нашия век, който съвсем не беда беден на ридания, леше сълзи злощастната ематрионина храненица, онази кира от Черусти, за която бяха разглобили и откарали стаята. Навитите и кратко бълклички бяха увиснали жалко. Очите й кратко бяха червени, кървя сали, не забелязваше как се свлича на студа шалът и кратко или не можеше да улучи ръкавите на пълтото си. Сновеше като луда от ковчега на втората си майка в едната къща до ковчега на брат си в другата, бояха се да не полудее, защото щяха да съдят мъжа и кратко. Излизаше, че мъжът и кратко е два пъти виновен, не само че бе откарал стаята, но беше и железничър. Знаеше добре правилата за неохраняваните прелези и е трябвало да отида на гарата. Да предупреди за трактора. Унази нощ в уралския бърз влак щеше да отиде животът на хиляди хора, заспали спокойно на долните и горните легла при слабата светлина на лампите. Заради елчността на няколко души, да вземат парцел земя или да не направят втори курс с трактора. Заради стаята, върху която беше паднало проклятие, Откакто ръцете на Фади се бяха вдигнали да събарят. Впрочем, трактористът бе избегнал съда на хората. А управлението на железопътната линия само беше виновно. Че оживеният прелес не се охраняваше и че двата локомотива са маневрирали без светлини. Затова отначало се мъчеха да стоварят всичко върху голея, а после да потулят някак станалото, та да не се стига до съд. Релсите и железопътният насип бяха така пострадали, че трите дена, докато ковчезите стояха в къщите, влаковете не можеха да минат, обикаляха по друго разклонение. Целия петък, съботата и неделята, от края на следствието чак до погребението, денонощно ремонтираха линията. Работниците мръзнаха и за да се стоплят, а нощите ми, за да си светят, палеха огневе с безплатните дъски и гради от втората шейна, разхвърлени край прелеза. А първата шейна, натоварена, небутната, продължаваше да стои в страни, Отвъд прелеза. И тък му това, че едната шейна го примъмваше, чакаше с готовото стоманено въже. А втората още можеше да се спаси от огъня, Тъкмо това измъчваше душата на Чернобрадия Фаде и целия петък и съботата. Дъщеря му полудяваше, зете го чакаше съд, в собствената му къща лежеше убитият от него син, на същата улица, убита от него жената, която някога бе обичал. Но Фаде идваше само за малко да постои край ковчезите. Мъчкаше брадата си. Високото му чело беше омрачено от тежка грижа, но мисълта му беше как да спаси гредите на стаята от огъня и от кроежите на ематронините сестри. Прехвърлих през ум Талновските селяни и разбрах, че не беше само и такъв. Странно е, че езикът нарича нашето имущество, собствено или народно, с думата «добро едно». И хората смятат, че е срамно или глупаво да го загубиш. Фади, не подвиваше крак, тичашето до селището, то догарата. от едно началство при друго изправит гръб, подпрян на бастуна, молеше всеки го да се смили над старостта му, да му разреши да върне стаята, и някой му даде такова разрешение. Фади събрал целелите си синове, зетьове и племенници, взе от колхоза коне и от към отвъдната страна на прелеза. По околен път през три села прекара в двора си каквото беше останало от стаята. Привърши работата си в събота срещу неделя, а в неделя през деня ги погребаха. Двата ковчега се срещнаха посред селото, роднините се поспречкаха кой ковчег да мине пръв. После ги сложиха един до друг на една шейна, лелят и племенника, и по февруарския отново растопен сняг. Под навасеното небе откараха покойниците на черковните гробища през две села от нас. Времето беше ветровито, мрачно. Попът и чакаха в черквата, не дойдоха в Талново да ни пресрещнат. До края на селото хората вървяха бавно, пееха в хор. После почнаха да се разотиват. До неделя не стихна шетнята на жените в нашата къща. Една бабичка мъркаше над псалтира до ковчега, ематрюнините се стрисновяха, сражена край руската печка. От печката лъхаше горещина от нажежения торф, от оня, дето ематрюна го беше носила с чувал от далечното блато. От лошо брашно печеха безвкусни пирожки. В неделя, като се върнахме от погребението, а то беше вече при вечер, се събрахме на помен. Масите, наредени една до друга, заемаха и мястото, където сутринта беше стоял ковчегът. Най-напред застанаха всички край масата и един старец, мъж на една от зълвите, прочете Отче наш. После наляха на всички на дъното на паниците по малко медовина. За Бог да прости, е и сърбахме с лъжиците, без нищо. После ядохме нещо, пихме рекия и разговорите станаха пооживени. Преди да пристъпим към житото, всички станаха и изпяха. Вечна е памят. Обясниха ми, че се пее непременно преди житото. После пак пиха и се разприказваха още по-високо и вече съвсем не заемат руна. Мъжът на зълва и кратко се захвали. Забелязахте ли, Хора православни, че днес опяваха бавничко, защото отец Михаил ме забеляза. Знае, че го разбирам аз богослужението, иначе, со свет и покой, повърти се край зете на покойника и край. Най-сетне вечерята свърши. Пак всички станаха. Изпяха достойно ест. И отново, с трикратно повтаряне, вечна я панят. Вечна я памят. Но гласовете бяха дразгави, не се сливаха, лицата бяха пияни и в тази, вечна памят вече никой не влагаше чувство. После повечето гости си отидоха, останаха най-близките, извадиха цигари, запушиха, чуха се шеги, смях, споменаха за безследно изчезналия мъж на е матриона и съпругът на Зълва и кратко, като се удряше в гърдите, доказваше на мен и на обощаря, мъжна една от е сестри. Умрял Ефим, умрял е. Иначе можеше ли да се не върне? Бе, да знаех, че в родината ще ме обесят, пак щях да се върна. Обощарият кимаше съгласен. Беше дезертюр и изобщо не беше напускал родината. Цялата война се беше крил у майка си в мазето. Високо върху печката седеше, останала да нощува, строгата мълчалива бабичка, най-старата между старите. Гледаше отгоре няма. Сокур неприлично оживената 50 годишна младеж и само нещастната храненица, израсла между тези стени, се беше свряла зад преградката и плачеше там. Фади не дойде да помене е матрюна, дали защото беше останал на помена на сина си? Но следващите дни на два пъти идва враждебно в тази къща да преговаря с се матрюнините сестри и с обощря дезертюр. Караха се за къщата, на кого да остане, на сестрите или на храненицата. Работата вече беше стигнала до съд, но се спогодиха, защото съдът нямаше да даде къщата нито на едните, нито на другите, ами на сълсъвета. Сделката стана. Козата взе едната сестра, къщата, обощарят и жена му, Анафадей, за неговия дял, че той, тук всяка града на ръцете си е люлял, дадоха вече каралата стая. Отстъпиха му и навеса, дето държаха козата и цялата вътрешна ограда между двора и Зеленчуковата градина. И пак, надвивайки немоща и болеста си, се оживи и се подмлади ненаситният старец. Пак събрал оцелелите синове и зетюве, разглобиха навеса и оградата и той сам почна да прекарва градите. Дойде Шейна, откара, пак дойде. Накрая му помагаше вече само неговият Антошка от осми, г, който за такива работи не беше мързелив. Закуваха вратите и прозорците на Ематрюнината къща до пролета и аз се преместих наблизо, при една от зълвите и кратко. Тази зълва после по различни поводи си спомняше едно друго за Ематрюна и някак от към нова страна осветли за мен умрялата. Ефим не я обичаше. Казваше, аз обичам да се нося културно, пък тя, как да е, селски се носи. Е, пък като не и кратко трябва нищо, почна да пропива каквото му останеше. А еднъж ходихме с него в града, на печалба, и той си намери там една, не искаше да се връща при Ематрюна. За каквото да споменеше Ематрюна, все я кореше, и нечистоплътна била, и покъшнина не събирала, и пастелива не била, едно прасе дори не държала, кой знае защо. Но обичала да храни прасета, и глупава била, на чуждите хора работела без пари, и самият повод да си спомни за нея беше, че не намери кого да викне да изорат градината с ралуто. И дори за сърдечността и добродушието на Матриона, които зълвата и кратко признаваше, говореше с презрително съжаление. И едва сега, от окорите на зълвата, изплува пред мен образът на Матриона, такава, каквато не бяха разбрал, макар че живеех с нея под един покрив. Наистина, прасе има във всяка къща. А тя нямаше. Какво полезно от това, да отхраниш лакомо прасе? което не признава нищо друго на света, освен да яде. Да му вари три пъти на ден храна, да живее за него, и после да го заколи и да си има сланина. А тя нямаше, не събираше покъшнина. Не се трепеше, за да купи вещи и после да ги пази повече от живота си. Не е интересуваха премени. Премени, които прикриват уродливите и престъпниците. Неразбрана и изоставена и от мъжа си, погребала шест деца, но не и общителния си нрав, чужда за сестрите, за зълвите си, смешна, глупава. Че работи на хората без пари, тя не беше струпала, преди да умре, по мръсно Мръснобялата коза, куцата котка, фикусите. Всички ние бяхме живели до нея и не бяхме разбрали, че тя е тъкмо оня праведник, върху когото, според пословицата, се крепи селото. И градът, и цялата ни земя. Едно добро на руски. Имот и добро. Добрина. Б. Пъра. Захар Турбата. Приятели мои, искате да ви разправя нещо от велосипедното лято ли? Добре, стига да не ви е скучно, чуйте за коликовото поле. Отдавна го бяхме взели на мушка, но все се отвявахме другаде. А и нали зоват на там шарени рекламни табла, няма указатели и не на всяка карта можеш да го намериш. Макар тази битка от 14 век да струвала на руското тяло и руският дух по-скъпо, отколкото бородино през 19-ти. Не само у нас, ами и в цяла Европа такава битка се случва веднъж на 500 години. Това е била битка не между княжества, не между армии на държави, а битка между континенти. Може би пътят ни да не беше най-удобният, от Епифания през Казановка и Емунастирщина. Само защото преди това не беше валяло, Успяхме да въртим педалите, не мъкнахме велосипедите за кормилата, а през дом, който още не беше придошъл. И през напрядва прекарахме колелата си под водъзчините пешеходни мощчета. От порано, от високото, видяхме на една друга обширна височина, сякаш и глада се издига към небето. Слезохме по склона и я загубихме от поглед. Отново започнахме да се изкачваме и тя пак се показа. Сега вече я виждахме по-ъсно, а до нея ни се стори че има нещо като църква. Но някак странна, каквато може да ти се привиди само в приказка. Кобетата и кратко сякаш прозираха, трепкаха, полюшваха се строите на горещия августовски ден. Не беше ясно, има ли ги, или ги няма. Добре, че се бяхме сетили да оталожим жаждата си от кладенеца и едно дере и да си напълним манерките. По късно това ни свърши много добра работа. А селянинът, който ни услужи с си, на въпроса «Къде е Коликово поле?» Ни изгледа така, сякаш бяхме шантави. Не е коликово, а Куликово. Наблизо е село Коликовка, а Коликовка Ея някъде е, на брега на дон, в уная посока. След срещата си с този селянин продължихме по безлюдни черни пътища и до самия паметник няколко километра не срещнахме жива душа. Просто такъв ни беше късметът през онзи ден. Не видяхме никого, само в от пътя се движеше жътвърка, влачена от трактор. Тук също неведнъж е имало хора и те още неведнъж ще идват, понеже всичко наоколо беше засето, докъде около стигаше, и вече дозряваха, къде елда, къде цвекло, детелина. Овесираш, играх, и ние си изрунихме от него, ала все пак през онзи ден нямаше никого и ние минахме сякаш пресъщено, безмълвно бранище. Можехме спокойно да си мислим за русокосите ратници, за деветимата от всеки десет, за ровения и тук. Нарастеги половина под нас, бяха се разтворили в земята. Само и само рус да се отърси от поганците. Цялото това плавно, широко на нагорнище към Мамаев хълм, нямаше как да е променил очертанията си дори за 6 века, най-много гората да е била изсечена. Точно тук някъде, извидимата околност, от вечерта на 7 септември и през нощта, преминавайки през Дон, са отсядали да си нахранят конете, само че пешаците са били повече. Да донаточват мечовете си, да крепнат духом, да се молят и да гадаят, почти четвърт милион руси, над 200 хиляди. Тогава народът ни едва ли е бил и на една седма толкова многолюден, колкото сега, и е невъзможно човек да си представи цялата тази огромна сила, 200 хиляди. И от всеки 10 войни деветима са очаквали последното си утро, а и дон тогава не са го прекусили от добро, кой по своя воля ще тръгне да се бие така, че пътят му назад да е отрязан от река. Горчива е историческата истина, но полесна да се каже, отколкото да се премълчи. Не само черкези и геноестци е имало в Амай, не само литовците са били в съю с него, но и Рязанският княз Олек. И как да не го разбере човек, не е имало друг начин да запази кръстопътното си владение от татарите. Седем, три 2 две години преди това те опожарявали земите му. Точно поради тази причина русите минали отвъд дон, за да запазят гърба си от своите от Отрезанците, да не вземат братята по вяра да ги ударят изотзад. Иглата отново се появи пред нас, вече не като игла, а като кула, съвсем различна от другите кули, ала не можахме бързо да стигнем до нея. Черните пътища свършваха при посевите. Ние прокарвахме велосипедите си по синорите и най-сетне, направо изпод земята, без да започва от никъде, се провидя Тревясъл, Буренясъл, изоставен стар път който поблизо до паметника личеше много добре, имаше и канавки. Посевите секнаха, склонът премина в истинско бранище, пърче оцеляло, незасето поле, само че покрито не скоило, а ствърди треви, и нямаше как по-добре да се почете това от колешно място. Вдишвай волния въздух, огледай се и виж, как по изгръв слънце връхлитат един връз друг търебе и персвет. как препорците се издигат едни срещу други, как монголската конница пуща стрели. Разтърсва копия и си скривени лица се спуска да тъпче руската пехота, да къса руското ядро и ни гони натам, откъдето сме дошли, натам. Където от неприядва и дон се издига млечният облак на мъглата. И ние падаме като покосени. И гинем под копитата. Точно там, където е бил вихърът на страшната сеч, ако някой е могъл да отгадне мястото, са издигнати паметникът и църквата с наземните кубета които толкова ни бяха очудили отдалеч. Отговорът се оказа много прост. От всичките пет кубета жителите на съседните села бяха отправила ламарините за нуждите на домакинствата си и кубетата бяха станали прозрачни, нежните им форми се бяха запазили. Но чертани само стел и отдалеч изглеждаха като мираж, а паметникът чудва и отблизо. Докато не се приближиш до него да го докоснеш, не можеш разбра как е направен. От миналия век е, преди повече от 100 години, а са го измислили по съвсем съвременен начин да се издигне колона от отливки, само че днес те нямаше да са от чугун. Две площадки една върху друга, после един дванадесетостенник, който постепенно се закръгля, отначало обложен, обгърнат също с чугунени щитове, мечове, шлемове. С чугунени славянски надписи, сетне се издига нагоре като комин от четири тюнеца. Те от своя страна приличаха на долепени тръби на орган. Отгоре, шапка с нарези резки и над всичко това, по златен кръст, стъпил върху полумесец. И цялото е височко 30 на метра, направено е от украсени чугунени плочи, така стегнати от болтове, че не се забелязва нито една цепнатина, нито една гайка. Сякаш паметникът е отлят, докато времето, а още повече внуците и правнуците не бяха го пробили тук там. След като дълго бяхме вървели през безлюдното поле, дойдохме тук като на празно място, без да се надяваме, че ще срещнем някого. Вървяхме и размишлявахме, защо става така, нали от тук е започнала съдбата на Русия? Нали на това място е станал повратът на историята и кратко? Винаги ли враговете ни са нахлували само през Моленски Киев? А ето, че това тук никому не е нужно, никой не се интересува от него. И колко се зарадвахме, когато разбрахме, че не сме били прави. Първо, недалеч от паметника видяхме някакво побеляло старче с две хлапета. Лежаха на тревата, до тях се търкалеше една раница и пишеха нещо в книга, голяма колкото класен дневник. Приближихме се и научихме, че старецата учител по литература, бил срещнал децата някъде наблизо, а книгата не беше училищна, а ни повече ни помалко, книга за впечатления. Но нали тук няма музей, кой ли я е пази насред дивото поле? Точно в този миг върху ни падна Едра Сянка. Извърнахме се. Пред нас се оказа пазачът на Коликовото поле. Селянинат, комуто беше поверено да пази нашата слава. Ови, не успяхме да подготвим фотоапарата си. А и нямаше как да го снимаме срещу слънцето. Пък и пазачът не скланяше. Знаеше си цената и после цял ден не раче да го снемем. Но да ви го опиша, дали първо него, или от начало турбата му. В ръцете си държеше обикновена селска турба, пълна до половината и явно не много тежка, понеже стискаше без да се уморява. Пазачът беше бабанка, приличаше малко и на разбойник. Ръцете и краката му като греди, а ризата беше свободно разкопчена. Каскетът, накривен на една страна, Изпод нето се подаваха рижави кичури, беше се бръснал не тая, а миналата седмица, но през лицето му, през едната буза, минаваше прясна червеникава дръскутина, а, поздрави ни той с одобрение, на надвесил се над нас. Пристигнахте ли? С какво? Недомяваше, като че ли наоколо имаше ограда, а ние сме намерили някаква дупка и сме се промъкнали. Кимнахме му към велосипедите... Които бяхме оставили в храстите. Макар да държеше турбата си така, сякаш се качва във влак, видът му говореше, че може и документите ни да поиска. Лицето му беше слабо, източено, много решително. Предупреждавам ви: Не тъпчете насъжденията. С велосипедите. И с това ни бе дадено да разберем, че тук, на Коликово поле, никому не цекят басма. Пазачът беше с разкопчено сако. Дълго и широко като ямор лук, тук там по закърпено, на цвят, дето се вика, Съуросинкаво. На ревера му блестеше звезда, отначало помислихме, че орден, не, оказа се пионерска значка с лени в средата. А под сакото беше с незагащена басмена риза, дълга, синя, на бели ивици, каквато може да бъде ушита само на село. За това пък беше препаса на сармейски колан с петолъчка на токата. Офицерските панталони, доста износени, бяха напъхани в груби бутуши, вече протрити по сгъвките на кончовете. Е! попита той учителя много помеко. Пишете ли, ей сега, захара Дмитрич, отговори му онзи през име и презиме, свършваме, ами вие? Отново строго. Ще напишете ли нещо? По-късно. И за да отбием някак натиска му, атакувахме. А знаете ли кога е издигнат този паметник? Как няма да знам? Обидено трепна той и дори изхъхри, закашля от обида. Нали за това съм тук. И като остави внимателно турбата, в нея май издранчеста Клария, пазачът извади от джоба си някакъв лист. Разгъна го, беше лист от тетрадка, където спечатни букви, които не се побираха в рядовете, беше написано посвещение на Дмитрий Донски, също и годината. 1848. Какво е това? Ами ето, другари, въздъхна Захара Дмитрич, като чистосърдечно си признаваше, че и той не е толкова всесилен, колкото се беше показал начало. това е. Преписах го от плочата, понеже всеки иска да знае кога е направен. Ако желаете, ще ви покажа и мястото, където беше тази плоча. ми къде се е дянала? Отмъкна е един проклетник от нашето село и нищо не можем да му направим. Хем го знаете кой е, зная го и още как. Успях да му взема част от буквите, толкова успях, но другите още са у него. Да можех да ги събера всичките, щях да ги подредя тук. Че за какво е откраднал от плочета? За домакинството. Не може ли да му я отнемете? Ха. -ха. Отметна глава за в отговор на глупавия ни въпрос. Точно така. Нямам власт. Дори пушка не искат да ми дадат. А тук автомат си иска. Като гледахме издръсканата му буза, си рекохме Пак добре, че не му дават. Учителят свърши да пише и върна книгата за впечатления. Мислехме си, че Захара Дмитрич ще я е тикне под мишницата си или ще я пъхне в турбата. Не, не познахме. Той отметна пеша пеше на връхната си дреха и там. Отвътре? Се оказа, че има зашит нещо като джоб или чувалче, поточно турбичка от зебло с размерите на книгата за впечатления, така че тя влизаше вътре много плътно. На същата турбичка имаше пришита малка примка за тъпия химически молив, който той даваше на посетителите. След като се убеди, че отбираме от дума, захара турбата си взе чувалчето. Да, вътре наистина подрънкваше стъклария и като потътри дългите си крака. Прегърбен се отдалечи към храстите. Разбойническата настървеност, с която отначало ни беше скастрил, бе отминала. Седна, прегърби се още повече и запали цигара, смучеше я с такава скръп, изглеждаше толкова отчаян, сякаш всички, които бяха загинали тук. Бяха паднали убити вчера и му бяха братя, баджанъци, синове и не знаеше как ще я кара без тях. Решихме да прекараме тук целия ден и нощта. Да видим каква е тая Коликовска нощ, възпята от блок. Без да бързаме, то се приближавахме към паметника, то оглеждахме опустошената църква, то кръстосвахме полето. Като се мъчихме да си представим коя войска къде е била на 8 септември, то се покатървахме на чугунените плоскости. О, и преди нас тук са идвали хора, идвали са. Не може да се каже, че паметникът е бил забравен. Не ги е мързело безбожниците да изчукват с длета по чугуна и да драскат с гвоздеи, а пославите бяха писали с въглен по стените на църквата. Тук беше съпругът на Мария Полонеева и Николай Лазарев от 8.50 до 2.4. Тук бяха делегатите на районното съвещание. Тук бяха служителите от Кимовския рък по съобщенията 23652. Тук бяха. Тук бяха. През това време с един мотор скош пристигнаха трима млади работници от Новомосковсек. Те слекота скочиха на плоскостите, започнаха да разглеждат и нежно да потупват на грятото сиво черно тяло на паметника и се чудеха как са го направили толкова здраво. Обясняваха ни. Ние от своя страна им разказахме от горната площадка онова, което знаехме за битката. А кой днес може да е сигурен, къде е било и как? Според летописните предания монголо татарите връхлители срещу пешите полкове, разбърквали редиците им и ни стиквали към бродовете през Дон, и реката вече се превърнала не в защита от Олег, а в гибелна заплаха. На Дмитрий и тогава пак щяха да му викат Донски, само че заради друго. Но явно той бил пресметнал всичко много добре, мълци на велики князе биха били така непоклатими. Под знамето се оставил един болярин. А самият той се биял като ратник и хората виждали, справил се едновременно с четирима татари. Алай Великокняжеският препорец бил съсечен, и самият Дмитрий си с помачка на броня едва се довлякал до гората, тъпчели ни и ни преследвали. Точно в този момент от една засада в гората в гръб на увлеклите се татари ударил с войските си един друг Дмитрий, Волински бълброк, московски полководец. Подгонил татарите натам, там, на където те препускали... Само свивал порязко и ги събарял в непрядва. От този миг русите се укрилили, изправили се като стена пред татарите. От земята се надигали и целият хански щаб заедно са мама и бягал 40 върсти през река Птанчак до красивая меч. Но и тук легендите се прекъсват една друга и старците от съседното село Ивановка разправят всичко по свой начин, че мъглата все не се вдигала. Не мама и дъбовата гора в далечината му се привидяла като руска войска и той се оплашил. Брей, че е силен селският бог, и търтил да бяга. А след това русите оглеждали бойното поле и погребвали труповете цели 8 дни. Все пак не са събрали всички, пропуснали се един, обади се веселя като от Новомосковсек. Обърнахме се и не можахме да сдържим смех си. Да! Близо до паметника до ден днешен лежеше един сразен богатир. Лежеше по очи върху е майчицата земя, Обронил на нея буйната си глава, юначните му ръце и крака се бяха проснали на различни страни, но нямаше нито щит, нито меч, а вместо шлем, износен каскет, близо до ръката, чувал. Все пак личеше, че турбичката с книгата за впечатления не останала да се мачка под корема му, беше отметнал на тревата до себе си. И ако лежеше така не защото е пиян, ако спеше или мислеше за нещо... Проснато разпилената му поза навяваше скръп. Много подхождаше на полето. На човек му се приискваше да отлее една фигура от чугун и да постави тук. Само, че въпреки раста си Захара, трудно можеше да мине за юнак. Не иска да работи в колхоза, за това си намерил това приятно местенце и измърмори друг от работниците. А на нас най-много не ни харесваше как Захара напада новите посетители, особено у нези, чието вид му подсказва, че могат да му погодят номер. През този ден пристигнаха и други. Той се надигаше от шума на моторите им, отърсваше се и на часа ги награчваше така, сякаш не той, а те отговаряха за паметника. Още преди тях и повече от тях за захара се възмущаваше от занемареността, възмущаваше се така разпалено, че нямаше как да не му повярваме колко дълбоко се ядосва. Какво си мислите, емна той четирима души, които слязоха от един запорожец, ръце. за ще почакам, още малко ще почакам и ще прекрача районния отдел за култура. Съдейки по краката му, това можеше да стане много лесно. Ще си взема отпуска и ще отида в Москва, лично при Фурцева. Всичко ще и кратко разкажа, но щом забележеше, че посетителите му имат страх и не му се опират, взимаше си турбата, важно, както началник взема чантата си, и се отдалечаваше, да си подремне, да запали. Обикаляйки насам-натам, през този ден срещахме Захара много пъти. Забелязвахме, че като ходи, накуцва с единия крак и го попитахме какво му е. Той ни отвърна гордо, спомен от фронта, и отново не му повярвахме. Бяхме опразнили манерките и наобиколихме Захара да ни каже откъде можем да си налем. Водица ли, там е работата, обясни ни той, че няма кладенец, не дават пари да си изкопае. И по цялото това толкова известно поле може да се пие вода само от луквите. А кладенец има в селото, като пред свой хора вече не се надигаше от земята, когато го наближавахме. Погълчахме нещо за надписите, изсечените, надръсканите, но Захара от биатаката. А погледнете през кои години са писани. Бърем една по-прясна година, ако намерите. Готов съм да отговарям. Той всичкото са го вършили преди да дойда. Ала сега смеят ли? Е, може някой гад да се спотай в църквата, да надраска нещо, ама как да огледа навред? Църквата на името на Сергей Радонешки сплотил руските войски, а малко по-късно побратимил Дмитрий Донски и Олег Рязански, беше построена като здрава крепост. Сплътно прилегнали камъни в зидовете и с форма на пресечена пирамида, до нея имаше преходна сграда с наблюдателница и две кръгли крепостни кули. Малкото прозорци бяха като бойници. А вътре не само че всичко беше олющено, ами нямаше и пот, стъпвахме по пясъка. Попитахме за това за хра. Хахаха! -ха. Сетихте се. Позлоръцствува той. Още през войната, нашите от Коликовка изкъртили всички плочи от пода, послали с тях дворовете си, че да не газят кал, но аз съм си записал кой колко плочи е взел. А и фронтът е минавал от тук, хората не са си губили времето. Още преди нашите всички дъски от си са отишли за укрепване на землянките, също и за печките. Всеки изминал час за Захара свикваше с нас все повече и повече. Вече не се притесняваше в наше присъствие да бърка в турбата, катото слагаше нещо в нея. Това даше и така ние лека по лека разбрахме какво носи в този свой чувал. Не беше никакво пиене. Събираше намерените в храстите шишета, 12 копейки и буркани, петаче, захвърлени там от посетителите. Освен това си носеше вътре бутилка с вода, понеже и за него цял ден нямаше друг водопой. Носеше и два ръжени хляба, от които от време на време се отчупваше и дъвчеше на сухо. По цял ден приждат хора, няма кога да отскоча до селото и да обядвам. А може би някои дни в турбата можеше да се намери съкровеното шишенце от 250 грама или рибна консерва, заради което той не смееше да остави и все я мътнеше със себе си. Когато слънцето вече клонеше към заник, пристигна някакъв негов приятел с мотоциклет, двамата прекараха в храстите около час и половина. сет приятелят му си замина. А Захара дойде вече без турбата, говореше по високо, размахваше ръце широко и когато забеляза, че си записвам нещо, ме предупреди, а грижи се полагат. Полагат се. През 57 е имало постановление да се огради. Виждате ли циментовите стълбчета, дето стърчат около паметника? От тогава са, изливали се ги От едното до другото е трябвало да има верига, но не са е докарали. Има учередиха мен, плащат ми заплата. Чето без мен всичко щеше да стане панер. Колко получавате, Захара Дмитрич, той въздъхна като ковашки мях и не отговори. Сетне се поколеба и отвърна тихо. 27 рублички. Че как така? Нали минималната е 30. Амина. А съм тука без почивни дни. От сутрин до вечер, не се спирам. Нощем, пак тук. Захара лъжеше. Та да се прехласваше. Защо и през нощта? Че как? Засегна се той. Нима през нощта може да се напусне това място. Так му нощем, трябва да се внимава. Ако се появи някоя кола, да се запише номерът и кратко. Това пък защо? Нали не ми дават пушка? Щел съм да изпозастрелям посетителите. Цялата ми власт е да записвам номерата. Ами ако стори някоя беля, и на кого даваш после номерата, на никого така си остават. Сега, видяхте ли, строят къща за посетителите. И нея трябва да пазя. Разбира се, бяхме видели каштурката. Едноетажна, с няколко стаи, беше пред завършване, но под ключ. Стъклата на прозорците бяха поставени и тук там счупени, подът, на слан, мазилката... Не дискарана. А ще ни пуснете ли да пренощуваме? Поздрач, започна да захладнява и нощта явно щеше да бъде студена. В къщата за гости ли? В никакъв случай. Че за кого е тогава? В никакъв случай. Ай, ключовете не са у мен. Хичне ме молете. Ако искате, заповядайте в моята барачка. Ниската му, с косен покрив барака беше същинска кошара за половин дози на овце. Наведохме се и надзърнахме вътре. Подът беше покрит си спотъпкано, стрило се на прах сено, имаше и котле с нещо недоисърбано, няколко празни шишета и съвсем изсъхнал крайшник хляб. Ала велосипедите ни можеха да се поберат, щяхме да легнем и ние, а и стопанинат имаше къде да се изтегне. Но той не беше глупав да остава за през нощта. Отивам да вечерям. У дома в Куликовка. Да хапна нещо готвено. А вие пуснете райбера отвътре, да почукате, когато се върнете. Пошегувахме се ние. Хубаво, захара турбата отметна другия пеш на чудатото си сако, на онзи, където беше книгата за впечатления, там също имаше защити две примки. От вълшебния си чувал извади една брадва с и я пъхна в примките. Ето, мрачно рече той. Това е всичко, с което разполагам. Повече не ми дават. Той произнесе тези думи с такава обреченост, сякаш очакваше някоя нощ да довтаса цяла орда неверници, да рушат паметника. И ще се наложи той да спира сам с тази своя брадвичка. Каза го така, че ние дори трепнахме в мрака, може пък да не е хайта, може наистина да вярва, че без нощната му охрана полето ще се затрие, но... Останал без сили от почерпката, от търченето и шумотевицата през деня, прегърбен, като накуцваше леко, захара се завтече към селото си и ние още веднъжно се присмяхме. Стана така, както искахме, бяхме останали сами на Коликовото поле. Възцари се пълнолунна на нощ. Кулата на паметника и църквата крепост се изправиха срещу нея като черен заслон. Слабите далечни светлинки на Коликовка и Ивановка почти не си личаха от ярката луна. Не мина нито един самолет. Не се чуде избръмчи нито една кола. От никъде не отекна тракането на някакъв влак. На лунната светлина вече не се виждаха околните нивия. Тази земя, тревата, луната и почтинакът бяха същите, както през 1380 година. В бранището времето беше спряло и бродейки по нощното поле, човек можеше да възкреси всичко и огньовете, и тъмните хергелета коне. Можеше да се чуят откъм непрядва лебедите на блок. И не си искаше да възприемаме коликовската битка като едно цяло, като нещо необратимо, да не обръщаме внимание на скрибуцащите забележки на летописците. Че всичко това ставане така отведнъж не е толкова просто, че историята се връща на спирали. Връща се и на примки и ни души в тях, че след толкова ценната победа руската земя обеднява от към войни. Че Мамай веднага сменен от Тохтамаш и още на втората година след битката той тръгва към Москва. Дмитрий Донски избягва в Кострома, а Тохтамаш отново опустошава и рязан. И Москва с хитрост превзема Кремъл, граби, пали, сече глави и за кой ли път отвежда пленници за ордата. Минават векове. Улиците на историята се изглаждат за посетнешния поглед и тя заприличва на опъната топографска лента. Навън здравата за студия и щом се затворихме в баречката, заспахме дълбоко до сутринта. Бяхме решили да тръгнем порано. Едва се беше зазорило, когато изтикахме велосипедите си и кратко като тракахме със зъби, започнахме да ги товарим. Тревата беше посребрена от скреж, а от коликовка, от към дарето, през покритото скопи поле... Мъглата прииждаше навретена. Но едва бяхме направили няколко крачки, за да яхнем колелата и да потеглим от една от копите се чусилен, сърди лай и срещу ни се втурна рушаво моцунесто сиво куче. Втурна се, а след него се разпадна и комата, събуден от лая, оттам се надигна някакъв дългуч, подвикна на кучето и се заутърсва от сламата. Вече беше достатъчно светло, за да познаем нашия Захара турбата. Облечен с още някакво пълто с ръкави, беше пренощувал в комата, в този пронизващ студ. Защо? Какво безпокойство или привързаност го бяха принудили? На час отпадна всичко подигравателно и снисходително, което си бяхме мислили за него вчера. В това мразовито утро, измъквайки се от копата, той вече не беше пазачат, а сякаш духът на това поле, който вечно бди и никога не го напуска. Тръгна към нас, като все още се отърсваше и си търкаше ръцете, и изпотна хлопения къскет ни заприлича на добър стар приятел. Защо не почукахте, Захара Дмитрич? Не исках да ви безпоколя, той разкършваше рамене и се прозяваше. Целият беше в клечки. Разкопче се, за да се изчисти, и видяхме, че всичко си беше на мястото, и книгата за впечатления, и единствено позволената брадвичка, и сивият пес който се зъбеше до него. Сбогувахме се сърдечно и вече завъртяхме педалите, а той остана там, вдигнал дългата си ръка и викаше за наше успокоение. Не! Не, няма да оставя тази работа така. До Фурцева ще стигна. До Фурцева. Великденско кръсношествие. В днешно време познавачите ни учат, че маслени бои не трябвало да се рисува всичко точно както си е, че за това си имало цветна фотография. Че с разкривени линии и със съчетания от триъгълници и квадрати се предавала мисълта на предмета вместо самия предмет. А аз не разумявам коя цветна снимка ще ни подбере нужните лица и ще ги вмести в един кадър от великденското шествие на Патриаршеската църква в передълкино половим век след. Революцията дори само това великденско църковно шествие би ни обяснило много неща, ако бъде изобразено с най-старите похвати, дори без триъгълници. Половин час преди тържествено да отекнат камбаните, дворът на Патриаршеската църква, преображение Господне изглежда като се търгало край танцова площадка на някое затънтено. Бойно работническо селище. Момичетата са шарени кърпи и спортни панталони, име гласовити, обикалят по три, по пет, то се набутват в църквата. Ала в притвора има много народ. Още отран на вечер бабичките са си заели местата. Момичетата се поздърпат с тях и, навън, то се въртят из двора на храма. Възкликват най-безцеремонно. Подвикват се една на друга и зяпат зелените, розови и бели светлинки, запалени външните. Стенни икони и погробовете на архиереите и протопрезвитерите. А младежите, и яките и кекавите... Всички изглеждат като победители, кого ли са победили през своите 15-20 години, освен на хокей, почти всички с казкети. Сушанки, а гологлавите не че са свалили шапка тук, ами просто така си ходят, всеки четвъртия е пинал, всеки десети пиян, всеки втори пуши. И то по отвратителен начин, залепил с плюнка цигарата за долната си устна. И още преди тамяна, вместо тамян, от църковния двор към Велигденското небе. Покрито са сиво кафяви неподвижни облаци. Се възнасят в електрическата светлина сиви кълба, тютюне дим. Плюят по асфалта, забавляват се, като се блъскат помежду си, свиркат оглушително, някой дори псуват, неколцина са с транзистори, надули са танцова музика. Други прегръщат гаджетата си пред очите на хората, дърпат си ги, оглеждат се наежено и очакваш да измъкнат ножовете, първо един срещу друг, сетне и срещу вярващите. Понеже цялото това младо поколение гледа на православните не като по-млади на по-възрастни, не като гости на стопани, а като господари на боболечки. Все пак не се стига до ножове, от приличия има трима-четирима милиционери, които обикалят от тук, то там. И псувните не огласят целия двор, а просто се изричат на висок глас, задушевен руски разговор. Затова милицията не вижда да има някакви нарушения и се усмихва дружелюбно на подрастващата смяна. Няма да седна да им измъква цигарите от устата или да им събаря шапките я, нали са на двора и правото да не се вярва в Бога се гарантира от Конституцията. Милицията искрено вижда, че няма в какво да се намесва, не съзира криминално престъпление. Изтикани до оградата на гробището и до стената на църквата, вярващите не че възразяват, ами се озъртат да не би на това отгоре да ги намушкат. Да не би някой да им отнеме часовниците по които се сверяват последните минути до Възкресението Христово. Тук, извън храма, те, православните, са и много по-малко от веселяците, от разпасаното гамжило. Те са наплашени и обезправени повече, отколкото по време на татарите. Сигурно татарите не са напирали толкова срещу светата утринна служба. Границата на криминалното не бе престъпена, бандитизмът беше безкръвен, Обидата бликаше само от апашки извитите усни, от наглите приказки, от буйния смях, от ухажванията, опитванията, пушенето, плюенето на две крачки от страстите Христови. От победоносно презрителния вид на сополънковците дошли да видят как старците повтарят обредите на прадедите. Сред вярващите се мяркаха едно-две еврейски лица с меки черти. Бяха или покръстени, или просто наблюдатели. Озъртаха се предпазливо и също чакаха кръсното шествие. Непрекъснато хули мевреите, те все ни пречат, но не е зле да се огледаме, какви руснаци откърмихме. Озърнали се човек, ще се вцепени. И уж не са штурмуваците от 30-те години, не са унези, които измъкваха от ръцете на хората осветените козунаци и дюдюкаха като дяволи. Не, тези дори изглеждат любознателни. Хокейният сезон по телевизията вече приключил. Футболният още не е започнал, скука, затова се тикат към прозорчето. Където се продават свещите, разбутват християните, сякаш са чували стрици, и като корят църковния бизнес, кой знае защо, си купуват свещи. Има само едно странно нещо, всичките не са тукашни, а се познават дори по имена. Как са се сплотили толкова? Дали не са от един завод, не е ли тук и комсомолският им отговорник? Може би часовете, прекарани на това място, им се смятат за патрулиране. Горе бавно бие камбаната, но е подменена. Ударите са някакте некени, вместо да са пълнозвучни, дълбоки. Бие, за да извести началото на кръсното шествие, че като се юрнаха. Невярващите, не, пак тази ревеща младост. Исипаха се на двора двойно и тройно повече, бързат, без да знаят какво искат. Кой край да завземат, от ще тръгне шествието? Палят червените великденски свещи, а от тях от тях, цигарите, ето какво правят. Блъскат се, сякаш чакат да започне Фокстрот. Липсва само павилионът забира, че да могат тези източени парчемлии, бива си го поколението ни. Да издухват бялата пяна върху гробовете. А от входа на църквата вече се задава началото на шествието и завива насам. Съпроводено от забързаното биене на камбаните. Отпред вървят двама мъже с да лови вид и молят младите другари да сторят малко път. На три крачки след тях пристъпва възрастен плешив селянин, който прилича на църковен настоятел и носи окачен на пред предтежък стъклен фенер със свещ. Притеснено поглежда нагоре към фенера, дали го носи добре изправен, също така притеснено се озърта в страни. И от тук започва картината която толкова бих искал да нарисувам, ако можех, дали ктитурът не се страхува, че строителите на новото общество ще ги смачкат. Ще се нахвърлят да ги бият. Страхът се предава и на зрителите. Момичетата, с панталони и със вещи, момчетата, налапали цигари, с и разкопчени връхни дрехи, с недоразвити, глупави физиономии, самоварени, без да разбират нищо за пет пари, виждат се и наивни, довърчиви. На картината трябва да има много такива лица, стоят плътно един до друг и гледат зрелище, което дори с билети никъде не можеш видя. След фенера носят две хоругви, но не непоотделно, а скупчени, сякаш също от страх. А след тях в пет редици по две вървят десет пеещи жени са запалени големи свещи. Всичките трябва да ги има на картината. Жените са възрастни, са сурови, само лица, готови да умрат ако срещу им пуснат дори тигри. А две от десетте са двойки, на същите години като онези, които се блъскат наоколо са момчетиите, техни връснички, но колко причистени са лицата им, колко много светлина има в тях. Десетте жени пеят и вървят в стегнат строй. Толкова са тържествени, сякаш наоколо им хората се кръстят, молят се, покайват се, правят поклони до земята. Тези жени не вдишват сигарения дим, Ушите им са глухи за рогатните, ходилата на краката им не усещат, че дворът на църквата се превърнал в дансинг. Така започва истинското кръсношествие. Усетиха нещо и от двете страни, малко се умириха. След жените се задават свещениците и дяконите, около седем души, облечени в светли филони. Но колко скупчено вървят на тумба, си, почти не могат да размахат кадилниците, не могат да издигнат орарите. А Ако не го бяха разобедили, тук щеше да дойде и да води богослужението самият патриарх. Те минават стреснато, набързо, а по-нататък, по-нататък няма шествие. Няма никой. В църковното шествие няма никакви богомолци, понеже после те не биха могли отново да си намерят място в храма. Липсват молещи се, но точно тогава се заблъскаха, занапираха нашите луди глави. Като през на врата на склад, бързайки да грабнат плячката. Всеки да открадне, каквото докопа, отривайки с гърбовете си каменните стълбове, осуквайки се във вихара на потока, момчетата и момичетата се тикат, блъскат се, проправят си път, а защо? И те не знаят. Да видят какво друго ще погодят по или просто за да се блъскат, това ли е задачата им? Църковно шествие без молещи се. Църковно шествие без хора, които да се кръстят. Църковно шествие с шапки, с цигари, с транзистори на гърдите. Първите редици, както се провират през оградата, непременно трябва да ги има на картината. И тогава тя ще е цялостна. Една бабичка се кръсти по страна и казва на друга. Тая година мина добре, без хулиганство. Е колко милиция има, а ето каква била работата. Значи това е всъщност добра година? Какво ще излезе от тези родени и отгледани най-важни наши милиони? За какво са просветителските усилия и обнадеждаващите предвиждания на светлите ни умове? Какво добро отчакаме от нашето бъдеще? Наистина, един ден те ще се обърнат и ще стъпчат всички ни. И онези, които са ги насъскали, също ще бъдат отъпкани. Колко жалко! Учреждението, от което Ана Модестовна искаше да вземе някакво удостоверение, се оказа в обедна почивка. Доадя я, но имаше смисъл да изчака, оставаха още 15 на минути и пак щеше да се върне на време на работа. Найкратко се висеше на стълбите и Ана Модестовна излезе навън. Беше краят на октомври, денят бе влажен, но топъл. През нощта и сутринта не спря да ръми, сега дъждът бе попрестанал. По асфалта, покрит стънък слой рядка кал, профучаваха леки коли, Малцина внимаваха да ни изпръскат миновачите, повечето ги обливаха от главата до петите. По средата на булеварда нежно се сивееше алеята за пешеходци и Ана Модестовна отиде там. На алеята нямаше почти никой, дори в далечината. Ако се заобикаляха луквите, човек можеше да върви по едрия пясък, без да си измокри. Нападалите подгизнали листа се ширеха на тъмен слой под дърветата. Приближиш ли се до тях, усещаш да се издига сякаш лекаромат. Дали останал от времето? Когато те са били живи, или от наченките на загниване, но гърдите си почиваха между двата потока автомобилен пушек. Нямаше вятър и цялата гъста мрежа от касяви възчерни, аня се спря. Цялата мрежа от клони, клончета, вейки и съчки, пъпките за едната година. Цялата тази мрежа беше обкичена с безброй водни капки, сребристобели в мрачния ден. Това беше влагата, останала по гладката кора след дъжда. Беше се стекла в безветрието. Беше се събрала и вече висеше на капки, кръгли по връхчетата на долните вейки и овални по извивките на клоните. След като премести затворения си чедър в ръката с щентичката, Аня си свали ръкавицата и започна да докосва с пръсти капките и да ги маха. Когато успяваше да направи това внимателно, капката изцяло се прехвърляше на пръста и кратко и не се разливаше, само леко се сплескваше. Вълнистата рисунка на пръста изглеждаше по едра през капката. Отколкото до нея, капката увеличаваше като лупа. Но, показвайки през себе си, същата тази капка показваше и над себе си, беше като изпъкнало огледало. Върху нея, върху това светло от облачното небе поле, се виждаха, да, тъмни рамене с пълто, глава сплетена шапчица, дори клоните, преплетени над тази глава. Аня се увлече и започна да събира и по-големи капки, като ги поемаше тоснокътя то смеката част на пръста си. Изведнъж съвсем наблизо четвърди стъпки и рязко отпусна ръка от свян, че се държи по начин, който би прилягал на малки и кратко син, а не на нея. Но минувачът не беше забелязал нито заниманието на Анна Модестовна, нито самата нея, беше от хората, които на улицата обръщат внимание само на свободно такси или на павилион за цигари. Беше наглед образован млад мъж сирко-жълта на тъпка на чанта, облечен с пълто от мек, Пъстър вълнен плат и кардирана шапка, смачкана като баница. Само столицата може да се срещне такъв ранно уверен, победоносен израз на лицето. Ана модестовна познаваше този тип хора и се страхуваше от тях. Сконфузена тя продължи по алеята и стигна до един стен завесници вестници, изправен на светлосини подпорки. Под стъклото висеше труд, забоден от едната и от другата страна. Въгъла стъклото беше щупено. Вестникът се беше намокрил, а и стъклото се бе навлажнило отвътре. Но именно в тази част, долу, Ана Модестовна прочете заглавието на очерка в долния край, «Новия живот в долината на река Чу». Тя познаваше тази река, беше родена там, семиречието. Като избърса стъклото с ръкавицата си, Ана Модестовна се зачете. Беше написал кореспондент, който явно обичаше подробностите. Започваше с московското летище, как се качил в самолета, как сякаш в контраст с навасеното небе всички били в прекрасно настроение. Понататък описваше пътниците си, кой за какво пътувал, дори имаше няколко думи за стюардесата. После, летището в Рунзе и как, като съзвучие със слънчевото време, всички били с прекрасно настроение. най сетне стигаше до самото пътешествие по долината на Рекачо. Описваше с термини хидротехническите съоръжения, преливниците, водните и електрически централи, напоителните канали. Възхищаваше се от гледката на напояваната и вече плодородна пустиня и се очудваше от цифрите на добивите от колхозните поля. А накрая пишеше: Но малцина знаят, че това грандиозно, властно преобразование на природата на цял един район е било замислено отдавна. Нямаше нужда нашите инженери отново да извършват задълбочени проучвания на долината, на геоложките и краткослоеве и на водния режим. Целият основен проект е бил завършен и подкрепен с трудоемки изчисления още преди 40 години, през 1912, от талантливия руски хидролог Модест Александрович В. Който още тогава започнал на своя отговорност първите разработки. Анна Модестовна не трепна, не се зарадва. Разтрепери се вътрешно и външно като в начало на болест. Наведа се, за да види по-добре последните пасажи в самия ъгъл на Вестника, помъчи се да избърше по-хубаво стъклото и едва четеше. Но по време на консервативния царски режим, далечен от интересите на народа, проектите му е нямало как да бъдат осъществени. Били са погребани в Министерството по селското стопанство, а вече направеното било изоставено. Колко жалко! Завършваше с възклицание кореспондентът. Колко жалко, че младият ентусиаст не доживе до тържеството на светлите си идеи, че не може да зърне преобразената долина. В душата на Аня плисна страх, парна я, понеже тя вече знаеше какво ще направи, ще откъсне вестника. Тя се огледа крадешком наляво, надясно, не се виждаше никой, само в далечината, нечи гръб. Това беше много невъзпитано, позорно, но. Вестникът висеше на три кабара. Аня промуши ръката си през дубката стъклото. Там, където вестникът беше мокър, веднага се сгърчи на влажна хартия на топка и се откачи от кабарчето. Аня го вдигна на пръсти и някак се успя да стигне до средното кабарче, разклати го и го извади на наклонена черта а до третото, до най-отдалеченото, нямаше как да се протегне, и дръпна вестника. Той се откачи и се озова в ръцете и кратко. Но зад гърба и кратко рязко отекна милиционерска свирка, Аня като попарена дръпна празната си ръка, лесно се стрескаше, а милиционерските свирки винаги будеха у нея страх, извърна се, беше късно, при това лекомислено да бяга. Не по булеварда, а през един отвор в предпазния парапет, който тя не беше забелязала, към нея се приближаваше милиционер. Изглеждаше много едър в мократа си мушама с отметната назад качулка. Той не е заговори отдалеч. Приближи се, без да бърза. Погледна отгоре надолу Анна Модестовна, сетна от качения, споружил се за стъклото вестник, отново Анна Модестовна. Извисяваше се строго над нея. Пороменото му лице е широк нос и по ръцете му личеше колко е як, спокойно би могъл да измъква хора от горящи сгради или да арестува някого, без да има нужда от оръжие. Като не повишаваше глас, милиционерът попита. На какво прилича това, гражданко? Ще плащаме ли 25 рубли? О, да но се размине само с глоба. Тя се страхуваше да не изтълкуват действието и кратко по друг начин. Или искате хората да не четат вестници? Ето, ето, ах, какво говорите? Ах, не. Извинявайте. Ана модестовна дори някак се сви. Много съжалявам. Ей, сега ще го закача, ако ми разрешите. Но не, дори да и кратко разрешеше, щеше да е трудно да закрепи отново този вестник с един откъснат и един подгизнал край. Милиционерата гледаше отгоре, не личеше какво решение смята да вземе. Той дежуреше отдавна, беше го наваляло и нямаше да зле да заведе до участъка заедно с вестника. Докато напишат протокола, щеше да се поисуши. Но искаше да я разбере. Пред него беше добре облечена жена, на прилична възраст, не личеше да е пияна. Аня го гледаше и очакваше наказанието си. Какво не ви хареса този вестник? Вътре пише за баща ми. Целият и кратко вид молеше за прошка, беше притиснала към гърдите си дръжката на чадъра, чантичката си и свалената ръкавица. Не беше забелязала, че си бе порязала пръста на стъклото. Сега стовията разбра, съжалия заради пръста и кимна. Критикуват ли го? че какво ще се промени, като махнете един брой навестника? Не! Не, не! Напротив, хвалят го. Вижти, не бил чак толкова страшен. Тя забеляза кръвта на пръста си и го засмука. И не представаше да гледа едрото, простовато лице на милиционера. Устните му се поотпуснаха. Защо така? Не можете ли да си го купите? Ама вище датата. Тя на часа махна пръста от устните си и му посочи другия вестник, който бе окачен от обратната страна във втората половина на стенда. Три дни не са го сменяли. Къде ще го намеря? Милиционерът погледна датата. После отново жената. Още веднъж сваления вестник. Въздъхна, заслужавате да ви съставя акт. И да ви глобя. Добре, да ви е за последен път. Вземайте го побързо, докато не ви е видял някой. О, благодаря ви! Благодаря! Колко сте благороден! Благодаря! Заповтаря Анна Модестовна, все така някак свита се заклания, отказа се да си вади кърпата за пръста, вместо това бързо мушна същата тази ръка в порозовелия пръст за стъклото. Хвана края на вестника и го заизмъква. Благодаря! Вестникът се подаде! Доколкото можа въпреки едната си свободна ръка и мокрия край Аня го сгъна. С още един очтив поклон промълви. Благодаря ви! Не можете да си представите колко ще се зарадват мама и татко. Може ли да си вървя? Той се бе извърнал на страна и само и кратко кимна. Тя се разбърза, съвсем забравила защо беше дошла на тази улица, притиснала сганатия на криво и от време на време си посмукваше пръста. Бързо при мама. По-скоро да го прочетем заедно. Веднага, що му определят на татко в кой град ще бъде въдворен, мама ще замине при него и лично ще му занесе вестника. Кореспондентът не е знаел. Не е знаел, иначе никога нямаше да напише за него. И редакцията не е знаела, иначе нямаше да напечата това. Младият ентусиаст беше доживел до тържеството на светлите си идеи. Понеже бяха отменили смъртната му присъда, бе прекарал 20 години по затвори и лагери. А сега на път за вечното заточение изпрати молба, лично доберия да го въдворят с долината на рекачо. Но го натириха другаде и комендатурата се чудеше как да използва това никому не нужно старче. За него нямаше подходяща работа, а не си беше изработил за пенсия. Дясната ръка. През онази зима пристигнах в Ташкент, кажирачи мъртвец. Наистина пристигнах тук да умирам, а ме се взеха да поживея още. Това продължи месец, два, че и три. Наперената тъшкенска пролет се изниза край прозорците, премина в лято, вече навсякъде да владеше зеленина и беше съвсем топло. Когато започнах да излизам да се поразходя с несигурни крака, още не смея да повярвам, че оздравявам поради което продължавах да пресмятам в най-далечните свои мечти дадените ми допълнителни за живот на години. А месеци, бавно пристъпвах по чекалените и асфалтовите пътеки на парка, ширнал се между блоковете на Медицински институт. Трябваше често да присядам, а понякога така ми се повдигаше от рентгена, че се принуждавах и да полягвам с ниско отпусната глава. Бях, но не съвсем като другите болни около мен, бях много по безправен от тях и принудително по-безмълвен. При тях идваха на свиждане, за тях плачеха роднини и една беше грижата им, една целта им, да оздравеят. Пък аз почти нямаше защо и да оздравявам. 30 годишен, нямах в целия свят никакъв роднина през оная пролет. Освен това нямах паспорт, и ако сега оздравеех, то трябваше да напусна тая зеленина, тази многоплодна страна, и да се върна в пустинята. Където бях интерниран за вечни времена, подявен надзор... Задължен да се подписвам всеки две седмици. И откъдето коменданството дълго не се симиляваше да ме пусне за лечение, дори умиращ. Не можех да разкажа за всичко това на околните свободни болни. И да им разкажах, нямаше да ме разберат. Затова пък, както имах зад гърба си 10 години бавни размишления, вече знаех истината, че същинският вкус на живота се усеща не в голямото, а в малкото. Ето в това несигурно пристъпване с слабите крака. Във внимателното дишане, за да не предизвиквам бодежа в гърдите. Фонова гонено в супата парче пресен, не мръзнал картоф. Така тази пролет беше за мен най-мъчителната и най-прекрасната в живота. За мен всичко беше забравено или невиждано, всичко беше интересно, дори количката са сладолет, дори емиячът с мъркуча, дори жените, които продаваха връзки продълговати репички. И още повече, кончето... Промъкнало се през дупката в оградата, за да пасе тревичка. Ден след ден се осмелявах да отивам на разходка и по-далече от нашата клиника, из парка, насаден може би още в края на миналия век. Когато са строени тези солидни, неизмазани и тухлени сгради, през целия южен ден, от изгръв на тържественото слънце до късната жълто-електрическа вечер, паркът беше изпълнен с оживено движение. Бързо сновяха здравите, бавно крачеха назад болните. Там, където няколко алеи се сливаха в една, която водеше към главния вход, се белееше алабастро Сталин с каменна усмивка под мостак. Нататък по пътя към входа равномерно бяха наредени и други, по-малки вождове. След това идваше будка. В нея се продаваха пластмасови моливчета и примамливи малки бележници. На мен обаче не само парите ми бяха строго преброени, а бележници съм имал през живота си. После те попаднаха където не трябва и реших, че е по-добре да ги нямам. До сами входа се намираха павилионче за плодове и чайха на едно. Нас, болните, с пижами, не ни пускаха в чайната, но градата беше ниска и през нея можеше да се гледа. През живота си не бях виждал истинска чайна. Тези отделни за всеки го чайници са зелен или черен чай. В чайната имаше европейска част, смаси, и узбекска. С общ подиум. На масите ядяха и пиеха бързо, оставяха в опразнената пиала копейки за консумацията и си отиваха. А на подиума, върху Рогоски под към сенник, опънат за горещите дни, седяха и се излежаваха с часове, а някои из дни, опразваха чайник след чайник. Играеха на зарове и като че ли дългия ден не ги обвързваше с никакви задължения. Павилиончето за плодове обслужваше и болни. Но моите затворнически копейки настръхваха от цените. Разглеждах внимателно купчените сушени кайсии, стафиди, пресни череши и отминавах. След той започваше висока стена, а болните нямаха право да излизат и през вратата. През тази стена, по два и по три пъти на ден в медицинския комплекс прелитаха оркестрови траурни маршове, защото градът беше милионен, а гробищата се намираха тук, наблизо. Те звучаха по десетина минути докато бавното шествие отминеше. Ударите на барабана отмерваха чушт на всичко околно ритъм. Този ритъм не действуваше на тълпата, нейното клатушка не беше по-енергично. Здравите по алеите само леко се оглеждаха и пак забързваха, Накъдето бяха тръгнали, те знаеха всичко, което трябваше. А болните се спираха при тези маршове, дълго слушаха, други подаваха глави от стаите. Колкото полявно се освобождавах от болеста, Колкото по-сигурно ставаше, че ще оживея, толкова потъжно се облеждах наоколо, жал ми беше да напускам всичко това. На стадиона на медиците бели фигури си подаваха бели тенис топки. Цял живот съм искал да играя тенис и никога не ми падна такава възможност. Под стръмния бряг клокочеше лудешки мътножълтият салар. В парка растяха сенчести кленове, клонати дъбове, нежни японски акации. И осмоъгълният фонтан няташе към върховете свежи тънкоструени сребринки. А каква трева имаше в зелените площи? Сочна, отдавна забравена от мен, в лагерите нареждаха да горим като враг, пък там, където бях интерниран, не растеше никаква. Просто да легнеш на нея по очи, спокойно да вдишваш древния мирис и топлите от слънцето изпарения, вече беше блаженство. Тук, в тревата, не лежах сам. На разни места зубреха мило своите дебели учебници студентки от Медицински институт. Или захласнати в разкази се връщаха от зачуд. Или гъвкави, поклащайки спортни сакове, от банята на стадиона. Вечер неразличими и затова това тройно попривлекателни, момичетата, с докосвани и недокосвани руклички, заобикаляха фонтана и чекалът по алеите хрущеше от стъпките им. Беше ми невероятно жал за някого. Дали за моите връзници? Замръзнали край Демянско, изгорени в Освенцим, отровени в Джесказган, домиращи в тайгата, че ние ще имаме тези момичета. Или за самите момичета, заради онова, което никога не ще мога да им разкажа, а те никога няма да научат. И цял ден по чекалените и асфалтираните пътеки се точеха жени, жени, жени, млади лекарки, медицински сестри, лаборантки, регистраторки, домакинки, раздавачки и роднини, които посещаваха болните. Те минаваха по край мене с нежностроги престилки и сярки южни рокли, често полупрозрачни. По богатите въртяха над главите си модерни китайски чадъри от бамбукови пръчки, слънчеви, сини, розови. Всяко от тях, мярнала се за секунда, представляваше цял сюжет, нейният досегашен живот, нейното възможно, невъзможно запознанство с мене. Бях жалък. Отслабналото ми лице носеше отпечатъка на преживяното, бръчките на принудителната лагерна навасеност, пепелявия мъртвешки цвят на загробялата кожа. Но отдавнашното тровене с тровилата на болестта и тровилата на лекарствата, от което към цвета на бузите ми се прибави и зеленикавост. От навика да се подчинявам и да се прикривам, за да оцелея, гърбът ми беше привит. Рейраното палячо с кояке едва стигаше до корема ми. Реираните панталони свършваха над глезените. от тъпоносите лагерни пластени обувки висяха краищата на партенките, кафяви носене и последната от тези жени не би понечила да се разходи с мене. Но аз не виждах себе си. А очите ми непомалко прозрачно пропускаха в мен, света. Така една вечер стоях пред главния вход и гледах. Край мене вървеше забързан обичайният поток, поклащаха се чадари. Мяркаха се копринени рокли, панталони от соаеклю са светли колани, бродирани ризи и кюбетейки. Смесваха се гласове, продаваха зеленчуци, зад оградката пиеха чай, хвърляха зарове, а до оградката, под пряно на нея, стоеше неогледно малко човече, прилично на напросяк. И с немощен глас от време на време мълваше. Другари! Другари! Пъстрата за ета тълпа не го чуваше. Аз се приближих. Какво искаш, братко? Човекът беше с невероятно издоткорем, по-голям, отколкото на на жена, увиснал като чувал, опънал до спукване ризата и панталоните с мръсно защитен цвят. Ботушите му с отпрани подметки бяха тежки и прашни. Не според сезона на раменете му висеше дебело разкопчено пълто с мазна яка и разръфани краища на ръкавите. На главата си носеше старовремско овехтяло каскетче, достойно за градинско плашило. Подпухналите му очи бяха мътни. Той с усилие повдигна едната си ръка, стисната в рук, и аз измъкнах от нея смачкана, мокра от подхартия. Беше разкривено написана с перодръжка молба от граждани на Бълбров за настаняване в болница и върху молбата напряко две резолюции с синьо и червено мастило. Синьото беше на градския здравен отдел и изразяваше разумно мотивиран отказ. Червеното пък нареждаше на клиниката при Медицински институт да приеме болния стационара. Синето мастило беше вчерашно, а червеното – днешно. Точно така, обясних му високо като наглух. Ще трябва да отидете в приемното, в първи блок. Ще вървите, значи, ето по край тези паметници. Но тогава забелязах, че тъкмо пред целта силите са го напуснали, Та не само не в състояние да разпитва повече и да тътри краката си по гладки асфалт, но не може и да държи в ръка охлузената турбичка с килограм и половина багаж. И реших, добре, байно, ще те заведа, хайде. Еми дай турбичката, той чуваше добре. С облегчение ми подаде турбичката, опря се на подложената му от мене ръка и без да вдига ходила, тръгна, като татрузаше ботуши по асфалта. Водех го за лакът, прихванал червеникавото от прах пълто. Издутият корем сякаш накланяше стареца напред. Той често пухтеше. Така двете отрепки се напътихме по същата алея, където в мислите си хващах под ръка най-хубавите момичета на Ташкент. Дълго, бавно се мъкнахме край тъпите алабастрови бюстове. Накрая завихме. Стигнахме до пейка с облегало. Моят спътник помоли да приседнем. На мене вече също започна да ми се повдига и спрях за малко. Седнахме. Оттук се виждаше споменатият фонтан. Още по пътя старецът ми каза няколко изречения и сега, след като беше си поел дъх, добави. Прещали го в орал и паспортната му регистрация била Уралска, там беше цялата беда. А заболял някъде край тахиятаж, където, както си спомням, бяха започнали да строят голям канал, после го изоставиха. Фургенч го държали цял месец в болницата, вадили му вода от корема и краката, съвсем закъсал, и го изписали. Слизал от влака в Чарджуо, и Фурсатиевска също, обаче никъде не го приемали на лечение, пращали го в Орал, там, където е регистриран. Нямал никакви сили да пътува с влака, пък и пари за билет не му останали. И ето сега в Ташкент за два дни издействовал да го приемат. Какво е правил в южните райони, какво го е тук, това вече не питах. Според медицинските бележки болестта му беше заплетена, а като го погледне човек, последната болест. Понеже бях се нагледал на болни, ясно виждах, че вече не му оставаше жизнена сила. Устните му отпуснати, говорят му станал трудно разбираем и някаква мъглявина замрежва очите му. Дори къскетът го мореше. Вдигнал смъка ръка. Той го свали на коляното си. Пак вдигнал с усилия ръка, смръсен ръка в обърса под та от челото си. Кубето на главата му беше оплешивало, а наоколо, по темето, беше се залепила невчесена с от прахта коса, още руса. старостта го беше съсипала, а болестта. На врата му, изтъняло каяно, също като напиле, висеше много излишна кожа и отделно отпред се движеше тристранна Адамова ябълка. На какво ли се държеше главата му? Щом седнахме, тя клюмна на гърдите, подпре се с брадичката. Така застина с каската на коляно, с примижали очи. Сякаш беше забравил, че приседнахме само за минутка да починем и трябваше да стигне до приемното. Наблизо пред нас, като сребърна нишка нагоре, се виеше почти безшумно строята на фонтана. От другата страна недалеч минаха две момичета. Изпратих ги споглед. Едното беше с оранжева пола, другото стъмно червена. И двете много ми харесаха. Моят съсед шумно въздъхна, размърда глава на гърдите си и като повдигна жълто си ви клепачи, ме загледа косо изотдолу. А дали имате една цигара, другарю? Хичи да не ти минава през ума това, байно. Подвикнах аз. Ние с тебе трябва поне да не пушим, та да подръщим още земята с бутуши. Е се виж в огледало. Ще ми пуши. Самият аз престанах да пуша преди месец, едвам се отървах от това зло. Той взе да сумти. И пак ме загледа изпод жълтите си клепачи отдолу нагоре, някак си кучешки. Все пак дай ми две-три рубли, другарю, аз се замислих да му дам ли или да не му дам. Каквото и да говорим, аз се оставах зек, а той така или иначе беше свободен. Колкото години работих там. Нищо не ми плащаха. А когато започнаха да плащат, ми удържаха. За конвоя, за осветяване на зоната, за кучетата, за началството, за долнопробната чорба. Извадих от малкото горно джобче на шутовското си яке е портмоне и прегледах книжните пари в него. Въздъхнах и подадох на стареца три рубли. Благодаря, изхъхри той. Държейки смъка ръката си вдигната, взе банкнотата, сложия в джоб. И освободената ръка веднага се плесна на коляното. А брадичката пак се опря на гърдите. Помълчахме. В това време пред нас мина жена, после още две студентки. И трите много ми харесаха. С години не бях чувал нито женски глас, нито тракане на токчета. Добре е станало, че са ви сложили резолюция. Иначе можеше да въртите тук цяла седмица. Като нищо. Снозина става така. Той вдигна брадичката от гърдите и се обърна към мене. В очите му проблесна разум, гласът му трепна и говорят му стана разбираем. Синко, мене ме пращат на лечение, защото съм заслужил човек. Аз съм ветеран на революцията. На мене Сергей Емиронович Киров лично ми е стискал ръката при царицин. На мене персонална пенсия, трябва да ми дават. Леко движение на бузите и устните, сянка на гордо усмивка, Съживи небръснатото му лице. Огледах дрипите му и още веднъж самия него. Защо не ви дават? Така ми потръгна животът, въздъхна той. Сега не ме признават. Едни архиви изгорели, други били загубени. И свидетели не мога да намеря. А Сергей Емиронович го убиха. Аз съм си крив, не съм си събирал документи. Ето само един имам. С усилие на дясната китка. Пръстите му бяха схванати от подутини ставите и стояха като залепени един за друг. Пренесе ръка до Джоба. Понечи да бръкне в него, но изведнъж краткото раздвижване прекъсна, той пак отпусна ръка, плюмна глава и замря. Слънцето вече се скриваше зад блоковете и трябваше да побързаме за приемното. До него ставаха сто крачки в клиниките винаги беше трудно с местата. Аз хванах стареца за рамото. Байно, опомни се! Ето, виждаш ли вратата? Виждаш ли я? Ще ида да предупредя. А ти ще можеш ли сам да дойдеш? Не, почакай ме. Аз ще взема турбичката ти. Той поклати глава, сякаш разбра. В приемното, част от голяма улющена зала, отделена с груби прегради, зад тях някъде там имаше баня, съблекалня, браснарница. През деня винаги се трупаха болни и киснеха с часове, докато ги приемат. Но сега за почуда нямаше жива душа. Почуках на затвореното шперплатово гише. Отвори го съвсем млада се страсно слече хълчи и устни, бояди не с червено, а лилаво червило. Какво искате? Тя седеше на маса и четеше по всяка вероятност комикс за шпиони. Очичките й кратко бяха игриви. Подадох и кратко мълбата с двете резолюции и казах: Той едва ходи. Ей сега ще го доведа. Да не сте посмели да водите никого. Рязко подвикна тя, дори без да е погледнала заявлението. Не знаете ли, Реда? Приемаме болни само девет сутринта. Так му тя не знаеше, Реда. Аз проврях глава през гишето и доколкото можех и ръка, за да не затвори подносми. ми. Там, след като издух долната си устна и направих физиономия на горила, пошепнах сапашки глас. Слушай, госпойце! Аз не съм ти подлуга. Тя се сконфузи, дръпна стола в дъното на своята стаичка и омекна. Сега не приемаме, гражданино. В девет сутринта. Ти прочети молбата. Посъветвах я аз твърдо с нисък, недоброжелателен глас. Тя я прочете. Ей, какво? Редът е за всички. И утре може да няма места. Тази сутрин нямаше. Тя дори изрече някак с удоволствие това че тази сутрин не е имало места, явно така да ме ухапе. Но човекът пътува задалеч и е слязал от влак, разбирате ли? Няма къде да отиде. Колкото се измъквах от гишето и преставах да говоря на лагерен жаргон, толкова лицето и кратко добиваше предишния жестоко весел израз. При нас всички идват от някъде. Къде да ги слагаме? Чакат. Да си намери квартира. Поне излезте. Вижте какво му състоянието. Друго не искате ли? Ще ходя да събирам болни. Да не съм санитарка. И гордо вдигна своя носче хълче. Отвръщаше така скорострелно, сякаш беше навита пружина за отговори. Тогава за какво седите тука? Ударих аз длам по шперплатовата стена така, че се вдигна прах от боята. Тогава заключате вратата. Вас никой не ви пита. Нахалник. Кипна тя, скочи, направи тичешком кръг и се появи в коридорчето. Кой сте вие? Не ме учете. Бърза помощ ни докарва пациенти. Ако не бяха тези груболилави и устни и същият лилав маникюр, тя съвсем нямаше да изглежда лошо. Но следто я красеше. И веждите си повдигаше твърде многозначително. Поради топлината, престилката и кратко беше широко разкопчена на гърдите и се виждаха чудесно розово шелче и комсомолска значка. Какво, ако той не беше дошъл сам при вас, а го беше взела от улицата, бърза помощ, щяхте ли да го приемете? Има ли такова правило? Тя огледа високомерно нелепата ми фигура, аз огледах нея. Съвсем бях забравил, че партенките ми висят от обувките. Тя изпрах тя. Но добих хладен вид и завърши. Да, болният. Има такова правило. И влезе зад преградата. Зад мене се чу шум. Обърнах се. Моят спътник вече стоеше тук. Беше чул и разбрал всичко. Като се подпираше на стената и се примъкваше към голямата градинска пейка, сложена за посетителите, едва помръдваше дясната ръка, стиснал в длан и стъркан портфел. Ето, Немощно фъфлеше той. Ето, покажете и кратко го, нека ето. Успях да го прихвана, сложих го да седне на пейката. Той се мъчеше с безпомощни пръсти да извади от портфейла своя единствен документ и все не успяваше. Поех от него този извехтял документ, подлепен на прегъвките, за да не се разпадне, и го отгърнах. Напишеща машина беше напечатано с виолетови букви които то стърчаха над редовете, то надолу. Пролетарии от всички страни, съединявайте се! Служебна бележка Дава се настоящето на Н.К.Б.О.Бров на в уверение на това, че през 1921 година същия действително се е числял в славния ски-губернски отряд със специално предназначение Световна. Революция и с ръката си е съсякал много оцелели гадове. Комисар, подпис и блед виолетов печат като гладех с ръка гърди, попитах тихо. Какво? Отряд със специално предназначение, а? Така ли? Аха, отвърна той, като едва удържаше клепачи да не се затворят. Покажете и кратко го. Видях ръката му, дясната му китка, такава маничка, си спъкнали кафеникави вени върху опакото, с стави на пръстите. Почти бесилна да извади бележката от портфейла. И си спомних унази хватка, как са посичали пешака от коня косо с един замах. Странно. При пълен размах на ръката дясната длан е извивала събята и е отрезвала главата, врата, част от рамото. А сега не можеше да държи портфейла. Отидох до шперплатовото гише и пак го натиснах. Без да вдига глава, регистраторката четеше своя комикс. На страницата видях благороден чекист с краката нагоре. Скочил на прозорец с пистолет. Лекичко служи урафа на табелешка върху книгата и обърнат през цялото време гладех гърдите си заради повдигането, после тръгнах към изхода. Трябваше по-бързо да легна, да си сложа главата на ниско. Какво ми бутате тази хартийка? Болният, вземете си я. Изстрели регистратурката през гишето в гърба ми. Ветеранът просто беше потънал в пейката. Главата и дори раменете му изглеждаха хлътнали в толовището. Безпомощните пръсти бяха отпуснати разперено. Разкопченото пълто висеше, кръглият под откорем, сгънат неправдоподобно, затискаше бедрата. Едно чайна в Средна Азия. Б. Пъра. Издание. Александър Солженицин. Един ден на Иван Денисович. Повест. Разкази. Редактори – Слава Николова, Пенка Кънева, художник – Александър Алексов, художествено оформление – Петър Добрев, технически редактор – Иван Андреев, коректор – Елена Куртева, дадена за набор 1891990 години. Формат 1 наклонена черта 3270 наклонена черта 100. Печатни коли 15,50. Издателски коли 1236, УИК 11,28. Подписана за печат 25X1990 години. Излезла от печат 16111990 години. Цена 2,50 лева. Интерпринт София 1990 ДП Балкан София Александр Солженицин Один ден Ивана Денисовича Советски писател, Москва, 1963 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. http.info -е Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.